Памела Травърс Мери Попинс отваря вратата Превод Елена Коцева Сечитен кей инфо Мери Попин се завръща при децата на семейство Банкс, за да ги поведе към нови вълшебни приключения. Заедно летят на захарни кончета, спускат се сред обитателите на морското дъно, танцуват любимите си герои от приказките. Посвещава се на Камилус. Първа глава. 5 ноември беше една от онези мрачни и студени утрини, които напомнят, че зимата идва. На улица Черешова цареше тишина и спокойствие. Мъглата беше надвиснала над парка като сянка. Всички къщи, обвити от сивата мъгла, изглеждаха абсолютно еднакви. Ветропоказателят с форма на телескоп върху къщата на Адмирал Бум беше изчезнал. Млекарят едва успяваше да вижда пътя. «Мляко, о. викаше той пред вратата надмирала. Гласът му звучеше толкова странно и празно, че самият той се оплаши. «Ще взема да се прибера в къщи, докато се вдигне мъглата», каза си. «Ей, гледай къде ходиш», продължи той, когато някаква фигура наочаквано се очертав мъглата и се блъсна в рамото му. бам бам бам барам -бам, каза някой тих, приглушен глас. «О, ти ли си?» Въздъхна с облегчение млекаря. Бам! Каза коминочистача отново. Той държеше четките пред лицето си, за да скрие му си от дъжда. Много рано си излязал днес, подметнам лекаря. млекаря. Куминочистачът посочи с черния си пръст къщата на мис Ларк. Трябваше да оправя комина преди закуската на кучетата. Защото може да се закашлят от саждите, поясни той. Млекарят трязвително се изсмя. Същност така постъпваше всеки, когато се споменаваха кучетата на мисларк. Мъглата продължаваше да изпълва въздуха. На улицата не се чуваше никакъв шум. Уф! Каза млекаря, потрепервайки. Това спокойствие ме плаши. И щом каза това, улицата се събуди. От една от къщите се чу внезапен рев. Последван от тропот от скрака. Това е номер 17. Каза коминочистача. Извинявай, стари приятелю, но мисля, че там имат нужда от мен. Внимателно опипвайки пътя, той стигна до портата и тръгна нагоре по градинската алея. А в къщата мистер Бенкс маршируваше нагоре надолу, ритайки мебелите във вестибюла. Не издържам повече. Крещеше той и бурно ръкомахаше. Непрекъснато повтаряше едно и също, проплака мисис Беанкс. Но не ми казваш какво се случило, погледна го загрижено тя. Всичко се случило. Изрева мистер Беанкс. Погледни това. Той протегна към нея десния си крак. И това. Продължи той, като протегна левия. Мисис Бенкс внимателно се взираше в краката му. Тя беше леко късогледа, гледа, пък и във вестибюла беше мрачно. Аз, ама, не виждам нищо наредно, започна тя плахо. Естествено, че не виждаш. Каза той саркастично. Това е само въображението ми, разбира се, което ме кара да мисля, че Робърт най-ми е дал една черна обувка и една кафява. И той отново показа краката си. О, каза мисис Банкс бързо, защото сега тя ясно разбра какъв беше проблемът. Можеш да си казваш, о, колкото искаш. Същото ще каже и Робърт Санай, като го уволня до вечера. Той не е виновен, татко. Провикна се Джейн от стълбите. Просто не е забелязал, всичко е заради мъглата. Освен това той е болен, но е достатъчно здрав за да направи живота ми непоносим. Каза мистър Бянкс сърдито. Той има нужда от почивка, татко. Припомни му Майкъл, бързайки надолу по стълбите след Джейн и ще си я получи, обеща мистер Банкс, като граб на чантата си. Само като си помисля за нещата, които можех да направя, ако не се бях оженил. Да живея сам в някаква пещера, например. Или пък... Може в дълбиколе света, а какво щяхме да правим ние тогава? Попита Майкъл, вие щяхте да се грижите сами за себе си. Заслужавате си го. Къде ми е пълтото? Облякал си го, Джордж, каза мисис Бянкс смирено. Да. Отговори той. И има само едно копче. Но на мен и толкова ми стига. За вас аз съм само човекът, който плаща сметките. Няма да се прибера за вечеря. Децата издадоха стон на протест. Но днес е денят на Гай Фолкс едно. Опитваше се да го придума мисис Бянкс. А ти си толкова добър в паленето на фойерверки. Никакви фойерверки за мен. Изрева мистър Бянкс. Нищо, освен грижи от сутрин до вечер. Той свали ръката на мисис Беангс от рамото си и излетя от къщата. «Да се ръкуваме, сър!» Каза коминочистача с приятелски глас, когато мистер Беангс се блъсна в него. «Нали знаете, че да се ръкуваш с коминочистач носи щастие? Махай се, махай се от тук!» Отвърна му мистър Беангс в бесено. «Днес имам лож ден». Коминочистачът се загледа за момент след него. Сетне се усмихна извънна на вратата. Той не го каза сериозно, нали мамо? Ще се върне за фойерверките. Джейн и Майкъл се втурнаха към мисис Бянкс и я задърпаха за полата. О, не мога да обещая нищо, деца. Въздъхна тя, докато гледаше лицето си в огледалото в коридора. Да, започнала съм да отслабвам. Рече си тя. Едната от рапчинките ми е изчезнала, а скоро ще изгубя и другата. Скоро никой няма да иска да ме погледне. И за всичко това е виновна тя. Като каза тя, Мисис Бенгс имаше предвид Мэри Попинс, която порано беше гледачка на децата. Докато Мери Попинс беше в къщата, всичко вървеше гладко. Но от деня, в който тя ги напусна, толкова внезапно и без предупреждение, Нещата семейството им вървяха от лошо към по-лошо. Ето ме и мен, мислеше си мисис Бенкс печално, пет диви деца и няма ни един човек да ми помогне. Дадох обява, питах приятелките си, нищо не се получи. Пък и Джордж става все по-сприхав и по-сприхав. На Набел и кратко никнат зъбки, Джейн и Майкъл са толкова непослушни, да не говорим за тези данъци. Тя се погледна в огледалото и една сълза се стече точно там, където едно време имаше тръпчинка. Така не става, си каза тя и изведнъж взе решение. Ще трябва да извикам мис Андрю, като чуха това и четирите деца се разреваха. Анабел, която беше в детската стая, също писна. Защото мис Андрю някога е била говернантка на баща им и те знаеха колко страшна. Няма да и кратко проговоря. Крещеше Джейн, обзета от ярост. Ще се изплюя на обувките и кратко, ако дойде. Заплаши Майкъл. Не, не, не. Виеха Джон и Барбара отчаяно. Мисис Беангс запуши ушите си с ръце. Деца, имайте милост. Проплака тя с последни сили. Ако обичате, госпожо, каза Елън. Домашната прислужница, като докосна рамото на мисис Бянкс. Дошъл е куминочистача да почисти комина на всеки дневната, но ви предупреждавам, госпожо, че днес е свободният ми ден. Няма да мога да чистя след него. Така че, това е положението. И тя шумно си с носа. Извинете ме. Каза куминочистача бодро и домъкна стаята чантите и четките си. Кой е това? Се чу гласът на мисис Брил, а и тя самата се зададе от кухнята. Коминочестачът ли е? Тък му когато ще пека сладки. О, не, съжалявам, че трябва да ви го кажа, госпожо, но ако този разбойник влезе в комина, аз веднага ще си изляза през вратата. Мисис Беанс се огледа с безпокойство. Не съм го молила да идва. Заяви тя. Дори не знае дали коминът има нужда от почистване. Един комин винаги има нужда да му се тегли някоя и друга четка. Коминочистача спокойно влезе във всекидневната и започна да растила платнището си. Мисис Беанг погледна нервно към мисис Брил. Може би Робърт Сън Ай би могъл да помогне. Започне тя. Робърт Сан Ай е заспал в кухненския килер. Завит с най-хубавия видантелен шал. И нищо не би могло да го събуди. Каза мисис Брил, освен, може би, звука на последната тръба, възвестяваща края на света. Затова, ако обичате, оставете ме да си събера багажа. О, пусни ме да си вървя, чернилка такава. Отново се провикна тя, защото кумино я беше хванал за ръката и я разтърси със силно ръкостискане. Несмела усмивка се разля по лицето и кратко. Добре де, само този път. Каза тя по-миролюбиво и слезе по стълбите към кухнята. Коминочистачът се обърна с усмивка към Мелан. Не ме докосвай, черен разбойнико. Изпища тя с ужасен глас. Но той хвана ръката и кратко, стисна здраво, и тя също се примири. Добре де, но внимавай да не изцяпаш килима. Предупреди го тя и побърза да се върне към къшната си работа. Да се ръкуваме. Каза коминочистача, обръщайки се към децата. Това със сигурност ще ви донесе късмет. Той остави по една черна следа на дланите им и те внезапно се почувстваха по-добре. Сетне той протегна ръката си към мисис Бенкс. Като стисна топлите му черни пръсти, тя усети как коражат и кратко се възвръща. Трябва да направим най-доброто случая, скъпи мои, каза тя. Ще дам обява за друга детегледачка. Може и да излезе нещо по-добро. Джейн и Майкъл въздъхнаха с облегчение. Поне нямаше да се обажда на Миссандрю. А какво правиш, когато ти самият имаш нужда от късмет? Попита Джейн коминочистача, като го последва в дневната. О, просто се ръкувам сам със себе си, отговори той, пъхайки четката си в комина. През целия ден децата го гледаха как работи и спореха кой да му подава четките. От време на време влизаше Мисис Беанкс да се оплаче от шума и да каже на коминочистача да побърза. И през целия ден през прозорците се виждаше как мъглата пълзи по улицата. Всички звуци бяха няка глухи. Птиците ги нямаше. Освен стария линещ скореп, който надничаше през цепнатините на штурите, Сякаш търсеше някого. Най-накрая коминочистача изпълзе от комина и се усмихна на сръчната си работа. Толкова мило от твоя страна. Каза мисис Банкс бързо. А сега, сигурна съм, че искаш да си събереш багажа и да се прибираш. Аз не бързам, възрази коминочистача. У нас чаят се пие към 6 часа, така че мога да си запълня един час някъде. Но не можеш да си го запълваш тук. Мисис Беангс настръхна. Трябва да подредя тази стая преди съпругът ми да се е прибрал. Ще ви кажа нещо, отвърна спокойно куминочистача. Ако имате под ръка една ракети, мога да заведа децата в парка и да им покажа малко фойерверки. Така вие ще си починете, а пък и за мен ще е удоволствие. Винаги съм харесвал ракетите, още като момче. А даже и порано. Децата извикаха от радост. Майкъл изтича към прозореца и вдигна штората. О, вижте какво е станало! Се провикна той. И наистина, на улица Черешова бе настъпила промяна. Студената сива мъгла се беше вдигнала. Топла, мека светлина огряваше къщите. Далече на запад блестеше залезът. Розов, чист и ярък. Да не забравите пълтата си. Викна мисис Банкс в последния момент, когато децата изчезваха. После отида до шкафа под стълбището и извади оттам един внушителен пакет. Заповядайте! Подаде го тя на коминочистача, задъхвайки се. И, моля ви, внимавайте си скрите! Си скрите! Възклик на коминочистача. О, те са моето хоби! На първо място те, а след тях са саждите. Децата подскачаха около него като кученца, слизайки надолу по градинската алея. Мисис Беангс седна да си почине за минута две на един от покритите сплатнени калъфи футойли. Скорецът се загледа в нея за известно време, след това поклати глава разочаровано и отлетя. Денят вече огасваше, когато децата и коминочистача пресякоха пътя. До градата на парка те видяха бърт кибритопродавача, който беше оставил под носа си с кибрите, беше запалил една свещ и започнал да рисува картини по паважа. Той кимна весело на децата, които бързаха към вратата на парка. Всичко, което ни трябва сега, развълнувано каза Коминочистача, е една малка полянка, която няма да намерите, каза някой за гърба им. След пети половина паркът е затворен. От сянката на дърветата излезе пазачът на парка, който изглеждаше доста враждебно настроен. Но днес е 5 ноември, денят на Гай Фолкс. Бързо отговориха децата. Заповедите са си заповеди. Отвърна пазача с непререкаем тон. За мен всички дни са еднакви. Добре де, но къде тогава можем да пускаме фейерверки? «Се поинтересува Майкъл. В очите на пазача просветна завист. Имате фойерверки, така ли?» Каза той алчно. «Е, защо не казахте това веднага?» И като издърпа пакета от ръцете на коминочистача, започна да развързва връвчицата. «Кибрид, това е единственото нещо, което ни трябва сега». Продължи той, задъхвайки се от възхищение. «Ето». Каза кибритопродавача Кротко. Той бе последвал децата в парка и стоеше между тях с запалената си свещ. Пазачът отвори една връзка с бомбички. Те са наши, нали знаете? Му напомни Майкъл. Ах, нека ви помогна, моля ви. Каза пазача. От кога не съм се веселил в деня на Гай Фукс, не съм го правил от момче. И без дизчака разрешение. Той запали бомбичките от свеща на кибрито кибритопродавача. Оттам си сипаха със къщи потоци огън и гръм. Папапа! Пазача бързо сграбчи една розетка и я набучи на един клон. Огнените кръгове се завъртяха и заблестяха във въздуха. Той така се въодушеви, че вече нищо не можеше да го спре. Продължаваше да пали фойерверк след фойерверк, сякаш беше полудял. Огненни букети летяха към небето. Златен дъжд се сипеше надолу в тъмнината. Мигновено пламваха ярки огнени шапчици, а над клоните на дърветата се рееха блестящи балони. Огнени змийчета се виеха в сенките им. Децата подскачаха, пищяха и крещяха. Пазачът бягаше натам насам между тях като голямо обезуняло куче. И само кибрито продава, че остана спокоен сред този невообразим шум и бляскави светлини. Пламъкът на свеща му нито веднъж не трепна, докато те пълеха фойерверките от нея. А сега? Изрева пазача, пресипнал от крясъци. Сега започваме с ракетите. Всички други огньове бяха свършили. Нищо друго не бе останало от ношителния пакет, освен дългите черни пречици. Не, не дей. Каза Коминочистача, когато пазача посегна към тях. Делът си е дял. Ето, така е по чесно И той подаде на пазача една от ракетите, а останалите запази за себе си и децата. Дайте път, дайте път. Каза пазача важно, като запали фитила от пламъка на свеща и забоде пръчицата в една дупка в земята. Съскайки, една ракета излетя нагоре, оставяйки след себе си тънка, набраздена златна нишка. И тогава. Хооп, гръмна, вихър от червени и сини звезди избухна и заваля като дъжд върху парка. Ооо, извикаха децата. О! извика Коминочистача. Защото това е единствената дума, която някой може да изрече, когато започнат да гърмят ракетите. Дойда ред и на Коминочистача. Пламъкът на свеща се отразяваше от черното му лице. Докато той палеше фитила на своята ракета. Последва ново хоуп, нов трясък и бели и зелени звезди се разсипаха по небето, като ребрата на някакъв гигантски чадър. Отново всички извикаха: "О, яхнаха от истинска радост. Сега е наш ред." Писнаха Джейн и Майкъл. Пръстите им трепереха, докато палеха фитила Децата натиснаха пречицата надолу в меката земя и отстъпиха назад да гледат. Златното огънче се покатери по пръчицата. Иоу, полетя нагоре ракетата, пейки, чак до най-горната част на небето. Джейн и Майкъл затайха дъх в очакване да гръмне. Най-накрая, много далече и съвсем тихо, те чуха как нещо изпука. А сега звездите, си помислиха те. Но, уви, Нищо не се случи. О, о Казаха всички отново, но този път не от радост, а от разочарование. Защото никакви звезди не се изсипаха от третата ракета. Нямаше нищо, освен тъмнината и едно празно небе. Ама че са капризни тези ракети. Каза Коминочистача. Има някои, които просто не избухват. Е, хайде, хайде! Всички вкъщи. Няма смисъл да гледаме повече, нищо няма да падне. Затваряме. Всички да излязат от парка. Важно извика пазача, но Джейн и Майкъл не обръщаха внимание. Стояха там, хванати ръка за ръка и гледаха нагоре. Те все още се надяваха. Изведнъж видяха нещо, което никой друг не бе забелязал. Горе в небето висеше една искрица, леко поклъщайки се в тъмнината. Какво би могло да бъде това? Не можеше да е ракетата, защото тя трябваше да изгоряла отдавна. И със сигурност не беше звезда, защото, мислеха си те, малката искрица се движеше. Може би това е особен вид ракета, която има само една звезда, каза Майкъл. Може би, тихо отговори Джейн. Без да откъсва очи от маничката светлинка, децата стояха заедно и се взираха нагоре. Въпреки, че беше само една искрица, те щяха да гледат, докато изчезне. Но, колкото и да е странно, тя не изчезваше. Всъщност, тя даже ставаше по-голяма. Хайде да тръгваме! Подкани ги коминочистача. Затваряме! Отново се на пазача. Но те все още чакаха. Звездата ставаше все по-голяма и поярка. Изведнъж Джейнзата идъх. Майкъл също ахна. О, дали беше възможно това? Можеше ли това да бъде истина? Безмълвно се питаха те. Звездата слизаше надолу и ставаше все по-дълга и по-широка. И колкото повече се приближаваше, толкова постранна но и по-позната ставаше формата и кратко. В самият център на тази мъждукаща светлина се очерта една странна фигура, фигура с черна сламена шапка и синьо пълто с сребърни копчета, която носеше в едната си ръка нещо приличащо на пътначанта, а в другата, о, дали беше истина? Чадър с дръжка като папагалска глава. Кибрито продавача, който беше зад тях, извика от очудване и хукна да бяга към вратата на парка. Странната фигура приближаваше върховете на оголените дървета. Краката й кратко докоснаха най-високите клонки на един дъб и тя грациозно заслиза надолу по клоните. Задържа се за момент на най-низкия клон, умело балансирайки. Джейн и Майкъл се затичаха натам и не можеха да сдържат щастливите си викове. Мери Попинс. Мери Попинс: Мери Попинс. С весел смях и сълзите се хвърлиха в обятията и кратко. Ти се въвърна на най -на накрая Заекваше Майкъл възбудено и я грабчи за изрядно лъснатата обувка. Беше топла и малка, съвсем истинска, и миришеше на черна боя за обувки. Знаехме, че ще се върнеш. Вярвахме ти. Джейн сграбчи другия крак на Мери Попинзи увисна, вкопчена в памучния и кратко чорап. Остата на Мери Попинс се изкриви в нещо като смивка. После погледна децата сърдито. Бих и била благодарна, ако оставите обувките ми на мира. Отсече тя. Да не съм ви клон на дърво, че да висите на мен. Тя измъкна обувките си от ръцете и ми скочи от дървото. А Джони Барбара, емолкайки като котенца, запълзеха през тревата към нея. Хиени! Извика тя като разтвори пръщетата, които се бяха вкопчили в нея. И какво, ако мога да попитам, правите през нощта в парка и защо приличате на негри? Те бързо извадиха носни кърпички и започнаха да си търкат буските. Вината е моя, мис Попинс, извини се коминочистача. днес почиствах кумина на дневната стая. Внимавай някой да не те очисти тебе, ако продължаваш така. Отвърна тя. Ноно. Хъмъм. А Ам. А Ам. Препречи им пътя, пазача, онемял от изненада. Махнете се от пътя ми, моля. Каза Мери Попинс и високомерно го отблъсна, като същевременно побутваше децата пред себе си. Това е за втори път. Въздъхна той, защото гласът му изведнъж се възвърна. Първият път беше свърчило, а сега. Не може да вършите такива неща, ви казвам, това е противозаконно. И, освен това, е и противоестествено. Той направи възмутен жест с ръката си, но Мери Попин спъхна в нея едно малко картонче. Какво е това? Попита той, като го разглеждаше очудено. Билетът ми за връщане миролюбиво отвърна тя. Джейн и Майкъл се спогледаха и си кимнаха разбиращо. Билет ли? Какъв билет? Има билети за автобусите, а също и за влаковете. Но ти дойде тук от и аз не знам къде. Откъде всъщност дойде? Как отиде там? Ето, това искам да знам аз, който знае много, бързо устарява. Каза Мери Попинс припряно. Тя изблъска пазачът на страна и го стави да се разглежда малкия зелен билет. Децата подскачаха и танцуваха около Мери Попинс, докато стигнаха вратата на парка. Вървете спокойно, моля, ги смъмри тя. Не сте в училище за скачачи. И кой от вас, бих искала да знам, си игра с запаляна свещ? Аз за е запалих, Мери, каза и бритопродавача с готовност. Аз исках да ти напиша, той разпери ръце. И всички видяха че на паважа имаше несъвсем довършен надпис. Добре дошла. Мери Попин се усмихна на разноцветните букви. Това е едно чудесно посрещане. Бърт, каза тя меко. Кибрито продавача грабна ръката и кратко, и я попита развълнувано. Нали ще те видя в четвъртък? Мери, тя кимна. До четвъртък, Бърт, каза му тя и хвърли смразяващ поглед към децата. Хайде, без разтъкаване. Ако обичате, изкомандва Мери Попинс и ги поведа през улицата към номер 70. Горе в детската Анабел се късаше от рев. Мисис Беангс обикаляше нервно хола, изричайки изпепеляващи рогатни. Когато децата отвориха входната врата и тя зърна Мери Попинс, едва не припадна на стълбите. Възможно ли е това, наистина ли това си ти, Мери Попинс? Не можеше да си поеме дъх Мисис Беангс. Възможно е, госпожо, каза Мери Попинс спокойно. Но откъде се появи? Извика мисис Бянкс. Тя се появи точно от Майкъл, так му щеше да обясни, когато усети върху себе си погледа на Мери Попинс. Той знаеше много добре какво означава този поглед. И за това започна да заеква, а сетне не млъкна. Идвам от парка, госпожо, отвърна Мери Попинс с видна мъченица. Слава Богу! Каза мисис Беангс от все сърце. После тя си припомни всичко, което се случи, след като Мери Попинс ги напусна. Не трябва да изглеждам прекалено доволна, помисли си тя, защото Мери Попинс ще стане по-високомерна от всякога. Ти ме напусна без предупреждение, Мери Попинс, каза тя с достоинство. Мисля, че трябва да знам кога идваш и кога напускаш. Никой не знае, госпожо, каза Мери Попинс, докато невъзмутимо откопчаваше ръкавиците си. И ти ли, Мери Попинс? Попита мисис Беангс със замислен глас. О, тя знае, отвърна Майкъл убедено. Мери Попинс го изгледа сърдито. Е, добре, както и да е, вече си тук. Възкликна мисис Беангс. Тя се чувстваше изключително облегчена. Защото сега вече нямаше нужда нито да дава обяви, нито да се обажда на мисандрю. Да, госпожо. Извинете ме, каза Мери Попинс. И тя кокетно мина зад мисис Беанкс и постави пътната си чанта на перилата. Чантата се плъзна бързо по тях с тихо свистене и скокна право в детската стая. След това Мери Попинс подхвърли лекичко чадъра си. Той разпъна черните си копринени крила като птица и излетя след чантата с папагалско цвъртене. Децата ахнаха от очудване и се обърнаха да видят дали майка им е забелязала какво става. Но майка им не мислеше за нищо друго, освен да се обади по телефона. Коминът във всеки е почистен. Ще имаме агнешки котлети с грах за вечеря. И, най-важното, Мери Попин се завърна. Крещеше тя, задъхвайки се. Не мога да повярвам. Прещаше гласът на мистер Беангс по телефона. Ще дойда, за да го видя с очите си. Мисис Беангс се усмихваше щастливо, когато сложи слушалката. Мери Попин се качи по стълбите направо в детската стая и децата се втурнаха след нея. Там до камината стоеше пътната и кратко чанта. Чадърът стърчеше на обичайното си място въгъла. Изглеждаха грижливо поставени, сякаша си били там години наред. В креватчето си Анабел, с посиняло от рев се опитваше да се върже на флънга. Изведнъж тя видя Мери Попинс, в втренче се очудено в нея и кратко се усмихна с беззъба усмивка. Сетна се направи на невинно ангелче и започна да свири по пръстите на краката си като на пиано. Хъм! Каза Мери Попинс строго и сложи сламената си шапка в картунената и кратко котия. Свали пълтото си и го закачи на закачалката зад вратата. Погледна се в огледалото на детската стая, после отвори пътната си чанта. В нея нямаше абсолютно нищо, освен един шивашки метър, свитна руло. Мери Попинс, за какво ти е това? Попита Джейн. За да ви премеря, отвърна тя бързо. Искам да видя какви сте станали. Няма нужда, уверено я информира Майкъл. Всички сме пораснали с по инча. Татко ни премери. Изправи се, моля те. Каза тя студено, без да обръща внимание на забележката му. Премери го от главата до петите и шумно изсумтя. Трябваше да се сетя. На му си сетя. Станал си от лош по-лош. Майкъл се облещи, но метрите не мерят думи, те показват само сантиметрите, сопна се той. Виж и от кога е така? Каза тя надменно и му тикна метъра под носа. На лентата беше изписано с големи сини букви. От лош по лош. ООО. Прошепна той ужасено. Вдигни си главата. Моля. Каза Мери Попинс като доближи Джейн с разпанатия метър. Джейн е станала равно, мързеливо, егоистично дете. Прочете тя. Сълзи бликнаха от очите на Джейн. Ооо! Не съм, Мери Попинс, проплака тя. Наистина, колкото и да е странно, Джейн си спомняше само моментите, когато е била добра. Мери Попинс обвисметъра и близнаците. Свъдливи. Беше тяхната мярка. Капризна и глезена. Пишеше за Анабел. Знаех си го. Пъшкаше Мери Попинс. Чакате само да ми видите гърба, за да го обърнете на зоологическа градина. Тя уви сметера собствената си Италия и доволна усмивка се разля по лицето и кратко. Подобра от всякога, направо перфектна. Пишеше на него. Не повече, отколкото очаквах, изперче се тя. И добави с страшен поглед, а сега бегом в банята. Те веднага побързаха да и кратко се подчинят. Защото мери Попин се беше завърнала и всичко вървеше на пълни обороти. Съблякоха се и се изкъпаха за един миг. Никой не се ослушваше на вечеря, никой не остави в чинията си ни трохичка, ни капчица. Прибраха си столовете, сгънаха си салфетките и сами се пъхнаха в леглата. Мери Попинс сновеше насамна там в детската стая и подпъхваше отделата им. От нея лъхаше старата позната миризма на препечени филийки и колоса на престилка. Виждаха желавата и кратко фигура, съвсем реална и истинска. Гледаха я е с обожание и мълчаха. Майкъл, след като тя го отмина, надник на подлеглото си. Там нямаше нищо, освен малко прах и чехлите му. Той надник на подлеглото на Джейн, но и там нямаше нищо. Но къде смяташ да спиш? Мери Попинс По любопитства Майкъл, вместо да му отговори, Мери Попинс докосна вратата на гардероба. Тя се отвори шумно и оттам с грациозен подскок изпадна на старото походно легло. То беше управено, готово за спане. Върху него бяха подредени на спретната купчинка личните вещи на Мери Попинс. Сапунът, слънчеви лъчи, фибите, шишенцето с парфюм, сгаваймото столче четката за зъби, захарните бомбони. Освен това и ножниците, една памучна и една вълнена, сгънати и грижливо сложени върху възглавницата. А до тях бяха обувките и доминото, пловната шапчица и албумът за почтенски картички. Децата гледаха очудено. Но как се оказало всичко това в гардероба? Попита Майкъл. Днес нямаше следа от тези неща. Знам го със сигурност, защото се крихта му телън, но той не посмя да продължи запросите си, тъй като Мери Попинс го погледна така строго, че думите замръзнаха още на устните му. Тя му обърна ядосано гръб и разгъна вълнената си нощница. Джейн и Майкъл се спогледаха. Очите им мълчешком си казаха всичко, което устните не можеха, нямаше смисъл да чака да им обясни каквото и да било. Децата наблюдаваха комичната и кратко борба с дрехите, докато тя се прообличаше. Цък, цък, разкопчаваха се копчетата. Съшешеше. Смъкна се и в устата и кратко. Някакво усещане за спокойствие се прокрадна в детските души и те знаеха, че това е заради Мери Попинс. Гледаха сънливо по и кратко се нощница и си мислеха за това, което се случи. Мислеха си как се появи за пръв път в къщата, довяна от източния вятър. Как отнесе чадърът ти кратко, когато задуха западен вятър. Мислеха си как се върна при тях през онзи ден, когато пускаха хвърчилото, и как ги изостави отново до днешното си завръщане. Сега тя беше отново при тях и си беше същата, както винаги. Ето я, снова из детската стая толкова спокойно. Сякаш никога не я е напускала. Мислите на Майкъл изникваха като балончета въздух в чаша газирана вода, и преди да успее да ги спре, те вече се пукваха. О! Мери Попинс. Възкликна той. Беше просто ужасно без теб. Устните и кратко се разтегнаха. Сякаш тяха да се усмихнат, но явно си промениха намерението. Поскоро вие сте били ужасни. Тази къща прилича на мечешка бърлуга. Чудя се, как въобще е останал някой тук. Но ти ще останеш, нали? Замоли я, Майкъл. Ще бъда много добри, направо златни, само и само да останеш. Тържествено обеща Джейн. Мери Попинс спокойно поглеждаше то едното, то другото дете, сякаш виждаше направо сърцата им и разбираше всичко. Ще остана. Отвърна тя след кратка пауза. Що стана, докато се отвори вратата? Казвайки това, тя гледаше за мечтано вратата на детската стая. Джейн подскочи туплаха. О, не, Мери Попинс. Проплака тя. Тази врата непрекъснато се отваря. Мери Попинс а погледна особено. Имах предвид другата врата, каза тя, като закопчаваше ношницата си. Какво ли има предвид? Прошепна Джейн на Майкъл. Знам какво иска да каже. Отговори той дълбокомислено. Няма никаква друга врата. А врата, която не съществува, не може да бъде отворена. Така че тя ще си остане с нас завинаги. Той дори се усмихна при мисълта за такова щастие. Джейн обаче не беше сигурна. Чудя се, си мислеше тя, но Майкъл е прекъсна с весело бабрене. Радвам се. Че се ръкувахме с коминочистача, каза той, това ни донесе страхотен късмет. Може би другият път ще почисти комина на детската и ще се ръкува и с теб, Мери Попинс. Фу! Отговори тя и си вирна носа. Благодаря, но нямам нужда от никакъв късмет. Да, каза Майкъл, предполагам, че нямаш. Всеки, който може да се появи от ракета, Както ти направи това тази вечер, трябва да е роден по щастлива звезда. Имам предвид, Е, но ти не ме гледаш. Майкъл замлъкна, защото Мери Попин се беше втренчила в него толкова странно, че той дори потрепери. Тя стоеше до него, облечена с вълнената си нощница и го гледаше смразяващо. Добре ли чух? Запита тя следен тон. Наистина ли чух как споменаваш мен във връзка с някаква ракета? Тя произнесе думата ракета по такъв начин, че тя прозвуча наистина шокиращо. Оплашен, Майкъл се огледа наоколо. Но никаква подкрепа не идваше от страна на другите деца. Разбра, че ще трябва да мине сам през това изпитание. Но ти наистина го направи, Мери Попинс. Протестираше той. Ракетата изпука и ти се спусна надолу от небето. Мери Попин се приближаваше бавно към него и ставаше все по-голяма и по-голяма. Сякаш наистина се увеличаваше. Изпука. Повтори тя побесняла. Аз съм изпукала и съм се полявила от ракета. Той се сви бързо и се притисна към възглавницата си. Е, добре де, поне така изглеждаше, нали, Джейн? ша, ша, ша. И шътка Джейн и поклати глава. Тя знаеше, че тези спорове не водят към добро. Трябваше да ти го кажа, Мери Попинс. Ние те видяхме. Скимтеше майкъл. И ако това не беше ти, тогава какво беше това? Нали нямаше никакви звезди? Изпукала. Каза мери Попинс отново. Появила съм се от ракета пукане. Много пъти си ме ма обиждал, Майкъл Банкс, но това надхвърля всички граници. Само да чуя още нещо за покотевици или ракети и тя не му каза какво ще направи тогава, но той си знаеше, че при всички положения ще е нещо ужасно. Пио! Пио! Чу се тънко гласче. Старият скорец кацна на първаза на прозореца и възбудено запляска с крилца. Мерри Попинс подскочи към него. Махай се, нико. Каза и ядосано тя. Скорецът отлетя, а тя загаси светлината и се хвърли на леглото си. Чуваше се как сърдито си мърмореше по котевици, докато се завиваше. Тишината надвисна като облак. После от леглото на Джейн се чу възможно най-тихият шепот. Майкъл! каза тя тихичко. Той седна на леглото си също толкова тихо и погледна в посоката, в която сочеше пръстът на Джейн. Отъгъла до камината се просмукваше слаба светлина. Те видяха, че с гъвките на чадъра с папагалска глава на дръжката са изпъстрени с разноцветни звезди. Същите звезди, като тези, които се изсипват по небето, когато пускаш ракети. Очите им щяха да изскочат от очудване, когато видяха как папагалът си навежда главата. После той започна да вади чувката си звездите от купринените сгъвки и, една по една, да ги хвърля на пода. Те просветваха там за миг или два, сребърно и златно, после угасваха и изчезваха. Накрая папагалът си изправи главата и отново се превърна в чадъра на Мери Попинс, който си стоеше спокойно въгъла на стаята. Децата се спогледаха и се усмихнаха, но не казаха нищо. Те можеха само да се чудят и да си мълчат. Те разбираха, че просто няма достатъчно думи, за да се обяснят чудесата, които се случваха с Мери Попинс. Тик-так Трекаше часовникът на полицата. Заспивайте, деца! Тик-так, тик, -так, тик -так. Те затвориха очите си, а часовникът тик-такаше в такт с дишането им. Мистер Беангс седеше в кабинета си и дремеше с вестник на лицето. Мисис Банкс зашиваше нови черни копчета на старото му пълто. Все още ли си мислиш какво би могъл да направиш, ако не се беше оженил? Го попита тя. Е, какво? Събуди се, мистер Банкс. А, не. Имах твърде много проблеми. Пък сега, щом като Мери Попин се завърна, вече няма да има за какво да мисля. Добре, каза мисис Банкс. А пъка ще го науча този Робърт Санай. На какво ще го научиш? Попита мистър Беанкс сънливо. Да не ти дава една черна и една кахява обувка, разбира се. О, не прави нищо подобно, възрази мистер Беанкс. Комбинацията страшно се хареса в офиса. За в бъдеще винаги ще ги нося по този начин. Наистина ли? Каза мисис Беанкс, усмихвайки се щастливо. Като цяло, тя се радваше, че мистер Банкс се е оженил. А сега, откакто Мери Попинс се бе завърнала, можеше да му го казва много по-често. На долния етаж, в кухнята, седеше мисис Брил. Полицаят току-що беше изпратил Еландо в къщи и беше останал за чаша чай. Тази Мери Попинс. Казваше той, като сърбаше шумно. Днес се има, утре няма. Точно като някоя комете. О, не казвай това! Каза Елън, подсмърчайки. Надявам се, че е дошла, за да остане тук за дълго. Може би ще остане. Полицая и кратко подаде нос на кърпичка. Никой не знае със сигурност. Ех, и аз се надявам да стане така, въздъхна мисис Брил. Тази къща е за чудо и приказ, когато Мери Попин е тук. Аз също се надявам на това. Имам нужда от почивка, каза ай на Метлите. Сгуши се по-удобно в шала на мисис Бенкс и отново заспа. Но на какво се надяваше Мери Попинс, никой не знаеше. Защото, както всички знаят, Мери Попинс никога не казваше нищо на никого. Едно английски празник. На 5 ноември се прави голяма парцалена кукла която се разнася града, а след това се изгаря на клада. Палят са и фойерверки в памет на Гай Фукс, който на 5 ноември 1605 г. е трябвало да подпали буретата с Барут в английския парламент, с което да подпомогне свалянето на Джеймс Ай, но бил предаден и заловен. Б. П. Втора глава. Желанията на мистър Туигли. Хайде де, Мери Попинс. Каза майкъл нетърпеливо, разхождайки се нагоре надолу по тротуара. Мери Попинс не му обърна никакво внимание. Тя стоеше на улицата и се наслаждаваше на отражението си в месинговата табелка на портата на доктор Симсън. Изглеждаш много спретната. Увери Е Джейн. Спретната. И сумкия мери Попинс. Спретната с новата си черна шапка с синя панделка. Как така спретната? Красива, промърмори тя, би било по-близко до истината. В този приятен майски следобед бяха тръгнали да намерят мистер Туигли. Пяното в гостната се беше разстроило и мисис Беянкс беше помолила Мери Попинс да намери акордиор. Мога да препоръчам си, госпожо, казва се мистер Туигли. Живее на три пресечки от тук, съобщи Мери Попинс. Когато мисис Банкс каза, че никога не е чувала за него, Мери Попин с обичайното си сунта не припомни, че нейните роднини са само сред най-отбраното общество. И сега Джейни и Майкъл, които вече се бяха срещали с двама от роднините и кратко, се чудаха какъв ли ще е мистър Туигли. «Мисля, че ще е висок и слаб като мистер Търви», каза Майкъл. «А пък аз мисля, че ще е мисък и дебел като мистър Уик», възрази Джейн. Никога не съм виждала друга такава двойка мислители. Каза Мери Попинс. Ще си изтощите мозъците. Свите тук, ако обичате. Те свиха за затъгала и се оказаха в една тясна уличка, оградена от двете страни с малки, старомодни къщички. Я! Коя е тази улица? Никога преди не съм я е виждала. А пък съм идвала насам много пъти. Възкликна Джейн, е, и... Аз пък какво съм ти виновна? Каза Мери Попинс на търтено. Нали не смяташ, че аз съм сложила тук? Не бих се очудил, ако си ти. Каза Майкъл, разглеждайки странните малки къщички. После добави с подкупващо усмивка, ти си толкова умна, че нали разбираш? Хам! Каза тя кисело през зъби и го погледна крадъшком. Колкото съм си умна, толкова! Във всеки случай съм поумна от теб. Тя не ги поведе надолу по улицата и позвани на вратата на една от къщите. Чън! Звънна силно звънецът и в същия момент на горния етаж един прозорец се разтвори широко. Оттам се показа, като играчка на пружина, огромна глава на жена са събрана на кок-коса. «Кой пък звъни сега?» Извика някакъв груб глас. После жената погледна надолу и забеляза Мери Попинс. «А, ти ли си?» Каза тя сърдито. «Е, може просто да се обърнеш и да си вървиш, откъдето и да си дошла». Той не е вкъщи. Тя затръшна прозореца и изчезна. Децата се почувстваха много разочаровани. «Може би трябва да дойде му трепак?» Плахо предложи Джейн. Днес или никога. Това е девизът ми. Отсеча Мери Попинс и позвани отново. Този път входната врата рязко се разтвори. Пред тях застана намръщената жена с кока на главата. Тя имаше големи черни обувки, престилка на сини и бели карета и черен шал на раменете си. Джейн и Майкъл си помислиха, че това е най-грозната жена която са виждали някога, и почувстваха голямо съжаление към мистер Туигли. Какво, пак ли си ти? Нали ти казах, че него го няма? Щом казвам, значи наистина го няма. Да не се казвам сера Кламп, ако не така, значи вие не сте мисис Туигли. Възкликна Майкъл с облегчение. Все още не. Отбеляза тя злобно злобно усмивка. Но... Чакайте! Веднага слезте долу всички! Викна тя, защото Мери Попинс, бърза като змийче, се беше промъкнала през вратата и теглеше децата след себе си нагоре по стълбите. Ще ви съдя, да знаете, нахлувате като вампири в дома на честна жена. Честна жена! И сум тя Мери Попинс. Ако ти си честна жена, то аз съм едногърба Камила. Измърмори тя и почука три пъти на вратата от дясната и кратко страна. «Кой е?» Попита отвътре разтревожен глас. Джейн и Майкъл тръпнеха в очакване. «Може би мистер Туигли все пак си беше вкъщи?» «Аз съм братовче Дефред. Фред.» Отключи вратата, моля те. За момент всичко затихна. После се чука как някакъв ключ се завъртя в ключалката. Вратата се отвори и Мери Попинс, дърпайки децата след себе си, влезе бързо и заключи отвътре. Пусни ме да вляза, разбойнико. Ревеше отвън мисис Клъмп и сърдито дърпаше дръжката. Мери Попинс весело се засмя. Децата се огледаха. Намираха се в голямо таванско помещение, пълно за ски, коти с боя и шишенца слепило. Навсякъде, където беше възможно, бяха разхвърляни музикални инструменти. В единия ъгъл имаше арфа, а в другия – комплект барабани. Тромпети и цигулки висеха от наклонените под покривни гради, флейти и кларинети бяха складирани по рафтовете. Прашният дърводелски тездях до прозореца беше затрупан с дърводелски инструменти. Накрая на тездяха се виждаха малка полирана кутийка и още по-маничка отвертка до нея. Средата на стаята вниманието им привлякоха пет полузавършени музикални кутии. Те ярко се открояваха със свежите си, сочни цветове, а около тях с големи бели букви беше написано стебешир. Пази боята! Целият таван омайно миришеше на дървени стърготини, лепило и боя. Липсваше само едно нещо, и това беше самият мистър Туигли. «Ще ме пуснеш ли да вляза, или да повикам полиция?» Кръщеше мисис Кламп и удряше отново и отново по вратата. Мери Попинс не и кратко обръщаше внимание и скоро мисис Кламп затропа надолу по стълбите, мърморейки през цялото време. Отиде ли си? Чо се тънко оплашено гласче. Тя слезе долу, а аз заключих вратата. А сега, Фред, ще ми кажеш ли какво си направил със себе си? Мери Попинс нетърпеливо и Бих искал. Мери. Пак изписука гласчето. Джейн и Майкъл оглеждаха прашния таван. Къде ли би могъл да се скрие мистър Твигли: О, Фред! Не ми казвай, че... Поискай отново, моля те, където и да си. Нямам цял ден загубене. Добре де. Идвам. Какво си се запритеснявала? Сигулките изсвириха свириха кратка мелодия. Тогава, някак си от въздуха, или поне така им изглеждаше на децата, се полевиха два къси крака, облечени в чувалести панталони. Краката бяха последвани от тяло в стар Редингот. Най-накрая се поляви дълга бяла брада, сбръчкано лице с очила на нос и плешива глава с опушена шапчица. Същност, братовче Дафред, каза Мери Попин на натъртено. Ти си достатъчно голям, за да се оправяш сам. Глупости, Мери, каза мистер Тойгли с усмивка. Никой никога не става достатъчно голям, за да се оправя сам. Сигурен съм, че ще се съгласите с мен, млади човече. Той погледна Майкъл и му намигна. Майкъл не се сдържа и също му намигна. Но къде се бяхте скрили, попита момчето. Не може просто да се появите от въздуха. О, «Да, мога», каза мистер Туигли, ако го пожелая. Добави той и оживено заподскачи стаята. «Искате да кажете, че просто сте пожелали и сте изчезнали?» Мистер Туигли погледна вратата и кимна. «Трябваше да, да се махна от нея. Защо? Какво може да ви направи тя?» Попита Джейн. «Защо ли?» «Защото тя иска да се ожени за мен». Иска да ми отнеме моите желания. Винаги ли получавате това, което си пожелаете? Попита Майкъл завистливо. О, винаги! Искам да кажа, ако си го пожелая на първото новолуние, след втората неделя и след 3 май. А тя, мистер игли посочи вратата, тя иска да си пожелая златен дворец и питка с месо всяка вечер за вечеря. Какво да го правя този златен дворец? Всичко, което аз искам, е... Внимавай, Фред. Предупреди го Мери Попинс. Мистър Туигли бързо запуши устата си с ръка. Ма, ма, ма Наистина трябва да внимавам. Вече изхъбих две желания. А колко общо имахте? Попита Джейн. Седем. Отвърна мистър Туигли с въздишка. Красницата ми сметнала че това е едно добро число. Знам, че старата госпожа ми е мислила доброто, но аз бих предпочел сребърна чаша. Много по-практично и много по-малко проблеми. Аз пък бих предпочел желанията, каза Майкъл смело. О, не, не би! Възкликна мистър Туигли. Те са коварни, трудно е да се справиш с тях. Първо си мислиш как ще си пожелаеш най-прекрасните неща, а после идва време за вечеря, огладняваш и по едно време се усещаш как си пожелаваш картофено пюре със сос. Какво си поискахте с първите две желания? Успяхте ли да ги измислите достатъчно хубави? Попита Майкъл. Е, не бяха чак толкова лоши, като си помисля сега. Работих над моите пиленца там, мистер Игли Кимна към прозореца когато чух, че тя се качва по стълбите. О, Господи, си помислих аз, бих искал да изчезна, и като се огледах, мен вече ме нямаше. Това доста ме стресна за известно време. Нищо чудно, че тя ви е казала, че ме няма. Мистър Туигли щастливо се закиска. Доволно гледаше децата и усъкваше крайчетата на пълтото си. А те никога не бяха виждали толкова слънчев човек. Той им приличаше повече на слънчице, отколкото на човек. След това, разбира се, продължи мистър Туиглис с безразличие. Трябваше да си пожелая да се върна обратно, за да се видя с Мери Попинс. А сега, Мери, с какво мога да ти услужа? Мисис Бянкс иска да и кратко се акордира пияното. Моля те, Фред. Улица. Черешова, номер 17. Срещу парка, каза Мери Попинс без заобиколки. А, мисис Бранкс, тогава това трябва да са. Мистер Туигли посочи децата. Това са Джейн и Майкъл Банкс, обясни тя и ги погледна пренебрежително. Приятно ми е! Това е много голяма чест за мен. Мистер Туигли се поклони и протегна двете си ръце. Бих искал да ви почеркя с нещо, но. Из се разна се песента на флейта. Какво е това? Стресна се мистър Туигли. Във всяка от протегнатите му ръце имаше по една порция праскови със сметана. Мистър Туигли се опули. После погледна прасковите и въздъхна. Това беше третото ми желание, каза той печално и подаде чиниите на децата. Е, вече не може да се върне. Но аз имам още 4. Сега ще трябва да бъда наистина много внимателен. Щом държиш да си хъбиш желанията, братовче да Фред, бих предпочела да ги хъбиш за филийки с масло. А така ще развалиш вечерята им, натъртено каза Мери Попинс. Джейн и Майкъл заработиха бързо с лъжиците. Нямаха никакво намерение да оставят на мистер Туигли и най-малка възможност да си върне желанието, заради някакви си фили и смъсло. А сега, каза Мери Попинс, когато и последната хапка изчезна, кажете, благодаря на мистер Туигли и да си вървим вкъщи. О не, Мери! Вие току-що дойдохте, мистер Туигли беше толкова шокиран, че за известно време остана напълно неподвижен. Мери Попинс, нека останем още малко, молеха Джейн и Майкъл. Мисълта да оставят мистър Туигли на саме желанията му им се струваше непоносима. Мистър Туигли хвана Мери Попин за ръката. Чувствам се толкова посигурен, когато си до мен, Мери. А пък имам чувството, че не сме се виждали от векове. Защо не останеш още малко? Наистина бих искал да останеш. Дан, дан, дан. Порой от птичи песни се излява въздуха. В същото време строгото лице на Мери Попинс се разтегна в любезна усмивка. Тя си свали шапката и я остави на масата до котията слепило. О, Боже! Извика мистър Туигли ужасен. Аз пак го направих. Желанията станаха четири. Възкликнаха Джейн и Майкъл весело. Смехът просто ги задушаваше, когато гледаха очуденото му лице. Четири. Четири, четири. Като ехо изчурули каптичката. Боже, Господи! Колко съм безотговорен! Срамувам се от себе си. За един момент мистър Туигли изглеждаше почти тъжен. После лицето му отново светна. Е, добре, няма смисъл да се съжалява за похабени желания. Трябва да внимаваме за тези, които ни остават. Идвам, пътенце, идвам, пиленце мое, викна той натам, откъдето се чуваше чуроликането. Той се затича към дърводелския тездях и взе малката полирана кутийка. Пръстите му докоснаха скрита пружина. Капакът се отвори с отскок и възможно най-малката и наярката птичка, която децата някога бяха виждали, изхвъркна от това златно гнездо. Чисти нежни звуци се поляха от малката и кратко човчица. Маничкото и кратко гърло се изпълваше с потоци музика. Чурулик, чурулик, чурулик. Пееше тя. И когато радостната и кратко песен свърши, тя се прибра обратно в златното си гнездо. О, мистър Туигли, каква е тази птичка? Джейн гледаше котийката с блеснали очи. Слава Отговори мистър Туигли. Тък му работех над него, когато вие дойдохте. Трябва да го довърша до вечерта, нали разбирате? Времето е толкова хубаво, так му заславяй. Защо просто не си го пожелаете, предложи Майкъл. Тогава няма да има нужда да работите. Какво? Да си пожелая, моето птиченце? Разбира се, че няма. Виждаш какво става, когато започна да си пожелавам нещо. Като си знам късмета, той може да се превърне в белоглав орел, вместо славей. Ще си го запазиш ли тук, винаги да ти пее? Завистливо попита Джейн. Толкова и кратко се искаше да има птичка като тази. Да го запазя за себе си ли? О, Боже, не! Ще го пусна на свобода. Не мога да задръствам мястото тук с вече готови неща. Имам много повече работа, отколкото да се грижа за една птичка. Трябва да довърша тези, той кимна към петте полузавършени музикални котии. Освен това имам една бърза поръчка, която непременно трябва да изпълня. Музикална котия, която пее «Един ден в парка». Един ден в парка? Каква е тази песен? Ополиха се децата. Разбирате ли, в нея ще се чува парковият оркестър, обясни мистър Туигли. Звукът на фонтаните, на клюкарстващите дами, на крекащите врани, детски смях и бавното. Меко мърморене на растящите дървета. Очите на мистър Туигли светеха зад очилата му, когато си мислеше за всичките прекрасни неща, които ще вложи в музикалната котия. Не е да чуваш как растат дърветата. Запротестира Майкъл. Няма музика за това. Ха! Каза мистер Туигли нетърпеливо. Разбира се, че има. Има музика за всичко. Никога ли не си чувал, как се върти земята? Това е един звук, нещо като тихо жужене. Бекингамският дворец, например, свири британски маршове, а реката Темза звучи като опияняваща флейта. Боже Господи, да, всичко на този свят, дърветата, скалите, звездите и човешките същества, всичките си имат своя собствена, истинска музика. Докато говореше, мистер Туигли бързо пресече стаята и нави музикалната котия. Малката платформичка навърха и кратко веднага започна да се върти и от котията започнаха да излизат чисти сребристи звуци, подобни на монетен звън. Това е моята мелодия. Каза мистер Туигли гордо и наведе главата си, за да слуша. Той нави друга музикална кутия и нови звуци си сипаха във въздуха. Това е «Лондонският мост се спуска» – «Любимата ми песен» – извика Майкъл. «Какво ти казах?» Усмихна се мистер Туигли и хвана една друга дръжка. «Нова мелодия радостно излетя от кутията, а тази е моята». Каза Джейн със задоволство. Портокали и лимони. Разбира се, че. Намигна и кратко мистър Туигли. Той весело сграбчи децата за ръцете и всички затанцуваха. Трите малки платформи се въртяха и въртяха и трите мелодии се смесиха във въздуха. Майкъл пеше. Лондонският мост се спуска. Танцувай. Лейдили. Джейн пеше. Портокали и лимони. Звън камбанен за дърдури, портокали и лимони, свети Клеменс се отвори, а мистър Туигли свирукаше като щастлив кос. Краката на децата бяха леки като крилца и те танцуваха, наникайки всеки своята собствена любима мелодия. Никога преди това, си казваха те, не сме били толкова леки и весели. Тряс. Входната врата се затръшна и цялата къща се разтърси. Мистърто Игли застина на пръстите на единия си крак и се заслуша. Дан! Дан! Чуха се тежки стъпки по стълбището. Раздаде се висок глас. Мистърто Игли яхна от ужас и си запуши ушите с краищата на пълтото. Тя идва! Сви се той! О, Боже, о, Господи! Бих искал да съм на едно хубаво, безопасно място! Неочаквано засвириха тромпетите. Случи се нещо странно. Мистър Туигли, сякаш подхванат от невидима ръка, се вдигна от пода на таванската стая. Той се извива въздуха и мина по децата, сякаш пухче, понесено от вятъра. След това, задъхвайки се и треперейки от страх, със сумтене и повтене, той се приземи на една музикална котия. Не изглеждаше да станал по-малък. Нито музикалната котия да е по-голяма. Въпреки това, те някакси чудесно си пасваха. Мистър Туигли се огледа, след това още веднъж и после пак, и на лицето му се разля триумфираща усмивка. Аз съм спасен! извика той и помаха на децата. Сега тя никога няма да ме стигне. Ура! Так му щяха да извикат те, но думите секнаха в гърлата им и се чу само хълцукане. Защото нещо ги беше сгръбчило за косите и ги размахваше из цялото таванско помещение. Ръцете и краката им се вееха свободно във въздуха, докато всяко от тях не се приземи на една от музикалните котии. Те се заклатушкаха за момент, но скоро спокойно се завъртяха на малките си платформички. О! Задъхваше се Джейн. Каква приятна изненада! Чувствам се като въртящ се помпал. Крещеше Майкъл. Мистър Туигли се стресна малко и погледна децата изумено. Аз ли направих това? О, Боже Господи! Ставам все поразумен в желанията си. Разумен, нямащо. Каза Мери Попин сумтейки. Смешен, така го наричам аз. Добре де, поне е безопасно, каза мистър Туигли, и много приятно. Защо не опиташ ти? Пожелай си! Окуражително вметна Майкъл, подкамвайки го с ръка. А, тя няма нужда от това, каза мистер Туигли и хвърли хитър поглед на Мери Попинс. Е, щом настояваш, каза тя с въздишка, прилежно събра двата си крака заедно, повдигна се от земята и се изви по край рафтовете. След това, без да се усмихне, без дори да се поклати, тя стъпи върху една музикална котия и незабавно, без някой да е навивал. Запя весела мелодия. Колко весело играя. Ден и нощ да обощаря, казала маймунката. Веднъж на невестулката. Вито хоро се извива. Свят ти се завива. И Мери Попин се въртеше и въртеше, толкова спокойно. Сякаш цял живот така се въртяла. Сега ние всички сме заедно. Извика Джейн щастливо. Тя погледна през прозореца и махна с ръка на Майкъл да привлече вниманието му. А вън на улицата малките къщички се въртяха на основите си. Горе в небето се въртяха две малки бели облачета, а самата таванска стая, като музикалните котии, се въртеше ли, въртеше. Но много силно, въпреки четирите мелодии, които свиреха, се чуваше един друг на звук. Туп Туп. Тежките стъпки се приближаваха. В следващия момент някой блъсна вратата. Отвори, ти казвам, в името на закона. Извика един глас, който беше някак познат. Силна ръка натисна бравата. И тогава вратата се отвори с На прага стояха мисис Кламп и полицая. Те се от очудване. Очите им щяха да изкочат. Устите им зейнаха от изумление. О, от всички позорни гледки тази е най-отвратителна. Викаше мисис Кламп. Никога не съм мисляла, че ще видя тази къща превърната в увеселителен парк. Тя поклати заканително пръст, гледайки Мери Попинс. Ще си получиш заслуженото, моето момиче. Този полицай тук ще се справи с теб. Що се отнася до теб? Мистер Туигли, слиза и долу от своята играчка, среши си косата и си сложи шапката. Отиваме да се оженим. Мистър Туигли потрапери, но започна да усъква краищата на палтото си самодоволно. Недей да викаш и да кряскаш. Моля, мисис Кламп, ще хвърля тупа, ако вряскаш. От страх, о мисис Кламп, пропя той и се огледа наоколо. Полицаят извади бележник и молив: Хайде! Стига сте се въртели всичките! Повдига ми се от това въртене. Искам обяснение. Мистър Туигли се захили ликуващо. Сбъркал си адреса, скъпи полицейо. До сега никога не съм писал обяснение. И нещо повече, както бичев да казвам на моето момче Матусел, аз не вярвам, че от тези неща има полза. Хайде, хайде, шегите ти само влушават положението. Не можеш да ми излъжеш, че си баща на Ематосейл, полица се усмихна с вид на знаещ човек. Дядо, а не баща. Отвърна мистър Туигли и грациозно преплува покрай него. Добре, достатъчно. Сега просто слизай. Това въртене и усукване е вредно за здравето. И не е разрешено в частни жилища. Хей! Какво ме дърпа? Пусни ме! Полицаят извика оплашено и зарита кракава въздуха. Една музикална котия засвири шумна песен, когато той падна като камък върху нея. Дейзи, скъпа Дейзи, аз съм вече Крейзи. От любов по теб. Помощ, помощ, това съм аз. Полицай номер 32 иска помощ. Полицаят е трескаво грабна свирката си и духна с сесила. Полицай! Крещеше Мисис Кламп. Изпълнявайте си задълженията или също ще отговаряте пред закона. Слезте и арестувайте тази жена. И тя размаха огромен пръст срещу Мери Попинс. Ти премина всички граници, моето момиче. И ще те. О, престани да ме въртиш. Очите и кратко се отвориха широко от изумление и ярост. Защото се случи нещо странно. Както си стоеше, мисис Клъмп започна бавно да се върти. Тя нямаше нито музикална котия, нито площадка, тя просто се въртеше ли, въртеше на пода. Дъските силно скърцаха в знак на протест. Когато огромната и кратко фигура се завъртя върху тях. Хайде, това ще те осмири. Викаше мистер Туигли, Хайде, хайде, усмихни се. Лоша Мисис Кламп. Хайде, де, освободи се, подскокни и обърни се. Грозна мисис Кламп. Посъветва той весело. Ужас разтърси Мисис Кламп, когато се опита да премести огромните си черни обувки. Тя се бореше. Тя се мъчеше. Усукваше тялото си. Но краката й кратко бяха здраво залепени за пода. Ти си умна, момиче, Мери. Никога не бих се сетил за това. Мистър Тойгли се усмихна на Мери Попин с гордост и възхищение. Ах, значи това е твое дело, злобна, проклета, коравосърдечна пакоснице. Мисис Кламп кръщеше сърдито и се опитваше да достигне Мери Попинс, но аз ще се справя дори с теб, или името ми да не е Сара Кламп. Във всеки случай, то никога няма да бъде Мисис Туигли. Викаше мистер Туигли радостно. Искам си вкъщи. Искам си в полицейското управление. Хленчеше полицая и штуро се въртеше. Добре де, със сигурност никой не те спира. Презрително сумтя Мери Попинс. Като каза това, котията на полицая внезапно спря и той се изтърколи от нея, дишайки тежко. Бързо в Скотланд Ярд. Крещлеше полицая и тичаше, препъвайки се към вратата. Трябва да видя шефа. Трябва да напише рапорт. И надувайки със сетни сили свирката си, той полетя надолу по стълбите и схвъркна от къщата. «Върни се, разбойнико!» Крещеше мисис Клъмп. «Той си отиде!» Продължаваше тя, когато входната врата се затръшна. «О, какво ще правя?» «Помощ!» «Убийство!» «Пожар!» Лицето й кратко беше станало червено, докато се опитваше да се освободи, но всичко беше напразно. Краката й кратко бяха здраво залепени за пода, и тя размахваше ръцете си и плачеше от бесилие. Мистър Туигли! Молеше тя! Моля ви, помогнете ми, сър! Винаги съм ви готвила вкусни ястия. Винаги съм ви поддържала чист и спретнат. Няма да ви карам да се жените за мен. Обещавам! Освободете ме и ще изпълня всяко ваше желание. Внимавай! Фред. Предупреди Мери Попинс и се вратна горделиво. Ще убия с един куршум два зайка. А сега нека помисля. Мърмуреше мистър Туигли. Той притисна пръсти към слепоочията си. Джейн и Майкъл виждаха какви усилия полага да си пожелае нещо наистина полезно. За момент той се завъркя, задълбочен в мислите си. После погледна нагоре. Усмихна се и плесна с ръце. Мисис Кламп, каза той весело. Вие ще бъдете свободна. Ще пожелая за вас златен дворец и питка с месо всеки ден за вечеря. Но той смигна на Мери Попинс, дворец според моите представи, Мисис Клъмп и питката с месо също. Барабаните на тавана и свириха туш. Мисис Кламп погледна Мери Попинс и се усмихна триумфално. Аха! Възкликна тя самодоволно. Какво ти казах? Но още докато казваше това, горделивата и кратко усмивка увехна. Тя се превърна в гримаса на чист ужас. Защото мисис Кламп вече не беше голяма дебела жена, нейното закръглено тяло бързо се смаляваше. Краката и кратко, въртящи се на скърцащия пот, ставаха все по-малки при всяко завъртане. Какво е това? Задъхваше се тя. Какво би могло да бъде? Ръцете и краката и кратко ставаха къси и тънки, а фигурата и кратко се смали до половината от размера и кратко. Полиция. Пожар. Убийство. СОС. Тя се смаляваше и гласът и кратко ставаше все потънък и потънък. О, мистър Туигли! Какво направихте? Полиция. Полиция. Свъртеше тънкото и кратко гласче. Докато тя викаше, подът се изви в сърдита вълна и я изхвърли въздуха. Тя отскочи с отчаян крясък и заподскача като топка из стаята. През това време ставаше все по-малка и дори движенията и кратко бяха по-насечени. В един момент тя беше с размера на котенце, а в следващия... Не по-голяма от малко мишле. И така подскачаше, отскачаше и се тупкаше до края на тавана, докато стигна един малък златен дворец, който внезапно се беше появил от някъде. О, не трябваше да го моля за нищо. Какво направи той с мен? Хленчеше мисис Кламп с тънкото си гласче. Като погледнаха през едно от златните прозорчета... Децата видяха как мисис Кламп сяда на стол пред малка питка с размерени играчка. Тя започна да я реже с отсечени движения и вратата на двореца с трясък се затвори. В този момент кутиите престанаха да се въртят. Музиката спря и таванът потъна в тишина. Мистър Туигли скочи от кутията си и изтича към златния дворец. Той го вдигна с радостен вик и погледна вътре. Много умно! Наистина заслужавам похвала. Сега всичко, което трябва да се доправи е един процеп за монетите и тогава дворецът ще е подходящ за Брайтанския панаир. Едно пени, само едно пени, приятели. За да видите как дебелата жена яде питка с месо. Бързайте. Бързайте, само едно пени, люшкайки двореца. Мистер Туигли весело танцуваше из стаята. Джейн и Майкъл скочиха от котиите си и се затичаха след него, дърпайки го за краищата на пълтото. Те надникнаха през прозорчетата да видят мисис Кламп. На кукленото и кратко лице беше изписан страх, докато ръжеше своята куклена питка. Това беше шестото ви желание. Напомни му, Майкъл, така е, наистина. Съгласи се, мистър Туигли. Поне веднъж си пожелах нещо полезно. Щом като има желание, има и начини, нали разбирате? Особено, ако тя е наблизо, той кимна към Мери Попинс, която слизаше по възможно най-величествения начин от музикалната си котия. Вземете си шапките, моля! Искомандва тя остро. Искам да се прибера вкъщи за чаша чай. Да не съм Камила в пустинята. О, само един момент, молим те, Мери Попинс. Мистер Туигли има още едно желание. Джейн и Майкъл заговориха едновременно, потривайки ръце. О, да, наистина имам. Съвсем бях забравил. А сега, дали да, улица, Черешова, нали помниш, Фред. В глас на Мэри Попинс имаше предупреждаваща нотка. О, радвам се, че ми напомни. Една секунда. Мистър Туигли сложи ръка на челото си и отново прозвуча мелодия. Какво си пожелахте? Попитаха Джейн и Майкъл. Но мистър Туигли, изглежда, изведнъж беше оглушал, защото не обърна никакво внимание на въпроса. Той им стисна бързо ръцете, като че ли след всички желания сега искаше да бъде сам. Трябва да си тръгвате. Така ли каза? Колко тъжно! Това твоята шапка ли е? Е, добре, радвам се, че дойдохте. Надявам се тези твоите ръкавици ли са, скъпа мери? Надявам се отново да ми дойдете на гости, когато имам нови желания. Кога ще бъде това? Попита Майкъл. О, след около 90 години или някъде около толкова, отговори на определено мистър Туигли. Но ние ще сме съвсем стари тогава, каза Джейн. Може би, отговори той и свира мене. Но поне няма да сте толкова стари, колкото аз. И така, той целу намери Попинс по двете бузи и ги изпрати от стаята. Последното нещо, което видяха, беше радостната усмивка, с която той започна да наглася процепа за монети върху замъка на мисис Кламп. По-късно, когато си мислеха за това, Джейн и Майкъл никога не можеха да си спомнят как се върнаха на улица, черешова от къщата на мистър Туигли. Изглеждаше така, сякаш в първия момент те бяха още на прашното стълбище, а в следващия тичаха след Мери Попинс в перлената вечерна светлина. Джейн се озърна да погледне за последен път малката къщичка. Майкъл! прошепна тя стреснато. Тя е изчезнала. Всичко е изчезнало, той се обърна. Да, Джейн беше права. Малката улица и старинните къщички ги нямаше никъде. Пред тях бяха само сенките на парка и добре познатата извивка на улица, Черешова. Добре де, къде всъщност бяхме този следобед? Попита Майкъл, оглеждайки се наоколо. Но явно му трябваше някой по умен от Джейн за да отговори на този въпрос. «Трябва да сме били някъде», каза тя дълбокомислено. Това не беше достатъчно за Майкъл. Той се затича към Мери Попинс и я дръпна за най-хубавата и кратко синя пола. «Мери Попинс, къде бяхме днес?» «Какво се случи на мистер Туигли? Откъде да знам?» Отряза го Мери Попинс. «Да не съм енциклопедия, но той е изчезнал». И улицата е изчезнала. А предполагам, че и музикалната котия също изчезнала. Онази, върху която той се въртеше този следобед. Мери попин рязко спря на паважа и се втренчи в него. Мой братов чет върху музикална котия. Какви глупости говориш, Майкъл Банкс. Но той го правеше. Извикаха Джейн и Майкъл едновременно. Ние всички се въртяхме върху музикални кутии. Всеки от нас, според неговата собствена истинска музика, а твоята беше Вито Хоро се извива. Очите и кратко светеха хладно в тъмнината. Изглеждаше, сякаш ставаше по-голяма, докато ги гледаше. Всеки според своята Хоро въртяхме. Наистина, тя беше толкова сърдита. Едва можеше да подбира думите си. На върха на музикална котия ли каза, значи това получавам като благодарност за усилията си. Вие прекарахте следобеда в компанията на добре възпитана и добропорядъчна двойка като мен и моя братовчет. И всичко, което правите след това, е да ни взимате на присмех. Да се въртим и въртим в кръг, видите ли, вие двамата и две карфици не струвате. Заслужавате да ви оставя тука и никога да не се върна при вас. Предупреждавам ви. Навърха на музикална котия, значи, не спираше тя, бързайки през гъстяващия се мрак. Трък-трак, трък-трак, тракаха трък, топчета и кратко попаважа. Дори гърбът и кратко изглеждаше сърдит. Джейн и Майкъл побързаха след нея. Опасно бе да се спори с Мери Попинс. Особено когато е в такова настроение. Най-добре бе да не се казва нищо. И да се радват, че няма никой на улицата, който да и кратко предложи две карфици. Те мълчаливо вървяха след нея, обмисляха следобедното приключение, споглеждаха се и се чудеха. О, Мери Попинс! Със слънчева усмивка каза мисис Банкс, когато им отвори входната врата. Съжалявам. Но в крайна сметка няма нужда от твоя братовчет. Току-що опитах пианото отново. И то си е напълно акордирано. Същност, по-добре от всякога. Радвам се, госпожо, каза Мери Попинс и крадешком се погледна в огледалото. Моят братовчет няма да ви поиска никакви пари. Ами, мисля, че не би трябвало. Възкликна мисис Беангс очудено. Та той дори не е идвал тук. Точно така, госпожо, каза Мери Попинс и Сункия, обръщайки се към стълбите. Джейн и Майкъл тайно си размениха погледи. Това трябва да е било седмото желание. Прошепна Майкъл, а Джейн му кимна в отговор. Чурулик, чурулик, чурулик. От парка се изля цял поток сладка музика. Звучеше много познато. Какво ли е това? Очуди се мисис Банкс и изтича да отвори вратата, за да послуша. «Боже господи! Това е слава й. Отгоре, от клоните, се сипеха звуци, като сливи от дърво. Те изгаряха нощния въздух. Пробиваха гъстия мрак. Колко странно!» Каза мисис Банкс. «Те никога не пеят в града». Зад гърба и кратко децата кимнаха и се спогледаха хитро. На мистър Туигли е промърмори Джейн. Той го е освободил, добави Майкъл Меко. И те знаеха, когато слушаха страстната песен, че някъде, някак си съществуваше мистър Туигли, толкова истински, колкото малката златна птичка, която пееше сега в парка. Славеят пропя още веднъж и замлъкна. Мисис Беангс въздъхна и затвори вратата. Бих искала да зная откъде идва. Промълви тя замечтано, но Джейн и Майкъл, които биха могли да и кратко кажат, бяха вече на половината път нагоре по стълбите. Така че не казаха нищо. Има неща, които могат да бъдат обяснени, те, и неща, които не могат да бъдат обяснени по никакъв начин. Освен това имаше кифлички със тафиди за чая, а те знаеха какво ще каже Мери Попинс, ако посмеят да накарат да чака. Трета глава Котарак, който гледаше краля. Майкъл го болеше зъб. Той лежеше в леглото, виеше от болка и поглеждаше Мери Попинс с крайчето на окото си, за да види дали го забелязва. А тя седеше старото кресло и съсредоточено навиваше на кълбо вълнена прежда. Джейн беше клекнала пред нея и държеше чиленцето. От градината идваха викове на близнаците, които играеха на поляната селан и Анабел. В детската стая беше тихо и спокойно. Кълбото на намери Попинс ставаше все по-голямо и по-голямо. Часовникът издаваше кротки звуци, като доволна кокошка, която току-що снесла яйце. Защо трябва мен да ме боли зъб, а не Джейн? Оплакваше се Майкъл. Той разхлъби шала, с който Мери Попинс беше стегнала бузата му. Защото вчера яде прекалено много сладки неща, отговори Мери Попинс на търтено. Но нали това беше моят рожден ден? Запротестира той. Рожденият ден не е повод да се превърнеш на кофа за буклук. Мен, например, не ме болят заби след моя рожден ден. Майкъл я е изгледа. Понякога му се искаше Мери Попинс да не бъде толкова безупречна. Но никога не смееше да си го признае. Ако умра, предупреди я той, ти ще съжаляваш. Жестоко ще съжаляваш, че не си била по-добра с мен. Тя е сум тя важно и продължи да си навива кълбото. Майкъл хвана бузата си с две ръце и започна да разглежда детската стая, търсейки успокоение от болката. Всичко изглеждаше познато като стар приятел. Тапетите, дървеното конче, износеният червен килим. Погледът му се плъзна по полицата над камината. Там бяха компасът, долтанската купа, едно бурканче с дребни бомбони, пръчката от старото му хвърчило и шивашкият метър на Мери Попинс. Погледът му се задържа върху подаръка, който Леля Флоси му донесе вчера, малко котенце от бял порцелан, Нашарено с сини и зелени цветя. То седеше там с прилежно събрани предни лапички и опашка, още по-прилежно овита около тях. Слънцето огряваше порцелановия му гръб. Зелените му очи оглеждаха сериозно стаята. Майкъл му се усмихна дружелюбно. Той обичаше леля луси и харесваше подаръка, който тя му донесе. Болката в забава го прониза отново. О! Извика той. Тази болка направо пробива венците ми. Майкъл погледна трагично Мери Попинс. И никой не се интересува колко ме боли. Добави той горчиво. Мери Попинс му хвърли подигравателно усмивка. Не ме гледай така. Почти проплака той и сграбчи болната си буза още по-здраво. Защо да не те гледам? Нали знаеш поговорката? Че и котката има право да гледа краля, нали така? Да, но аз не съм крал, измърмори той. Ай, ти не си котка, Мери Попинс. Той се надяваше, че тя ще започне да спори и ще отвлече вниманието му от зъба. Искаш да кажеш, че всяка котка може да гледа краля? Дали и котарака на Майкъл би могъл? Попита Джейн. Мери Попинс погледна нагоре. Сините и кратко очи се впиха в зелените очи на Котарака, а и Котарака отвърна на погледа и кратко. Последва пауза. Всяка котка, каза Мери Попинс на края. Но този Котарак даже повече от другите. Усмихвайки се на себе си, тя отново подхвана кълбото прежда, а на полицата над камината нещо се раздвижи. Порцелановият Котарак размърда порцелановите си мустаци, вдигна главата си и се прозина. Децата видяха дори блестящите му зъби и дългия розов котешки език. След това котарака високо изви светистия си гръб и се протегна мързеливо. После едно махване на опашката и той скочи от полицата. Плок. С четирите лапи на килима. Мъръра. каза котарака и мина по килимчето пред камината. Спре се за момент до Мери Попинс и леко и кратко кимна. След това скочи на перваза на прозореца, гмурна се в бляскавата слънчева светлина и изчезна. Майкъл забрави за забобола си и застина с отворена уста. Джейн изпусна чиленцето, втренчена в прозореца. Но, заекваха и двамата. Как? Защо? Къде? Да види кралицата, отговори Мери Попинс. Тя си вкъщи всеки втори петък. Не гледай така, Джейн, че вятърът може да се промени. Затвори си устата, Майкъл. Зъбът ти ще истине, Майкъл бързо си затвори устата. После бързо я отвори отново, но аз искам да знам какво стана. Възкликна той. Наликота ръка е от порцелан. Той не е истински. И въпреки това, скочи. Видях го. Защо ще иска да види кралицата? Попита Джейн. Заради мишките, отговори Мери Попин спокойно. И до някъде заради добрите стари времена. Тя се загледа в далечината и отпусна ръце върху кълбото прежда. Джейн хвърли предупредителен поглед на Майкъл. Той се измъкна нетърпеливо от леглото и препълза през стаята. Кръслото изкърца... Когато той се облегна на него, номери Мери Поппинс не обърна внимание. Тя гледаше за мечтано през прозореца. Имало едно време, започна тя бавно, като че ли четеше от лист слънчева светлина. Имало едно време един крал, който си мислял, че знае практически всичко. Не бих могла да ви изброя дори най-малката част от нещата, които той си мислял, че знае. Главата му била пълна с числа и факти както на ръд те пълен със рънца. Но това правило кралят изключително разсеян. Нещата, които този мъдър мъж забравил, били повече от рибата в морето. Едва ли ще ми повярвате, ако ви кажа, че той дори забравил собственото си име, което било кол. Премьер-министърът, обаче, имал отлична памет и му го напомнял от време на време. Любимото занимание на този крал било да мисли. Той мислял цяла нощ и цяла сутрин. Той мислял по време на ядене, а също мислял и в банята. Той никога не забелязвал какво се случва под нос му, защото, разбира се, той винаги мислял за нещо друго. А нещата, за които той мислял, не били, както можете да предположите, благоденствието на собствения му народ и как да го направи щастлив. Съвсем не. Мозъкът му бил заед с други въпроси. Заброя на индусите в Индия, например, и дали северният полюс е по-голям от южния, и дали прасетата могат да се научат да пеят. Но не само той се притеснявал за тези неща. Той принуждавал всички останали и също да се притесняват за тях. Всички, освен премьер-министъра, който изобщо не бил мислещ тип човек, а просто един стар човек, който обичал да седи на слънцето и да не прави абсолютно нищо. Но той много внимавал краля да не разбере това, защото се страхувал, че ще му отреже главата. Кралят живеел в дворец, направен изцяло от кристал. Първите дни на неговото царуване дворецът блестял толкова ярко, че минаващите наблизо затваряли очите си, за да не ослепеят. Но постепенно кристалът станал потамен и прахът на сезоните помрачил неговата яркост. Нямало свободен човек, който да го почисти. Защото всички били заяти да помагат на краля да мисли своите мисли, дори готвачите, камериерките и останалата прислуга. Във всеки момент на тях можело да им бъде заповядано да оставят работата си и да бързат по кралски задачи. Например, за Китай, да преброят копринените буби. Или да открият дали Соломоновите острови се управляват от Савската царица. Когато се връщали с писъците си от факти... Кралят и придворните ги записвали в огромни книги, подвързани с кожа. Ако някой се връщал без отговор, неговата глава веднага бивала отрязвана. Единственият човек в двореца, който не трябвало нищо да прави, била кралицата. По цял ден тя седяла на златния си трон и усуквала колието си от сини и зелени цветчета, което било закачено на врата и кратко. Понякога тя избухвала в плач и дърпала нагоре хермелиновата си мантия, защото дворецът, който ставал все по и по бил нападнат от мишки. А мишките, както всеки ще ви каже, са нещо, което нито една кралица не може да понася. О! Казвала тя с лека въздишка и се облегала на облегалката на трона си. И всеки път, когато тя плачела, кралят се мръщал. Тишина, моля! Казвал той със страшен глас. Защото и най-малкият шум прекъсвал неговото мислене. Тогава мишките се изплашвали за известно време и никакъв шум не се чувал стаята. Освен скърцането на гъщите пера, с които кралят и придворните пишели, добавяйки нови факти към тези в кожените книги, кралицата никога не давала заповеди, дори и на собствените си камериерки. Защото краля, най-вероятно, щел да ги отмени. Да се поправи фустата на кралицата ли? Питал той грубо. Каква фуста? И защо изобщо да си хъбим времето да говорим за фусти? Вземете писалка и запишете тези важни факти за птицата Феникс. И така, камериерките му се подчинявали, докато кралицата или поправила фустата си сама, или я носела скъсана. Какво отвратително положение, бихте казали вие? И наистина Имате право. Но не трябва да си мислите, че е било така винаги. Кралицата, докато седяла самотна на своя трон, често се сещала за първите дни от нейния брак с краля. Колко висок и красив бил той, със силен бял врат и румени бузи, с кичури коса, обвиващи главата му като листата на камелия. Ах! Въздишала тя, спомняйки си миналото. Как и кратко подавал от собствената си чиния Емеденки и Филийки, намазани с масло. Как лицето му изразявало такава любов, че сърцето и кратко се обръщало в гърдите и кратко, и тя извръщала глава от смущение и искрена радост. Но ето, че дошла съдбоносната вечер. Очите ти са полярки от звездите, и краля отместил погледа си от лицето и кратко към бляскавото небе. Но вместо, както обикновено, да погледна отново към нея, той продължил да гледа нагоре. Чуде се, казал той замъщено, колко точно звезди има там. Мисля, че ще трябва да ги преброя. Една, две, три, четири, пет, шест, седем. И той продължил да ги брои, докато кралицата заспала. 1249, казал той, когато тя се събудила. Така ти е разбрала, че краля е броил звездите цяла нощ. След това вдигнал всички придворни от леглата им и не могъл да се успокои, докато не ги накарал да преброят звездите. И тъй като нямало дори два еднакви отговора, краля бил много сърдит. Така започнало всичко. На следващия ден краля възкликнал. Твоите бузи, скъпа моя, са като две рози. Кралицата била много щастлива, докато той добавил. Но защо рози? Защо не тиквички? Защо бузите са розови, а тиквичките са зелени? И обратно. Това е много сериозен въпрос. Трябва да помисля за това. На третия ден той казал, че зъбите и кратко са като перли. Но преди кралицата дори да успее да се усмихне, той продължил. И какво като са? Всеки има, в края на краищата, определен брой зъби, и повечето от тях са като перли. Самите перли, обаче са голяма рядкост. Много по-важно е да се помисли за тях. Той събрал най-добрите гмурци в кралството си и ги пратил под водата. И от този ден нататък краля винаги мислял. Интересувал се само от събирането на знания и никога вече даже не поглеждал кралицата. Поточно, макар и да поглеждал в нейна посока, той вероятно не я виждал. Защото толкова упорито работел над книгите и записките си, че скоро станал късоглед. Закръгленото му румено лице вече станало слабо избръчкано, а косата му побеляла на млади години. Той не я почти нищо, освен съндвичите с лук сирене, когато старият премьер министър му съобщавал, че вечерята е на масата. И така, представете си колко самотна била кралицата. Понякога старият премьер-министр се промъквал тайно до трона и кратко и я потопвал нежно по рамото. Понякога малкият паш, който пълнил мастилниците, вдигал очи и кратко се усмихвал зад гърба на краля. Но нито старият човек, нито момчето могли да отделят достатъчно време да забавляват кралицата, защото се бояли да не загубят службата си. Но не трябва да мислите, че кралят искал да бъде груб и невнимателен. Всъщност, на него му се струвало, че неговите поданици са по-щастливи от повечето поданици на света, защото си имали крал, който знае практически всичко. Но докато той бил заед със събирането на знания, народът му обеднявал все повече и повече. Къщите се рушили, полято оставали необработени, защото кралят се нуждаел от всички мъже да му помагат в мисленето. Колкото до жените, те всичките били ужасно недоволни. На тях им се струвало, че тези кралски знания били глупости на търкалета. Защото как можеш да нахраниш едно бебе с факти или да платиш рента с мислене? Дори говедарките и пастирките на гъски били объркани. И като си спомните, че това са били най-щастливите хора на света, защото те били уверени, че са предрешени принцове и принцеси, ще разберете какво е било истинското положение на кралството. Най-после дошъл денят, в който всичко се преобърнало. Кралят и придворните както винаги работели на бюрата си в заседателната зала. Кралицата седяла и слушала скърцането на перата и цвърченето на мишките. И докато тя си седяла спокойно, една мишка прекосила стаята и започнала да мия е мустаците си точно пред трона. Кралицата ахнала от уплаха, но веднага запушила устата си с ръка, защото се бояла, да не би да притесни краля. Тя се завила с хермелиновата симантия и седяла така, треперейки от ужас. Изведнъж видяла на прага на залата един котарак. Това било малко котенце, пухкаво като глухарче и бяло като захарче от върха на опашката до върха на мустаците му. То вървяло смързелива, поклащаща се походка, сякаш нямало никаква работа и цялото време било на негово разположение. Зелените му очи светели, когато влязло през вратата. За момент то се спряло на ръба на килима и погледнало любопитно кралят и придворните му, надвесили се над дебелите книги. След това обърнало зелените си очи към кралицата. Внезапно котът трепнало и козинката му настрахнала. Гърбът му се извил като гърбица на камила. Мостаците му се изправили като стоманени шищета. То претичало през заседателната зала и се гмурнало по трона. Оттам се чул див котешки вик. И приглушено цвърчене. И нишката вече е нямало. Тишина, моля! Не дай да правиш такъв ужасен шум, скъпа моя! Той прекъсва мислите ми. Казал краля сърдито. Не бях аз, казала кралицата смирено. Беше котарака. Котаракът ли? Казал краля Расияно, без дори да повдигне главата си. Котките са четири краки същества, покрити с козина. Те се срещат или диви, или домашни във всички части на земното кълбо, с изключение на полярните кръгове. Те едат мишки, риба, карантия и птици. Общуват или чрез мъркане, или чрез земаукане, в зависимост от настроението. Саможиви са и обикновено се смята, че имат 9 живота. За по-подробна информация за котките ви, страница 2, том 7, рафт, д, в библиотека номер 5 от лявата страна, като влезеш от вратата. Така. Ето. Но какво е това? Кралят стреснато вдигнал поглед от страницата. Защото на бюрото пред него седял котарака. Ако обичаш, «Бъди внимателен», – казал краля на Търтено. «Стъпил си точно върху най-новите ми данни. А те са по един много важен въпрос. Дали турците наистина идват от Турция и ако не, защо?» «Е, добре, какво искаш?» «Говори! Не мрънкай!» «Малко не дочувам. Искам да те погледна». Казал спокойно котаръка и обвил сопашка мастилницата. Охо. Значи това искаш, така ли? Е, добре. Котката може да гледа краля, както се казва. Нямам никакви възражения. Заповядай. Кралят се облегнал на стола и обърнал лицето си наляво и надясно. Така че котаръка да може да го види от двете страни. Котаракът гледал замислено краля а придворните оставили писалките си и също гледали очудено. Последвала дълга пауза. Е, казал краля с любезна усмивка, и какво мислиш за мен, ако мога да попитам? Не кой знае какво. Казал котарака равнодушно, облизвайки дясната си предна лапичка. Придворните потреперили и грабнали писалките си. Какво? Изревал краля. Не кой знае какво, така ли? Нещастно не животинче, очевидно ти изобщо не си наясно кой крал гледаш. Всички крале доста си приличат, казал Котарака. Нищо подобно, отвърнал краля сърдито. Кажи ми името поне на един крал, който да знае толкова, колкото знам аз. Сигурно не ти е известно, че при мен идват професори от всички краища на Земята да се консултират за по половин час. Моята колекция от факти е ненадмината. надмината. Моят двор се състои от най-добрите хора. Самият джак, обиецът на гиганти, прекупава градината ми. Стадата ми се гледат не от кой да е, а от знаменития играч на Криеница. Късметът на кралството ми се пази от 24 врани. Значи, казваш, нищо особено, а? А ти кой си? Бих искал да зная. Че си позволяваш да говориш за краля по този начин? О, просто един кота Отвърнал той. Четири крака, опашка и чифт мустаци. Това и сам го виждам. Отсекал краля. За мен няма значение, как изглеждаш. Интересува ме само колко знаеш. О, аз знае всичко. Отвърнал кота спокойно и облизал върха на опашката си. Какво? Избухнал краля. Ти ли го казваш, едно от най-дълните и примитивни същества? Знай, че спокойно мога да ти отсека главата. Така и ще направиш, казал котарака. Но всичко с времето си. Знаеш всичко, а? Хай да бе, нещастно животинче. Няма нито едно живо същество, което да знае всичко, дори и аз самият, макар че съм толкова мъдър. С изключение на котките, възразил котарака. Всички котки, уверявам те, знаят всичко. Много добре, изпрахтял краля. Но ще трябва да го докажеш. Ако наистина си толкова умен, ще ми отговориш на три въпроса. И тогава да става, каквото ще става. И се усмихнал презрително. Щом като проклетият котарак продължавал да нахълства, Трябвало да си понесе последствията. Сега, казал краля, облягайки се на стола и преплитайки пръстите си, моят първи въпрос е, един момент, моля, прекъснал го хладнокръвно котарака. Аз не мога да отговарям на твоите въпроси, докато не определим условията. Нито един котерак не би постъпил толкова глупаво. Аз съм готов да сключа сделка с теб. Ето условията ми. Вече се съгласихме, че ти ще ми зададеш три въпроса, но ще бъде честно и аз след това да ти задам също толкова. И който от нас печели, ще поеме управлението на твоето кралство. Придворните изпуснали писалките си от очудване. Очите на краля ще ли да изкочат от изумление, но той преглътнал думите, които напирали в гърлото му и безгрижно се разснял. Много добре, казал той високомерно. Това е ужасно губене на време и ти, а не аз, ще съжаляваш за това. Но аз приемам твоята сделка. Тогава свали си короната, изкомандвал Котарака, и я сложи на масата между нас. Кралят свалил короната от рушавата си глава и скъпоценните камъни блеснали на слънчевата светлина. Хайде, като сме рекли, да приключваме по-бързо с тази глупост. Трябва да продължа работата си, казал той троснато. Готов ли си? Добре, ето го първият ми въпрос. Колко двуметрови мъже ще са ти необходими, за да обиколиш екватора, ако ги разположиш точно един след друг? Това е много лесно, отвърнал котара с усмивка. Просто разделяш дължината на екватора на две. Аха! Извикал кралят и го погледнал хитро. Всичко това е много хубаво, но каква е дължината му? Каквато и да е дължина, казал Котарака равнодушно. Тя не съществува реално, както знаеш. Защото екватурът е чисто въображаема линия. Придворните се спогледали ужасени. Те никога не били чували някой да говори по този начин. Лицето на краля потъмняло от неудоволствие. Добре, казал той кисело. Кажи ми тогава това. Каква е разликата между слона и носача на гарата? Няма никаква разлика, отвърнал веднага Котарака. Защото те и двамата пренасят багаж. Но, възразил я досано краля. Това не са отговорите, които очаквах. Наистина трябва да опиташ да бъдеш сериозен Не мога да отговарям това, което очакваш, казал Котарака. Това са верните отговори на твоите въпроси. Всяка котка би ти го казала. Кралят цъкнал сърдито с език. Тези глупости излизат извън рамките на шегата. Това е фарс. Това не е нищо, освен глупости на търкалета. Добре, ето и третият ми въпрос, ако можеш да отговориш поне на него. По усмивката на краля личало, че този път той е уверен, че ще постави котарака на мястото му. Кралят величествено протегнал ръка и започнал. Ако дозина мъже трябва да изкупаят яма, дълбока 15 километра, като работят по 8 часа на ден, колко време ще мине, включвайки и почивните дни. Преди да може окончателно да захвърлят кирките си, очите на краля блестели триумфално. Той погледнал победоносно котарака. Но котарака вече имал готов отговор. Две секунди. Отвърнал той бързо, леко потупвайки сопашката си. Две секунди. Тилът ли си? Отговорът е в години. Кралят потривал ръце радостно при мисълта за грешката на котарака. Повтарям, казал Котарака. Това ще им отнеме само две секунди. Да копаеш такава яма е изключително глупаво. 15 километра дълбока, биха казали те. Защо? Подяволите е необходимо това, това няма никакво значение, казал сърдито краля, но всеки въпрос трябва да има смисъл. Именно смисълът е това, заради което се задава въпроса. А сега, казал Котарака, смятам, че вече е мой ред. Добре, побързай. Вече ми загуби доста време, моите въпроси са къси и много прости, уверил го Котарака. Една котка би се сетила, докато си мръдне мустака. Нека се надяваме, че кралете са също толкова умни. А сега, ето го и първия въпрос. Колко високо е небето? Кралят изпрахтял като кон от задоволство. Това бил точно този вид въпроси, които той харесвал, за това го озарила усмивка на превъзходство. Да, разбира се, започнал той. Зависи как ще мериш. Ако мериш от равнината, височината ще е една, но ако мериш от върха на планината, резултатът ще е друг. И като се вземе това предвид, ще трябва да определим географската ширина и дължина, амплитудата, магнитудата и мултитудата, и като не забравяме и атмосферните, математическите, акробатическите и хистерическите условия, както и общата депресия, експресия, импресия и конфесия, заедно с... Извинете ме, прекъснал го Котарака. Това не е отговор. Опитайте отново, моля. Колко високо е небето? Очите на краля едва не изхвръкнали от яд. Никой до тогава не си позволявал да го прекъсва. Небето, продължил краля, е, я, е. Добре де, не мога да ви кажа точното число, разбира се. Нито пък някой друг може, уверявам ви. Той, може би, искам точен отговор, казал Котарака. Той преместил погледа си от краля към зяпналите придворни. Има ли някой тук, в тази зала на знанията, който е в състояние да отговори на въпроса ми? Нервно поглеждайки краля, премьер-министъра вдигнал трепереща ръка. Винаги съм смятал, промърморил той свенливо че небето е малко по-високо от полета на Орел. Аз, разбира се, съм стар човек и може би греша. Котарака рака плеснал са захарно белите си лапички. Не! Не! Прав си! Уверил го той нежно. Зелените му очи се срещнали за момент с оплашените очи на стария премьер-министр. Кралят изфучал презрително. Котешки глупости! Безумно браштолевен е. Котаракът помолил за тишина, вдигайки лапата си. Бихте ли отговорили на втория ми въпрос, моля? Къде може да се намери най-сладкото мляко? Лицето на краля моментално се прояснило и той си изправил по-самоуверено. Просто е като абава, казал той надменно. Отговорът, естествено, е Сърдиния. Кравите там се хранят смети рози и тяхното мляко е сладко като златен нектар. Или, може би, трябваше да кажа елегантните острови, където те се хранят не с какво да е, а с захарна тръстика. Или Гърция, където кравите хрупат сладко грозде. И сега, като се вземе предвид. Не мога да взема предвид нищо друго, казал Котарака, освен факта, че вие не отговорихте на въпроса ми. Къде е най-сладкото мляко, о, кралю, аз знам! Извикал малкият паш, спирайки да пълни мастилницата. В котлето над огнището, котаракът кимнал одобрително на детето и се прозинал в лицето на краля, а пъка си мислех, че сте толкова мъдър. Казал той подигравателно. Вие наистина може да сте на юмният от кралете, но някой друг отговори на въпроса ми. Не се мръщате, обаче, вметнал котарака, тъй като краля гледал сърдито към пажа. Все още имате шанс да спечелите. Ето го и третия ми въпрос. Какво е най-силното нещо на земята, очите на краля блеснали? Той хванал брадата си с тънките си пръсти и я погладил самодоволно. Тигърът, казал той дълбокомислено, е много силно животно. Същото се отнася за коня и за лъва. После, разбира се, идват морските приливи, както и гранитните жили на планините. Вулканите също имат страхотна сила. А също и нежнобелите ледени шапки на полюсите. Или това би могло да бъде китайската стена, или пък би могло и да не бъде. Прекъснал го кота рака. Може ли някой да ми каже, кое е най-силното нещо? Той огледал още веднъж заседателната зала. Този път заговорила кралицата. Аз мисля, казала тя кротко, че това трябва да е търпението. Защото търпението е това, което с течение на времето побеждава всичко. Зелените очи смело погледнали към нея. Така е наистина, съгласил се котаръка равнодушно. Той се обърнал към кралят и сложил лапата си върху короната. О, най-мъдрия от монарсите! Възкликнал Котарака. Бе Без съмнение ти си най-могъщият учен, а аз най-обикновена котка. Но аз отговорих и на трите ти въпроса, а ти на нито един от моите. Резултатът от състезанието, струва ми се, е ясен. Короната принадлежи на мен. Кралят се изхилил презрително. Не ставай глупав. Какво ще я правиш? Ти не можеш да създаваш закони и да управляваш хората. Ти дори не знаеш да четеш и пишеш. Да предам кралството си на Котарак. Трябва да съм полудял, за да го направя. Котаракът широко се усмихнал. Виждам, че твоите познания не обхващат и приказките. Защото, ако това беше така, ти щеше да знаеш, че отсечеш ли главата на Котарака, той веднага се превръща в истински принц. Приказки? Уффф! Те са нищо за мен. Аз мисля само за моето кралство. Твоето кралство, казал Котарака, прости ми, че трябва да ти напомня, вече не е твоя грижа. Всичко, което трябва да направиш сега, е да ми отсечеш главата веднага. Останалото остави на мен. Отсега нататък, тъй като очевидно на теб повече няма да ти трябват, аз ще взема на служба при себе си съветниците ти, премиер министъра Тази разумна жена, съпругата ти и това схватливо дете, твоя паш. Остави ги да си вземат шапките и да дойдат с мен, защото отсега ние четиримата ще управляваме кралството. Но какво ще стане с мен? Проплакал краля. Къде да отида? Как ще живея? Котаракът присвил очи, трябваше да мислиш за това по-рано. Повечето хора мерят седем пъти, преди да сключат сделка с котарак. Хайде, грабвай меча си, учени човече. И да ноде достатъчно остър. Спрете! Извикал премьер-министъра, като сложил ръка върху меча на краля. Сет не се обърнал към Котарака и се поклонил почтително. Сър, казал той смирено, и слушайте ме. Вярно е, че вие спечелихте короната в честна и равна битка. И може би е истина, че сте омадил принц, но ще трябва да отклоня вашето предложение. Служил съм на краля вярно още дните, когато бях паш в двора на баща му. И дали той е с корона или не... Дали управлява кралство или скита по безлюдни пътища, аз го обичам и съм му нужен. Аз няма да тръгна с вас, нито пък аз, казала кралицата и станала от златния си трон. Била съм до рамото му още дните, когато той бе млад и красив. Чаках го търпеливо дълги години. Мъдър ли е или глупав, богат или безпукнат грош, аз го обичам и имам нужда от него. Аз няма да тръгна с теб, нито пък аз, казал малкият паш и запушил скоркова коркова тапа шишенцето с мастило. Това винаги е бил моят дом. И краля е моят крал и аз му чувствам. Освен това на мен ми харесва да пълня мастилниците. Аз няма да тръгна с теб. Котаракът се усмихнал някак странно и зелените му очи блеснали, когато погледнал тримата, които му отказали. Какво ще кажеш за това, о, кралю? Казал Котарака, като се обърнал към бюрото. Но не последвал никакъв отговор. Защото краля плачел, премиер-министърът веднага побързал да му даде своята носна кърпичка. Кралицата отишла и застанала до него с ръце, притиснати към сърцето и кратко. О, мъдри човече, защо плачеш? Попитал Котарака. Защото се срамувам, изхълцал краля. Аз се перчих колко съм умен. Аз и мислех, че знае всичко или почти всичко. А сега откривам, че този стар човек и тази жена и това малко момче са много по-мъдри от мен. Не се опитвайте да ме успокоявате. Ридел той, а кралицата и премьер-министъра го държали за ръцете. Аз не го заслужавам. Аз не знам нищо. Аз дори не знам кой съм. Той закрил лицето си с ръце. О, аз знам, че съм крал. Безутешно плачал той. Аз знам и името си и адреса, разбира се. Но аз не знам, след всичките тези години, кой наистина съм аз. Погледнете ме и ще откриете, казал котарака кротко. Но аз ви гледах. Хълцукал краля в своята носна кърпичка. Не точно. Настоявал котарака, вие само ме поглеждахте от време на време. Котката може да гледа краля, казвате вие. Но краля може също да гледа котката. Ако правехте това, вие щяхте да знаете кой сте. Погледнете в очите ми, и вижте, кралят показал лицето си задносната кърпа и погледнал към котарака през сълзи. Очите му блуждаели по спокойната бяла котешка муцуна докато стигнали накрая до зелените очи на Котарака. В този блестящ, пронизващ поглед той видял собственото си отражение. Поблизо, поблизо, изкомандвал Котарака. Кралят послушно се навел поблизо, и докато той се вглеждал в тези бездънни очи, неочаквано станала някаква промяна с човека, който се виждал в тях. Неговото тънко заострено лице е постепенно станало попълно. Хлътналите страни се изпълнили в румени бузи, а бръчките около очите му се загладили. Ярки кестъняви кичури се закадрили около главата му. Кафява брада се появила в посивялата по му четина. Очите му започнали да блестят и тяхната светлина се разливала по променящото му се лице. Кралят ахнал от изумление и се усмихнал. И един голям румен човек му отговорил с усмивка в отразяващите котешки очи. О, небеса! Това съм аз! Извикал той. най сетне аз зная кой съм наистина. Кралят щастливо се разсмял. Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Сега виждам всичко. Аз изобщо не съм мислещ човек. Аз не съм нищо друго, освен стар веселяк. Той махнал с ръка на зяпналите придворни. Хей вие! Махнете тези писалки и листа. Изхвърляте записките. Изгорете бюрата. И ако някой ми спомене някой факт, аз саморъчно ще му отрежа главата. Кралят отново избухнал в наудържим смях и толкова силно прегърнал премьер-министъра, че едва не убил стария човек. Прости ми, мой верни приятелю. Крещал той. Донесете ми лулата и чаша пунш. Извикайте цигуларя, а ти, моя радост, мое съкровище, моя любов! Обърнал се той към кралицата с разтворени обятия. О, дай ми ръката си отново, скъпо създание, и аз никога няма да оставя. Сълзи на щастие рукнали от очите на кралицата, а краля нежно ги избърсал. Не ми трябват звезди в небето, шептял той, аз ги имам тук, в твоите очи. те, ако ви прекъсвам... Но какво ще стане с мен? Възкликнал котаръка. Е, ти имаш кралството. Ти имаш короната. Какво повече искаш? Попитал краля. Уф! Казал котаръка. Те не ми трябват. Приемете ги, моля, като приятелски подарък. Но никоя котка никога не дава нещо за нищо. И аз искам в замяна две малки неща. О, каквото и да е. Каквото си поискаш, казал кралят и направил щедър жест. Бих искал от време на време, казал Котерака, да идвам в двореца, за да видя мен. О, разбира се! Винаги си добре дошъл! Прекъснал го краля с доволна усмивка. За да видя кралицата, продължил Котерака, без да обръща внимание на забележката на краля. О, кралицата! Разбира се! Когато си пожелаеш, можеш да ни помагаш да се справяме с мишките. Моето второ желание, продължил Котарака, е малката огърлица от сини и зелени цветя, която кралицата носи на врата си. Вземи разбира се! Казал краля щедро. Тя и без това беше ефтина. Кралицата бавно вдигнала ръце и разкопчала огърлицата. Сгънала е на две и е омотала около котарака, осуквайки около цялото му пухкаво тяло и около опашката. Сетне тя дълго гледала в дълбоките му очи и котаракът гледал в нейните. И в този поглед се криели всички тайни, които кралиците и котките носят в сърцата си и никога не казват никому. «Аз съм си вкъщи всеки втори петък». Казала кралицата и се усмихнала на Котарака. «Ще дойда», казал Котарака и кимнал с глава. И като казал това, той се обърнал и, без да погледне никого повече, излязъл от заседателната зала. Огърлицата от сини и зелени цветчета блестяла върху неговата козина, а опашката му се поклащала назад напред като знаме. «Между другото», казал краля, точно преди Котарака да излезе, «сигурен ли си, че наистина се омадил съм принц?» Наистина ли можех да ти отрежа главата? Котаракът се обърнал и го погледнал предизвикателно. След това се усмихнал иронично. Нищо не е сигурно на този свят. Довиждане! Казал зеленоокият котарак. Той прескочил слънчевия прак и побързал надолу по стълбите на двореца. На муравата пред двореца една червена крава се възхищавала на отражението си в окрасеното с орнаменти изкуствено езерце. Кой си ти? Попитала тя, когато Котарака минал по нея. Аз съм Котарака, който видя краля, отвърнал той. Аз, отбелязала тя с поклащане на главата си, съм кравата, която прескача луната. А, така ли? Казал Котарака. И за какво? Кравата го погледнала очудено. Никога преди не били и кратко задавали този въпрос. И изведнъж тя разбрала, че може би има и нещо друго за правене, а не само да прескача луната. За пръв път цялата тази работа и кратко се сторила като една голяма глупост. Сега, като ме питаш, засрамила се кравата. Същност, мисля, че не знам, и се пуснала в тръз през моравата да обмисли този проблем. На градинската алея седяла голяма сива птица и шумно плескала с криле. Аз съм гъската, която снася златни яйца. Искрекала тя гордо. Наистина ли? Очудил се кота рака. А къде са малките ти гасенца? Гъсенцата ли? Гъската пребледняла. Е, сега, като питаш всъщност, нямам. Винаги съм знаела, че нещо ми липсва и побързала да си направи гнездо, за да снес обикновено яйце. Плок. Нещо зелено паднало пред Котарака. Аз съм жабата преластителка, каза да тя гордо. Защо ми го казваш, попитал Котарака? Е, предполагам, че поне имаш щастлив брак. Е, сега като ме питаш, не точно. Същност, е, ъъ, не. Признала жабата. И преди жабата да успее да мигне, Котарака вече отминал. Той продължил надолу по градинската алея, мустаците му потръпвали на сутрешния въздух. Неговата огърлица от сини и зелени цветчета блестяла на слънцето, а бялата му опашка се развявала като знаме. Когато изчезнал зад портите на двореца, всички, които го били видели, се почувствали богати и щастливи. Той ги бе погледнал с ярките си зелени очи и животът им бе поел в нова посока. Кравата, гъската и жабата били щастливи, защото сега сегата можели да престанат да правят глупави неща, които нямали смисъл и причина. Придворните също били щастливи, танцували по цял ден, цигулари им свирал, а през нощта пиели от бездънните чаши. Самият крал бил също изключително щастлив, защото вече не мислял за нищо. Кралицата била щастлива по простата причина, че краля бил щастлив. Малкият паш също бил щастлив. Сега той можел да пълни мастилниците с мастило и да ги излива обратно в шишенцето, без никой нищо да му казва. Но най-щастливият човек на света бил старият премьер-министр. Знаете ли какво направил? Той издал заповед. В заповедта се казвало – Краля заповядва на своите поданици да украсят дърветата с цветя и ленти и да танцуват около тях, да танцуват и празнуват, да пеят и да дебелеят и много да се обичат. И нещо повече било ясно написано в нея. Ако някой не се подчини на тези закони, краля веднага щял да му отреже главата. И като издал тази заповед, премьер-министъра решил, че е направил достатъчно. Той прекарал остатък от дните си. Без да прави нищо, просто седял на слънце в един люлещ се стол и си правил вятър с една клонка от кокосова палма. Що се отнася до котарака, той тръгнал по пътя си и обикалял света, украсен с пъстрато огърлица на кралицата и гледал всичко, което попадало пред погледа му със своите зелени, пронизващи очи. Някои казват, че той все още скита наблизо и далеч. И винаги, когато пътува, той търси някой който да отвърне на погледа му. Той може да бъде крал, или може би овчар, или просто миновач по градските улици. Ако срещне някой такъв, той остава с него за известно време. Не много дълго, но достатъчно дълго. Защото и една секунда стига, за да погледнеш в дълбоките му зелени очи и да откриеш кой си същност. Сънливият глас затихна. Слънчевата светлина се отмести от прозореца и вътре бавно се намести сянката. Нито звук не се чуваше в детската стая, само тиктакането на часовника. И изведнъж, сяка се връщаше от далечни разстояния, Мери Попин се обърна рязко към децата. Очите й кратко блеснаха сърдито. Мога ли да попитам, защо не си в леглото? Мислех, че умираш от болки в зъба, Майкъл. Какво си ме зяпнала, Джейн? Да не съм типа на ирджийска мечка. И като сграбчи кълбото си, тя отново стана същата Мери Попинс, като вихрушка. Майкъл претича списък през таята и се хвърли в леглото. Но Джейн не се помръдна. Чудя се коя съм аз. Каза тя меко. Дали сама на себе си, дали на Майкъл? Аз знам кой съм аз, каза Майкъл твърдо. Аз съм Майкъл Джордж Бенкс, от улица Черешова. И не се нуждае от някакъв сикотерак, за да ми го каже. Той не се нуждае от никого да му казва каквото и да било, умният господин в съзнайко. Мери Попинс му хвърли подигравателно усмивка. Когато той се върне, бавно промълви Джейн, ще погледна дълбоко в зелените му очи. Хайде да стига с тези дълбоки зелени очи. По-добре погледни собственото си черно лице и гледай да е чисто за вечеря. Както винаги и сумтя Мери Попинс, може би той въобще няма да се върне, каза Майкъл. Котарак, който е имал възможност да види краля, си мислеше той. Едва ли ще иска да прекара остатъка от дните си на полицата над камината. О, да, той ще се върне, нали, Мери Попинс? Гласът на Джейн беше изпълнен с безпокойство. Откъде да знам? Отсече Мери Попинс. Да не съм ти народната библиотека, но това е котато на Майкъл, започна да спори Джейн, когато гласът на мисис Беангс а е прекъсна. Мери Попинс. Чу се от стълбището. Били ми отделила един момент, децата се спогледаха въпросително. Гласът на майка им беше изпълнен с тревога. Мери Попинс бързо излезе от стаята. Майкъл пак дръпна отделлото си и двамата с Джейн пропълзеха до стълбището. Долу, във всеки дневната, мистър Банкс седеше свит на един стол. Мисис Банкс притеснено пипаше челото му и му даваше вода. Изглежда, че преживял някакъв шок, обясняваше тя на Мери Попинс. Можеш ли да ни кажеш, Джордж, какво точно се случи? Каквото и да е то, мистър Беанкс вдигна главата си. Лицето му беше като на призрак, нервен срив, само това. Работя твърде много. Привиждат ми се разни неща. Какви неща? Попита мисис Беангс. Мистер Беанкс отпи глътка вода. Тък му завивах в края на улицата, когато той потрепери и затвори очи. Аз го видях да стои точно до нашата порта. Видял си да стои какво? Попита мисис Беанкс трескаво. Едно бяло нещо. Беше нещо като леопард. По целия му гръб измежду козината му растяха незабравки. Когато стигнах до портата, то ме погледна. Един див зелен поглед, точно в очите ми. След това ми кимна и каза, Добър вечер, Беанкс. И продължи забързано по пътя. Но, възрази мисис Беанкс. Мистър Беанкс вдигна ръка, за да спре. Знам какво ще кажеш. Не, дей. Всички леопарди са затворени в зоологическата градина. Пък и по гърба им не растат незабравки. Много добре знам това. И аз знам, че нещото не беше наистина там. Но това просто показва, че наистина съм много болен. По-добре повика и доктор Симпсон. Мисис Беанкс се затича към телефона. От горното стълбище се чу подавено хихикане. Какво става с вас там? Попита мистер Банкс, но Джейн и Майкъл не можеха да отговорят. Обзеги бурно кикотене. Те се превиваха и търкаляха по пода, задавяха се и хълцаха от смях. Защото докато мистер Бенкс описваше причината за своя шок, едно бяло същество се беше полявило на прозореца на детската стая. То леко скочи от перваза на пода, прекоси стаята и подскочи на мястото си над камината. Сегато седеше там, с опашка, обвита около себе си и мустаци, пригладени към бузите. Украсено с малки, яркосини цветчета, мълчаливо и неподвижно, със зелени ококорени очи. На полицата седеше порцелановото коте на Майкъл. Ах, вие, коравосърдечни и безчувствени деца. Мистер Бенкс явно беше шокиран от тяхното поведение, но това само ги накара да се разсмеят още по-силно. Те се кикотеха, давеха и кашлеха и пак избухваха в неудържим смях, докато Мери Попинс не вдигна главата си нагоре и не ги фиксира с един от най-строгите си погледи. Тогава настъпи тишина. Не се чуваше и хлъцване. Защото този поглед, както Джейн и Майкъл знаеха, беше достатъчен, за да накара всеки го да спре да се хили. Четвърта глава Мраморното момче и не забравяйте да ми купите вечерния вестник. Каза мисис Бранкс, подаде две пени на Джейн и я е целуна за довиждане. Майкъл погледна майка си въпросително това ли е всичко? което ще ни дадеш? Попита той. Ако срещнем сладоледаджията, добре, де, каза мисис Беангс с наудоволствие, ето ви още 6 пени. Но аз мисля, че вие сте прекалено глезени деца. Когато аз бях малко момиче, не ядях сладолет всеки ден. Майка погледна с любопитство. Той не можеше да повярва, че тя някога е била малко момиченце. Мисис с скъса поличка и коса, стегната с панделки. Невъзможно. Предполагам, каза той навасено, че не си го заслужавала. Той мушна монетата от 6 пенса в джобчето на моряшкото си костюмче. Четири пенса за сладоледите, каза Джейн, а с останалите ще си купим големите приключения. Госпожице, направете ми път, ако обичате. Каза високомерен глас зад нея. По стълбите, набел в ръце, прилежна и кокетна като моден манекен, слизаше Мери Попинс. Тя сложи набел в количката и тръгна след децата, а сега, ходом марш, в парка. Изкомандва тя. И без никакви отклонявания. Надолу по алеята, боричкайки се, тичаха Джейн и Майкъл, а по петите им ги следваха Джон и Барбара. Слънцето се беше разпънало над улица, черешова като огромен светъл чадър. Дроздове и косове пееха горе на дърветата. Долу, в края на улицата, адмирал Бум Деловито косаше тревата пред къщата си. В далечината се чуваше маршова музика. Оркестърът свиреше в края на парка. По се разхождаха клюкарстващи госпожици под шарени чадъри, разменящи си последни новини. Пазачът на парка в летния си костюм, син, с червена ивица на ръкава, наглеждаше всички, като прекосяваше е муравите. Спазвайте правилата. Не газете тревата. Хвърляйте боклуците в кошчетата. Викаше той. Джейн се наслаждаваше сънената слънчева гледка. Това е също като в музикалната котия на мистър Туигли, каза тя щастлива въздишка. Майкъл допря ухото си до стъблото на един дъб. Струва ми се, че го чувам как расте. Извика той. Той издава тих, мек, скърцащ звук. Гледай да не заскърцаш след малко към къщи, ако не побързаш. Предупреди го Мери Попинс. Забранено е правенето на Буклук в парка. Викаше пазача, минавайки по алеята с липите. Ти си Буклук. Отвърна троснато Мэри Попинс и високомерно си главата. Пазачът си свали шапката, а лицето му се издължи, като гледаше отдалечаващия се гръб на Мэри Попинс. По начина, по който тя се усмихваше, личеше, че не се съмнява, че той продължава да гледа. И как би могъл да не гледа, мислеше си тя, та нали облечена с новото си бяло сако, с розова якичка и розово коланче, с четири розови копчета отпред. Не къде сме днес? Попита Майкъл. Това ще разберете по-късно. Отговори тя превзето. Аз само питах започна Майкъл. Тогава не питай. Посъветва го тя и предупредително изсумкия. Тя никога не ме оставя да кажа нещо. Мърмореше той под шапката на Джейн. Някой ден ще унемея и тогава тя ще съжалява. Те се тътреха след нея. Без да кажа ти дума, а слънцето меко приличаше. Мери Попинс буташе детската количка пред себе си, сякаш беше на някакво опасно рали. Насам, моля. Искомандва тя внезапно и завъртя количката надясно. Сега вече те знаеха къде отиват. Защото малката пътечка, по която свиха от алеята на липите, водеше към езерото. Там, зад сенчестите тунели, беше разположено огледалното къще вода. То блещукаше и танцуваше в мрежата от слънчеви лъчи и сърцата на децата затупкаха по-бързо, когато те тичаха към него по пътечката. Аз ще си направя лодка и ще отплавам за Африка. Извика Майкъл и веднага забрави, че е сърдит. Аз отивам за риба. Извика Джейн и се впусна в галоп след него. Със смях и радостни викове, размахвайки шапките си. Те стигнаха до блестящата на слънцето вода. Около езерото бяха наредени прашни зелени пейки, които търпеливо чакаха някой да седне на тях. Пътиците с крякане се разхождаха по брега и старателно търсеха корички хляб. До самата вода на езерото стоеше мраморна статуя на момчето с дълфина. Тя изкреше ярко бяла между езерото и небето. Едно малко парченце от нос на момчето беше отчупено а около глезена му имаше една черна и тънка като конец ивица. Един от пръстите на лявата му ръка беше счупен на сгъвката. Всичките пръсти на краката му бяха натрошени. Такато стоеше на своя висок пиедестал, леко прегърнало с ръка дълфина. Главата на момчето, с начупени мраморни кадрици, беше наведена към водата. То се вглеждаше в нея замислено с големите си мраморни очи. В основата на пиедестала с избледнели златни букви беше издълбано името Нелюс. Колко бяла той днес, дълбоко въздъхна Джейн, мижейки от светещия мрамор. И в този момент тя забеляза «Възрастния господин». Той седеше в краката на статуята и четеше книга с помощта на голяма лупа. Плешивата му глава беше прикрита от слънцето с една копринена носна кърпичка с вазелчета въглите. На пейката до него беше оставена черната му шапка. Децата зяпнаха странната фигура с очудени очи, но това е любимото място на Мери Попинс. Тя ще си ядоса, възкликна Майкъл. Така ли? Че кога съм си ядосвала? Чу се нейният глас зад гърба му. Тази забележка направо го шокира, но ти често си ядоса на Мери Попинс, каза той. Най-малкото по 50 пъти на ден. Никога. Отсече тя сърдито. Имам търпението на Боа. Просто си казва мнението. Тя се вратна и седна на пейката, която беше точно срещу статуята. След това погледна към възрастния господин. Това беше поглед, който би могъл да убие всеки друг, но на възрастния господин нищо му нямаше. Той беше потънал в книгата си и не обръщаше внимание на никого. Мери Попинс и сумтя раздразнено, извади от количката работната си чанта и започна да кърпи чорапи. Децата играеха около изкръщата вода. Това е моята лодка. Изрева от възторг Майкъл и грабна една шарена хартия от кошчето за буклук. Аз ловя риба, каза Джейн. Тя лежеше по корем, опънала ръката си над водата. Представяше си, че има въдица в ръката си и корда с кукичка и червей. Тя знаеше, че след малко някоя риба ще доплува мързеливо до кукичката и ще глътне червея. Тогава с рязко движение ще издърпа и ще занесе в къщи шапката си. Във въображението си тя вече чуваше, как мисис Брил казва, о, не може да бъде. Та това е точно това, което ни трябва за вечеря. Близнаците щастливо си пълзяха наоколо. Майкъл управляваше кораба си, попаднал в ужасна буря. Мери Попинс седеше изправена на своята пейка и поклащаше с единия крак количката. Сребърната и кратко игла проблясваше на слънцето. В парка всичко беше спокойно, съливо, неподвижно, тряс. Възрастният господин затвори своята книга и тресъкът разтърси тишината. О, за протестирате на глас, можехте да ме оставите да си довърша. Джейн и Майкъл се огледаха очудено. Те зяпнаха. Примигнаха. И зяпнаха отново. На тревата пред тях стоеше малката мраморна статуя. Момчето държеше в ръцете си мраморния дълфин и пиедесталът беше съвсем празен. Възрастния господин отвори широко уста. После затвори и я отвори отново. Е. Казахте ли нещо? Промълви той на накрая, а веждите му се качиха чак до върха на главата му. Да, разбира се, че казах, отвърна момчето. Аз четях през рамото ви оттам, той посочи празния пиедестал. Но вие затворихте книгата твърде бързо. Аз исках да довърша приказката за слона и да разбера, как му пораства хобот. О, моля за извинение, каза възрастният господин, нямах представа, е, е, за това. Разбирате ли, винаги спирам да чета в четири. Трябва да се прибера в къщи за чая. Той стана, сгъна носната си кърпа и взе черната си шапка. Е, тогава, щом като вече няма да четете, каза момчето невъзмутимо, можете да дадете книгата на мен. Възрастният господин се дръпна назад притискайки книгата до гърдите си. О, боя се, че не бих могъл да направя това. Каза той. Разбирате ли, аз току-що я купих. Много исках да я прочета, когато бях малък, но големите винаги я изкупуваха първи. Сега, когато се здобих със своя собствена, не мисляште да се разделям с нея. Възрастният господин гледаше статуята с безпокойство, сякаше страхуваше, че във всеки един момент тя може да му грабне книгата. Бих могла да ви разкажа за детето на слона. Джейн промърмури срамежливо на момчето. Той се обърна към нея с дълфина в ръце. О, Джейн, ще го направиш ли наистина? Възкликна изненадано момчето. Мраморното му лице светеше от удоволствие. Аз ще ти разкажа за жълтото куче Динго, каза Майкъл, и за пеперудата, която тропала с крак. Не, изведнъж възрази възрастния господин. Ето ме мен, с костюм, шапка и обувки. А той е чисто гол. Аз ще му дам книгата. Изглежда, добави той слежна въздишка, не ми е писано да я имам. Възрастният господин погледна книгата за последен път и след като я даде на момчето, веднага се обърна с явно желание да си тръгне. Но делфинът се беше размърдал и привлякал вниманието му, Затова той отново се обърна към момчето. Между другото, чудя се, как сте хванали това морско животно? Какво сте използвали, въдица или мрежа? Попита той с любопитство. Нито едното, нито другото, отвърна момчето с усмивка. Той ми е даден порождение. О, разбирам, закима възрастния господин. Въпреки че все още изглеждаше доста объркан. Е, аз трябва да си тръгвам. Приятен ден! Той приповдигна черната си шапка и забърза надолу по пътечката. Благодаря ви! Викна след него мраморното момче и с нетърпение отвори книгата. На свободната страница отпред беше написано с разкрачен почерк Уилям Уедерал Уилкинс. Ще задръскам неговото име и ще напиша моето вместо него. Щастливо се усмихна момчето на Джейн и Майкъл. Но какво е твоето име? И как можеш да четеш? Възкликна Майкъл изумено. Името ми е Нелус. със мях отвърна момчето, а чета с очите си, разбира се. Но ти си само една статуя, възрази Джейн, а статуите обикновено не се разхождат и не говорят. Интересно. Как слезе от пиедестала? Ами, скочих, отговори Нелеус и отново се усмихна, докосвайки мраморните си кадрици. Толкова съжалявах, че не мога да довърша тази приказка, че нещо се случи с краката ми. Първо те се свиха, после подскочиха и в следващия момент усетих, че съм на тревата, той сви пръщетата на малките си крака и зашляпа по земята. О, колко щастливи сте вие, човешките същества! че можете да правите това всеки ден. Толкова пъти съм ви наблюдавал, Джейн и Майкъл, и толкова пъти съм искал да сляза и поиграя с вас. А сега най-сетне моето желание си изпълни. О, кажете ми, че ми се радвате. Той докосна с мраморните си пръсти бузите им и затанцува около тях. Сетне, преди да му кажа ти дума, се втурна към езерото и потопи ръката си във водата. Значи... Такава била водата. Възкликна той. Толкова дълбока и синя, и толкова лека, като въздуха. Мраморното момче се наведе над искрещото езеро, а дълфинат махна с опашка, изплъзна се от ръцете му и се плесна във водата. Хванете го. Той ще потъне. Оплаши се Майкъл, но дълфина нямаше намерение да потъва. Той плуваше из цялото езеро. Порейки водата. Гмуркаше се, хващаше опашката си с уста, скачаше във въздуха и се гмуркаше отново. Представлението беше точно като номер в цирка. Когато дълфинат се върна мокър в ръцете на стопанина си, децата не се сдържаха и му заръкопляскаха. Хубаво ли беше? Попита Неляус завистливо. Дълфинат се усмихна и кимна. Хубаво! Извика добре познат глас за тях. Аз наричам това изключително баладжиство. Мери Попин стоеше на брега на езерото, а погледът и кратко беше остър като иглата и кратко закърпене. Нелеус подскучи на краката си с оплашен вид и сведе глава пред нея. Той изглеждаше твърде малък и срамежлив. Мога ли да попитам, кой ти позволи да слезеш долу? Лицето й кратко беше придобило обичайния и кратко ядосен вид. Нелеус виновно поклати глава. Никой замрънка той. Краката ми подскочиха от само себе си, Мери Попинс. Добре би било да скочат отново на мястото си. Нямаш право да слизаш от пьедестала си. Нелеус вдигна отново мраморната си глава и слънцето освети малкия му очукан нос. О, Мери Попинс! Не може ли да остана долу, замоли се той. Позволи ми да остана и поне малко да поиграя с Джейн и Майкъл. Ти не знаеш колко ми е самотно там горе, където мога да говоря само с птиците. Искрените мраморни очи я разчувстваха. Моля те, Мери Попинс. Прошепна той меко и събра умоляващо мраморните си ръце. Тя се загледа надолу замислено, сякаш взимаше решение. Погледът и кратко умекна. Лека усмивка се прокрадна на лицето и кратко и повдигна крайчетата на устните и кратко. Добре, но само за този следобед. Каза тя. Само този път, Нелеус. И никога повече. Никога, обещавам, Мери Попинс. Той се усмихна дяволито. Познаваш ли Мери Попинс? Очуди се, Майкъл. Откъде я познаваш? Искаше да знае той, защото изпитваше известна ревност. Разбира се, че я познавам. С усмивка възкликна Нелеус. Тя е много стара приятелка на баща ми. А как се казва баща ти? Къде е той? Джейн щеше да се пръсне от любопитство. Много далече. На гръцките острови. Той се казва краля на морето, очите на Нелеус си изпълниха с мъка. Какво прави той? Попита майкал. Ходи ли на работа в Сити? Като татко? О, не. Той никога никъде не ходи. Само стои на една скала над морето, държи три зъбец и надува рок. До него седи майка ми и реши косата си. Пелиас, моят по-малък брат. Свири в краката им с мраморна ръковина. По цял ден чайките летят над тях, хвърляйки черни сенки на мраморните им тела, им съобщават новините от пристанището. През те наблюдават корабите, които пристават на Кея и пак тръгват в морето. През нощта слушат как тъмните като вино води се блъскат в брега под тях. Колко хубаво! Възкликна Джейн. Но защо си ги напуснал? Тя си мислеше, че никога не би могла да остави мистър и мисис Бенкс и Майкъл сами на скалите в Гърция. Аз не исках да тръгвам, каза мраморното момче. Но как може една статуя да се противопостави на хората? Те винаги идваха да ни гледат, изучаваха, любопитстваха, докосваха ръцете ни. Те обясняваха, че сме били направени преди много време от знаменит скулптор. И веднъж един човек каза... Аз ще взема него и посочи мен. Така че наложи се да тръгна. За секунда Нелеус скри очите си зад перката на дълфина. Какво стана по-нататък? Попита Джейн. Как се озова в парка? В колет, каза Нелеус равнодушно и се изсня, като видя колко се очуди тя. О, не знаеш ли, ние, статуите, винаги пътуваме по този начин? Моето семейство много се търси. Хората ни искат за паркове, музеи и градини. Така, че ни купуват и ни пращат по пощата. Изглежда, никога не им хрумва, че някой от нас се чувстват самотни, той се поколеба за малко каква дума да избере. След това си вдигна гордо главата. Но нека не мислим за това. Възкликна. Сега е много по-добре, откакто вие двамата дойдохте. О, Джейн и Майкъл, аз ви познавам толкова добре, сякаш ще част от моето семейство. Знам всичко за хвърчилото на Майкъл и за неговия компас, за долтънската купа и Рубърт Санай, и даже знам какво вечер е обикновено. Никога ли не сте забелязвали, че ви слушам, или пък, че чета приказки през раменете ви, Джейн и Майкъл поклатиха глави. Знам, са в страната на чудесата на Изуст, продължи той. И по-голямата част от «Робинзон Крузо». А също и, и е всичко, което една дама трябва да знае, която е любимата книга на Мери Попинс. Но най-хубави са разноцветните комикси, особено у нези, които се наричат «Големите приключения». Какво става стигърчето Тим в новия брой? Дали ще се освободи от чичо мопси? Новият брой излиза днес, каза Джейн. Ще го прочетем заедно. О, Боже! Колко съм щастлив! Извика Нелиус. Имам детето на слона и новия брой на «Големите приключения», а и краката ми са толкова гъвкави. Не зная кога е рожденият ми ден, но мисля, че трябва да днес. Той прегърна дълфина и книгата и заподскача весело в тревата. Хей! Дънчанчан! Внимавайте къде ходите. Предупредително се провик на сладоледаджията. Той буташе количката си по край езерото. На количката пишеше с големи букви. Сприме и си купи едно. Чудесно удоволствие. Спри, спри, спри, спри. Завикаха децата бясно и се затичаха след количката. Шоколадов. Извика Майкъл. Лимонов. Извика Джейн. А малките дебели близнаци протегнаха ръце и с радост взеха това, което им дадоха. А ти какво ще искаш? Попита сладоледаджията, когато Нелеус приближи и застана срамежливо до него. Аз не знам какво да си избера, каза Нелеус. Никога досега не съм опитвал. Какво? Никога не си ял сладолет? Какво ти е, болен стомах? Момче с твоите размери би трябвало да знае всичко за сладоледите. Ето, сладоледаджията бръкна в количката и извади оттам ягодов на пръчка. Вземи този и виждали ще ти хареса. Нелеус чупи надве сладоледа с мраморните си пръсти. Пъхна едната половина в устата на дълфина и започна да ближе другата. Много вкусно! Каза той. Много по-хубаво от морски водорасли. От морски водорасли ли? И аз така мисля. Какво общо имат морските водорасли със сладоледа? Но щом се заговорихме за морски водорасли, каква е тази прекрасна огромна риба? Сладоледаджията посочи дълфина. Ако я занесеш в рибарницата, ще ти платят за нея чудесна цена. Дълфинът махна с опашка, придавайки си безразличен вид. Но аз не искам да го продавам, каза Нелеус бързо. Той не е просто риба, той е приятел. Доста рибешки вид има твоят приятел. Каза продавачът. Защо не ти кажа да се облечеш дрехи? Ще умреш от студ, ако продължаваш да ходиш чисто гол. Е, не исках да те обидя. Гънджен, гънджан. Сладоледаджията потегли свирукайки и чънкайки със звънеца си. Нелеус погледна децата с крайчето на окото си и те тримата избухнаха в смях. О, Боже! Възкликна Нелеус, който едва успяваше да си поеме дъх. Струва ми се, че той ме помисли за човек. Трябва ли да го настигна и да му обясня, че е сбъркал, че не съм носил дрехи 2000 години и до сега не съм хващал дори и хрема? Момчето тъкмо щеше да хукне след количката, когато майка извика. Внимавай. Желание идва. И глът на остатъка от сладоледа наведнъж. Защото желание, който принадлежаше на Мисларк, имаше навика да скача върху децата и да отнема храната от ръцете им. Той имаше груби, невъзпитани, вългарни маниери и никога не уважаваше. Но какво друго може да се очаква от огромен пес? Полуовчарски-полуловджийски, съчетал най-лошите черти и на двете породи. Той тичаше тромаво по тревата, подскачайки и усмихвайки се с изплезен език. Андрю, който беше възпитан толкова добре, колкото желания зле, грациозно тичаше в тръс след него. Самата мис Ларк, останала съвсем без дъх, ги следваше. Излязохме за една малка разходка преди чая. Зачурулика тя. Денят е толкова хубав и кучетата настояваха. Боже господи, какво виждам! Тя спря рязко и, задъхвайки се, се втренчи в нелеус. Лицето й кратко, което и без това беше зачервено, стана още почервено. Тя изглеждаше крайно възмутена, оти, непослушно, проклето момче. Развика се тя! Какво правиш на горката риба? Не знаеш ли, че ще умре, ако стои на сухо? Нелеус повдигна мраморни вежди. Дълфинат изви опашка към устата си, за да скрие мраморната си усмивка. Виж, каза мисларк. Тя се гърчи в агония. Трябва веднага да пуснеш обратно във водата. О, не бих могъл да направя това, каза Нелеус бързо. Боя се, че ще съмотен без мен. Той се опитваше да бъде учтив с мисларк. Но Дълфина пляскаше с опашка, правеше и кратко грима си и се хилеше неуважително. Е да не ми отговаряш. Рибите никога не са самотни. Просто си измисляш глупави извинения. Мис Ларк сърдито се обърна към зелената пейка. Мери Попинс, наистина смятам, каза тя, че трябва повече да наглеждате децата. Това непослушно дете, което и да е то, трябва да пусне рибата обратно. Откъдето е взело Мери Попинс удостои мис Ларк с дълъг поглед. Страхувам се, че е абсолютно невъзможно, госпожо. Ще му се наложи да ходи твърде далеч. Близо или далече, няма значение. Трябва да я върне незабавно. Това е жестокост спрямо животните, която не бива да бъде допускана. Андрю и желания, тръгвайте с мен. Веднага отивам да разкажа всичко на кмета на Лондон. Ядосана, тя бързо тръгна, а кучетата последваха по петите и кратко, желание злобно присви очи, минавайки по край дълфина. И му кажете да се облече дрехи. Ще изгори на слънцето, ако продължава да се разхожда така. Продължаваше да пишти мис Ларк в далечината. Нелеус със смях се хвърли на тревата. Да изгоря на слънцето. Даваше се той от смях. О, Мэри Попинс, наистина ли никой не разбира, че съм от мрамор? Хъм, отговори Мэри Попинс и сумтя. Нелел си кратко се усмихна дяволито. Същото казват и тюлените. Седят на скалите и казват «Хъм», на залеза. Сериозно? В гласи кратко прозвуча ирония. Джейн и Майкъл трепетно очакваха това което със сигурност щеше да последва. Но нищо не се случи. Напротив, най неочаквано Мери Попинс също се усмихна дяволито. Сините очи и мраморните очи се срещнаха и нежно се усмихнаха. НеЛус, каза тя кротко, имаш още 10 минути. Можеш да дойдеш с нас до Сергията за книги и обратно, а после?» Попита той. А ръцете му прегърнаха по-силно дълфина. Тя не отговори. Погледна към изкрещото езеро и кимна към пиедестала. О, Мери Попинс, не може ли да остане още малко? Замолиха се децата, но въпросът застина на устните им, що Мери Попинс ги погледна. Казах, 10 минути, отбеляза тя. Значи, имам предвид 10 минути. Няма какво да ме гледате така. «Не съм ви горилата, гризли! О, не започвайте да спорите!» Възкликна Нелеус. «Не трябва да губи ми секунда!» Скочи на краката си и сграбчи ръката на Джейн. «Покажи ми къде е сергията за книги!» Каза той и я задърпа през полянките. Мери Попин скачи близнаците на количката и забърза след тях заедно с Майкъл. Джейн и мраморното момче леко тичаха по лятната трева. Кадриците им се развяваха на вятъра. Нейното горещо дихание докосваше мраморните му бузи. В меките и кратко, живи пръсти мраморната му ръка ставаше потопла. Насам! извика тя и завиха по алеята слепите. В края на алеята, до големия портал, беше пъстрата Сергия за книги. Над нея беше закован ярък надпис «При мистер Фоли. Книги, вестници и списания. Вие ги искате, аз ги имам». Над Сергията висеше ветрило от разноцветни списания. Когато децата се приближиха, мистер Фоли показа главата си през една дупка във ветрилото. Той имаше кръгло, спокойно, мързеливо лице, което изглеждаше така, сякаш нищо не може да го безпокои. И ако това не е Джейм Бенкс и някой не е им приятел, забеляза той. Мисля, че мога да отгадна за какво сте дошли. Вечерни новини и големите приключения. Задъхвайки се, Джейм му подаде монетите. Нелеус сграбчи Шареното списание с комикси и започна да прелиства бързо страниците. Тигърчето Тим успява ли да се измъкне? Извика Майкъл веднага, щом като дотича, Останал бездъх. Да, успява. Радостно извика Нелеус. Слушай, тигърчето Тим избягва от ноктите на Чичо Мопси. Неговите нови приключения са старата Муцуна. Очаквайте следващата история на тигърчето Тим следващата седмица. Ура! Викаше Майкъл, надничайки за драмото на Дълфина да види картинките. Мистър Фоли разглеждаше Нелеус с интерес. Страхотен кит имаш, синко. Изглежда съвсем човешки. Къде го хвана? Не съм го хващал, погледна нагоре Нелеус. Той ми е подарък. Е, виж ти. Е, май става за домашен любимец. А ти откъде идваш? Къде е майка ти? Тя е много далеч, отвърна Нелеус тъжно. Много лошо. Мистер Фоли поклати глава. И татко ти ли го няма? Нелеус се усмихна и кимна. О, не казвай това. Божичко, сигурно си много самотен. Мистър Фоли погледна мраморното тяло. А сигурно ти е и студено. Нищо чудно, без нищо на гърба си. Мистър Фоли бръкна в джоба си. Че се подрънкване и той протегна ръката си към Нелеус. Ето. Вземи си някаква дрешка с това. Не можеш да се разхождаш без нищо. Пневмония, нали знаеш? Разни измръзвания. Нелеус зяпна сребърното нещо в ръката си. Какво е това? Попита той с любопитство. Това е половин крона, каза мистер Фоли. Само не ми казвай че никога не си виждал. Не, никога, не съм, усмихна се Нелелус. Делфинът също гледаше монетата с интерес. Горкото малко момче. Чисто гол и не е виждал половин крона. Някой трябва да се грижи за теб. Мистер Фоли погледна въпросително Мери Попинс. Тя го изгледа настрахнала. Някой вече се грижи за него. Благодаря ви. Каза Мери Попинс, докато говореше, тя разкопча новото си бяло сако и го наметна на раменете на Нелеус. Ето, каза припряно, сега няма да ти студено. И никакви благодарности за вас, мистер Фоли. Нелеус гледаше тусакото, то ту Мери Попинс, а мраморните му очи се отваряха все по-широко. Искаш да кажеш, че мога да го задържа завинаги? Попита той. О! Скъпо мое тюленче. Благодаря ти! Викаше той и я прегръщаше през кръста с мраморните си ръце. Виж, Джейн, новото ми бяло сако. Виж, Майкъл, какви прекрасни копчета. Той възбудено тичеше от единия към другия, показвайки новата си придобивка. Много добре. каза мистер Фоли с усмивка. Така е много по-добре. А с половин кроната ще си купиш едни хубави панталони. Но не днес, прекъсна ги Мери Попинс. И без това сме закъснели. А сега с бърза крачка тръгваме към къщи и ще ви бъда благодарна, ако не се размотавате. Слънцето бавно се придвижваше на запад, когато тя буташе количката надолу по алеята слепите. Оркестърът в края на парка беше замлъкнал. Шарените чадари бяха прибрани, дърветата си стояха неподвижни в сенките. Пазачът никъде не се виждаше. Джейн и Майкъл вървяха от двете страни на Нелеус, като го бяха хванали за мраморните му ръце. Мълчание беше надвиснало над децата. Тяхното приключение свършваше също като летния ден. И те се чувстваха едновременно тъжни и щастливи. Обичам те, Нелеус. Каза Джейн нежно. «Бих искала да останеш с нас завинаги. Аз също те обичам», отговори той с усмивка. «Но трябва да се връщам». «Обещах, предполагам, че не можеш да оставиш дълфина», каза Майкъл, почуквайки мраморната перка. Джейн го погледна сукор. «О, Майкъл, как можеш да бъдеш такъв егоист?» «Какво би казал ти?» Ако трябваше да прекараш целия си живот, съм самичак на онзи пиедестал. Да Би ми харесало, ако можеше Дълфина да е с мен и да наричам Мери Попинс, Тюленче. Ще ти кажа нещо, Майкъл, каза бързо Нелус. Не мога да ти дам Дълфина, той е част от мен. Но тази половин крона, не, ще ти я дам, бутна монетата в ръката на Майкъл, а Джейн ще вземе книгата, добави той. Но обещай ми, Джейн, закълни се, че ще ми даваш да я чета през рамото ти. И всяка седмица трябва да идваш на пейката и да ми четеш големите приключения. Нелеус погледна книгата за последен път и я мушна подмишницата на Джейн. О, обещавам, каза тя обедено и сложи ръка на сърцето си. Ще те чакам, каза Нелеус нежно. Никога, никога няма да те забравя. Хайде, вървете. Стига сте приказвали. И съска Мери Попинс и свика мезерото. Количката скърцаше и плачеше по пътечката. Но много по-високо от скърцането на колелата се чуваше един добре познат глас. Те вървяха на пръсти след Мери Попинс към сенчестата вода. Не съм аз. Протестираше гласът. И не би го направил, дори да ми платите. На брега на езерото, до празния пиедестал, Стояха кметът на Лондон и двамата му съветника. Пред тях, размахвайки ръце и крещейки, стоеше пазачът на парка. Това не е мое дело, ваша чест. Уверяваше той. Мога да се закълна, ако искате. Глупости, Смит. Казваше кметът на Лондон строго. Ти си човекът, който отговаря за статуите в парка. И ти си този който би могъл да го направи. По-добре да си признаеш. Посъветва го първия съветник. Това няма да те спаси, разбира се, добави втория съветник. Но ти ще се чувстваш много по-добре. Но не съм го направил аз, казвам ви. Пазачът на парка трескаво размахваше ръце. Стига си го увъртал, смит. Губиш ми времето. Кметът на Лондон нетърпеливо поклати глава. Първо карат ме да дойда тук да гледам някакво голо момче, което, чувам, че малтретирало някаква проклята риба. Сьомга ли каза ми Сларк или Кълкан, де да, да знам. А сега, за капак, откривам, че най-ценната статуя липсва. Аз съм шокиран и отвратен. Аз ви вярвах, Смит. И вижте с какво ми се отплъщате. Аз виждам. Искам да кажа, че няма нужда да гледам. О, не знам, какво казвам, Ваша чест. Но аз наистина знам, че никога не съм докосвал статуята. Пазачът се огледа отчаяно за помощ и погледът му се натъкна на Мери Попинс. Той издаде възторжен вик на триумф и протегна ръка обвиняващо. Ваше височество! Ето е виновната групичка. Ще си изем шапката, ако не са го направили те. Кметът на Лондон погледна Мери Попинс, а после пак пазача. Срамувам се от теб, Смит. Той съкрушено поклати глава. Да обвиняваш уважавана от всички млада жена, че има нещо общо със следобедната случка. Как можа? той се поклони почтително на Мери Попинс. Която отвърна на поклона с усмивката на Леди. Не била виновна, а. Крещеше пазача. Не знаете какво говорите, ваша милост. Веднага, щом тази госпожица дойде в парка, той се обръща надолу с главата. Весели човечета подскачат в небето, хора слизат от него схвърчила и ракети, премьер-министъра подскача с балони и всичко това е твое дело. Ти, пакоснице, той я е досано размаха пръст срещу Мери Попинс. Горкият човек. Горкият човек. Съзнанието му се замъглило, тъжно каза първия съветник. Може би ще е по-добре да му сложим белезници? Нервно прошепна втория съветник. Правете каквото искате с мен. Защо направо не ме обесите? Но не съм го направил аз. Сломен от нещастието, пазачът се хвърли на пиедестала и горчиво се разрида. Мери Попин се обърна и повика с пръст Нелеус. Той дотича на мраморните си крака и се притисна нежно към нея. Време ли е? Прошепна и погледна нагоре. Тя бързо кимна. След това Мери Попин се наведе, прегърна го и целу на мраморното му чело. За момент Нелеус се притисна към нея. Сякаш никога нямаше да пусне. После се откъсна, потискайки риданията си. Довиждане, Джейн и Майкъл. Не ме забравяйте, притисна студените си бузи към техните. И преди да кажа ти дума, той вече тичаше под сенките на дърветата към своя пиедестал. Никога не съм имал късмет. Виеше пазача. Никога, още от малък. Нито пък ще имаш, мой човек. Поне докато не върне статуята, кметът на Лондон го фиксира със зълпоглед. Но Джейни и Майкъл не гледаха нито пазачът на парка, нито кметът на Лондон. Те гледаха как кадравата главица достигна пиедестала. Нелеус се покатери, дърпайки дълфина след себе си. Бялото мраморно тяло изкреше под лъчите на залязващото слънце. Той стъпи на върха на пиедестала и направи последните няколко несигурни стъпки. После с половесел полутажен жест вдигна малката си мраморна ръка и махна за сбогом. Когато децата също му махнаха, той сякаш трепна. Но може би им се стори така заради сълзите в очите им. Те видяха как Нелеус притисна дълфина към себе си толкова близко, че мраморът се сля между тях. След това той поправи кадриците си с мраморната си ръка, наведа глава и остана неподвижен. Дори розово-бялото сако на Мери Попинс изглежда се беше превърнало в безжизнен мрамор. Не мога да я върна, след като никога не съм взимал. Пазачът продължаваше да се дави от рев. Сега, вижте какво, Смит, започна кметът на Лондон. После ахна от очудване и, хващайки се за главата, се дръпна назад. Дявол да го вземе. Тя се е върнала, изрева той. Но има нещо различно в нея. Вгледа се повнимателно статуята и избухна в доволен смях. После си свали шапката, размаха я бясно и тупна пазачът на парка по гърба. Смит, разбойнико! Значи такава била твоята тайна. Защо не ни каза от самото начало, мой човек? Това наистина е чудесна изненада. Е, сега няма нужда да се преструваш. Пазачът на парка, онемял от изумление, се беше втренчил в нелеус. Господа! Кметът на Лондон се обърна към съветниците. За съжаление, ние подценихме горкия човек. Той се доказа не само като чудесен слуга на обществото, но също така и като художник. Виждате ли какво е направил със статуята? Добавила е едно малко мраморно сако с розова яка и розови маншети. Страхотно подобрение, ако питате мен, Смит. Аз никога не съм одобрявал разголени статуи. Нито пък аз. Поклати глава първия съветник. Разбира се, че не, добави втория съветник. Не се безпокойте, скъпи мой Смит. Ще си получите наградата. От днес надницата ви ще се вдигне с един шилинг и още една лента ще бъде защита на ръкава ви. Освен това ще говоря за теб с негово величество, когато му представям следващия си рапорт. И кметът на Лондон, след като още веднъж церемонно се поклони на Мери Попинс, величествено се оттегли, скромно последван от двамата съветника. Пазачът на парка, който изглеждаше така, сякаш не е сигурен дали е стъпил на главата или на краката си, ги испрати с дълъг поглед. После обърна ополените си очи към статуята и отново се загледа в нея. Мраморното момче и мраморната мориба се бяха загледали замислено в езерото. Дори да са чули нещо, те не се издаваха. Бяха спокойни, неподвижни и безмълвни, такива, каквито са били винаги. А сега, хайде в къщи, хайде в къщи, стига дрънканици. Мери Попин сповика децата с пръст и те тръгнаха от първата и кратко дума. Половината крона в ръката на Майкъл беше изгаряща и тежка. Студена като мраморната ръка на Нелеус беше книгата под мишницата на Джейн. Те вървяха по алеята безмълвно, всеки с мислите си. Изведнъж по тревата зад тях се чуха тежки стъпки. Обърнаха се и видяха, че пазачът на парка тежко тича към тях. Беше си свалил сакото и го размахваше като синьо-червен флаг. Закачен на върха на бастуна му. Той спря задъхвайки се до количката и подаде сакото на Мери Попинс. Вземи го, каза, едва поемайки си въздух. До сега разглеждах онова момче там. То носи твоето с четирите розови копчета. И на теб ще ти трябва, когато захладне е. Попинс невъзмутимо по есакото и го наметна върху раменете си. Нейното собствено отражение и кратко се усмихна заговорнически от полираните месингови копчета. «Благодаря ти», каза тя кокетно на пазача. Той стоеше пред нея пориза с къси ръкави и клаташе главата си като объркано куче. «Предполагам, че разбираш какво означава това?» Попита той унесено. «Предполагам, че разбирам, отвърна тя тържествуващо. И без да каже повече и дума...» Тя подбутна леко количката и подмина пазача. Той продължаваше да гледа след нея, почесвайки главата си, докато тя не излезе през портала на парка. Мистър Беангс, навръщана от офиса, видя Мери Попинс с децата и им подсвирна, точно когато те пресичаха алеята. Е, Мери Попинс, поздравя той, изглеждаш много елегантно с това синьо-червено сако. Да не би да си се присъединила към армията на спасението? Не, сър, отговори тя. От погледа и кратко му стана абсолютно ясно, че тя няма никакво намерение да му обяснява каквото и да било. Това е сакото на пазачът на парка, нетърпеливо каза Джейн. Той току-що и кратко го даде, добави Майкъл. Какво, Смит? Дали кратко е сакото от униформата си? Защо? Изуми се, мистер Бянкс. Но Джейн и Майкъл внезапно млъкнаха. Те почувстваха как пронизващите очи на Мери Попинс буквално пробиват дубки отзад на главите им. И не посмяха да продължат историята. Е, добре, няма значение. Каза мистер Банкс примирително. Предполагам, че е направила нещо, за да го заслужи. Децата кимнаха. Но те знаеха че той никога няма да разбере каква е истината, дори да доживее и до 50 години. Вървяха по пътечката на градината и стискаха монетата и книгата. Те си мислеха за детето, което беше им дал от тези подаръци, мраморното момче, което само един кратък час можа да потича и да поиграе в парка. Мислеха си как той стои сега сам на пьедестала си, любовно прегърнал дълфина, завинаги безмълвен, завинаги неподвижен. Сега меката светлина бе изчезнала от лицето му. Тъмнината щеше да се спусне върху него и звездите и нощта щяха да го прегърнат. Горд и самотен, той стои там и гледа надолу към водата на малкото Езеро, унесен в мечти за огромното море и за своя толкова далечен дом. Пета глава. Ментовите кончета. Ей! Провикна се мистер Бангс сърдито, докато търсеше нещо по поставката за чедарива вид слонско краче която стоеше в антрето. Какво има пак, Джордж? Попита мисис Беангс от кухненското стълбище. Някой ми е взел бастунчетата. Изръмжа мистър Банкс като наранен тигър. Ето ги, сър, каза Мери Попинс, слизайки по стълбите от детската стая. В едната си ръка държеше абаносово бастунче с сребърна дръжка, а с другата полюляваше пепелявосиво бастунче с изящно извита дръжка. Без да казва повече нищо, тя подаде бастунчетата на мистер Банкс. О! Каза той малко чудено. Защо са ти трябвали, Мери Попинс? Надявам се, че не те боли крак. Не, сър, благодаря ви. Изпофте тя и от горделивия тон на глас и кратко стана ясно, колко е обидил мистер Беанкс. Хъм, болен крак. Сякаш можеше да има някакво съмнение за отличното състояние на нейните крака, както и на всяка друга част от нейното тяло. Ние бяхме ги взели. Едновременно казаха Джейни и Майкъл, надничайки и зад Мери Попинс. «Вие!» «Че какво е станало с вашите крака?» «Да не биде стекуци, хроми или какво? Нищо ни няма», каза Майкъл тъжно. Трябваха ни бастунчета за игра на кончета. Какво? Абоносовото бастунче на прачи ми Хърбърт? И бастунчето, което спечелих на църковния празник? Вие лудили сте? Мистър Беанкс едва вярваше на ушите си. Ами и ние нямахме какво да яздим. Измрънка Джейн. А защо не яздите дървеното конче, добрия стар добин? Провикна се мисис Бянкс от кухнята. Мразя стария Добин. Той скърца. Каза Майкъл и тропна с крак на майка си. Добин не може да отиде никъде. Ние искаме истински коне. Възрази Джейн. И аз трябва да ви ги осигуря, разбира се. Мистър Беанкс ядосано се разхождаше и с антрето. Храната три пъти на ден не е достатъчна. Топлите дрехи и обувки са просто дреболии, а сега искате коне. Вижте ги тях, коне искат. Сигурни ли сте, че не бихте предпочели, Камила? Майкъл погледна баща си обидено. Наистина, мислеше той, какво шокиращо поведение. Но на глас каза търпеливо. Не, благодаря ти, само коне. Добре, ще ги получите, когато цъфнат на ламите. А луната стане синя. Само това ще ви кажа, отряза ги мистер Бенкс. И колко често се случва това? Попита Джейн. Мистер Бенкс, а е погледна в бесено. Какви глупави деца имам, си помисли той. Не могат да различат една поговорка. О, веднъж на хиляда години или някъде там. Ако имаш късмет, веднъж в живота. Каза той с досада. И като бутна абанусовото бастунче в слонското краче, той закачи пепелево сивото на ръката си и се отправи към сити. Мери Попинс се усмихваше, докато гледаше как тръгва мистер Беангс. Това беше една странна, потайна усмивка. Децата се чудаха, какво ли означава тя. Мисис Беангс се изкачи панически по кухненското стълбище. О, господи! Мери Попинс, какво мислиш? Че е станало? Песът на мис Ларк, този отвратителен желание, е влязал и е изял гумите на количката. Да, госпожо, отвърна Мери Попинс хладно. Сякаш нищо, на което желание беше способен, не можеше да очуди. Но как ще се справим с пазаруването? Мисис Беанкс почти щеше да се разплаче. Наистина не знам, Мери Попинс тръсна глава, демонстрирайки, че нито кучетата... Нито количките са ней работа. О, трябва ли да ходим да пазаруваме? Хленчеше Джейн. Писна ми от ходене пеша. Каза Майкъл троснато. Сигурен съм, че е лошо за здравето ми. Мисис Беангс не им обръщаше внимание. Мери Попинс, предложи тя нервно, дали би могла да оставиш Анабел днес в къщи и да вземеш Рубърца най-даноси чантите? Но той е заспал в ръчната количка. Информира ги Джейн. Тя беше погледнала през прозореца точно след закуска и бе видяла, че и този път той не пропуска сутрешната си почивка. Е, няма да спи там дълго. Каза Мери Попинс и гордо излезе в градината. Тя беше абсолютно права. Той не спа там дълго. Трябва да му е казала нещо наистина ужасно, защото когато децата се довлякоха до портата на градината. Робърт Сън ай вече ги чакаше там. Стегнете се, ако обичате. Стига сте се влекли, това не е парат на костенурките. Мери Попин схвана близнаците за ръцете и те тръгнаха бързо заедно с нея. Ден работа, ден почивка. Винаги е едно и също. Не мога и за момент да си почина. Робърт Сън, ай се прози широко, даде шапката си на Джейн да я носи и тръгна. Препъвайки се, с полузатворени очи, Мери Попинс вървеше по главната улица и от време на време се поглеждаше във витрините, за да се наслади на собственото си отражение. Чудесно, Мислеше тя, когато нейната права слаба фигура с шапка с гълъбово перо се появяваше то една, то в друга огледална витрина. Първата спирка беше при мистер Тримлет. Това беше магазинче за железария. Кухненски метални принадлежности и градинарски инструменти. Един капан за мишки. Още слизането си прочете тя високомерно от списъка на мисис Бенкс. Мистер Тримлет беше едърко калест човек с голямо червендалесто лице. Той седеше зад тездяха с шапка, кривната на тила му. Сутришният вестник беше опънат пред него, като стар китайски параван. Само един. Попита любезно. Надникна иззад паравана си, погледна Мери Попинс и добави важно. Съжалявам, мис, заради един капан не си заслужава да ставам. Поклъти глава той и тък му щеше да се скрие зад вестника, когато се натъкна на нейния поглед. Червените му бузи станаха лилави. Просто се пошагувах. Каза бързо. Не исках да ви обидя. Разбира се, бих и продал и половин капан за мишки. Щомкато като е за вас. Да не говорим, че бих приложил и едно чудесно парченце сирене към него. Една месо каза Мэри Попинс, фиксирайки го поглед. Ще хвърля вътре половин кило месо за късмет. Каза мистер Тримлет язвително. Мери Попинс не обръщаше внимание. Половин дозина телчета за миене, една котия пчелен восък, една четка за паркет, четеше тя бързо. Къща ли е обзавеждате? Усмихваше се нервно мистер Тримлет, докато опаковаше покупките. Пакет пирони и градинско гребло, продължи тя. Мери Попинс гледаше точно през червендалестото му лице, сякаш беше направено от стъкло. А какво ще кажете за дървените трици? Попита той. Тези, които децата са разсипали. Мери Попинс се огледа. Джейн. Майкъл и близнаците се бяха настанили удобно на един дебел къфявчувал, който по тъжеста им се безплескал плескал и едно поточе дървени трици се беше изсипало на пода. Очите и кратко блеснаха, ако не станете веднага, започна тя. Гласът ѝ кратко беше толкова страшен, че те скочиха на краката си, без да изчакат края на изречението. Робърт Санай, който беше заспал в една градинска количка... Се събуди и започна трескаво да събира покупките. Просто искахме да си починам, измънка Майкъл. Още една дума и ще видите вие почивка. Предупреждавам ви. Каза тя бясно. Няма нужда да плащате, заяви мистер Тримлет, бързичко смитайки триците. Довиждане, добави учтиво, все още опитвайки се да се държи приятелски. Мери Попинс го изгледа високомерно. Имате боя на носа, съобщи хладнокръвно и излезе от магазина. И така, тя закрачи като виелица по главната улица. След нея тръгнаха като опашка на комета децата и Робърт Санай. В лебарницата Мери Попин скупи един само хляб, две коти и сладкиши и малко бисквити с джинджифил. Не се притеснявай за мен, въздъхна Робърт Санай, докато тя го товареше с покупки. Няма! Отвърна бодро Мери Попинс и се забърза към зързавачиницата да купи грах, бопи чареши. Последната сламка чупи гърба на камилата, каза Робърт Санай, когато тя му стовари и тях. Така казват. Отбеляза Мери Попинс с хладно усмивка и отново погледна списъка си. Следваше книжарницата, където тя купи шишенце мастило, после беше аптеката, откъдето взе пакет си на пени лепенки. Робърт Сана опря брадичката си в покупките и уморено затвори очи. Джейн и Майкъл много го съжаляваха, но много по-мъчна им беше за самите себе си. По това време те вече бяха стигнали края на главната улица. Но Мери Попинс не се спираше. Децата се спогледаха и въздъхнаха. Нямаше повече магазини. Къде ли би могла да отиде? О, миличка Мери Попинс! Краката ми ще се счукят. Замоли се, Майкъл, демонстративно накуцвайки. Не може ли да се прибираме вече вкъщи, къщи, Мери Попинс? Обувките ми се изтъркаха. Оплакваше се Джейн. Близнаците също започнаха да циврят и фленчат като две непоносими паленца. Мери Попинс не се трогваше. Всички сте ли глёвци, да знаете. Като мекотели сте. Тя бутна списъка с покупките в чантата си и сумтя тя високомерно и бързо завиза тъгъла. След нея потичваше Робърт Санай, накичен с покупките като коледно дърво. Накрая се влачеха оплакващите се деца, забили погледи в земята. Да, но мекотелите не ходят да пазаруват, каза Майкъл Сърдито. Той беше толкова уморен, че почти не му покъше дали Мери Попинс го чува или не. От към парка повя нежен вътрец, изпълнен с утрешни аромати. Миришеше на вишнево дърво и мъх и на още нещо, което беше странно познато. Какво ли можеше да бъде? Джейн подуши въздуха. Майкъл! прошепна тя. Мирише ми на мента. На Майкъл му беше много криво. Но за нищо на света не би позволил на Джейн да подуши нещо, което той да не усети. Затова сбръчка нос като малко сърдито кученце. Мамама! Ма, ма. Призна той. На мен също. Изведнъж и двамата забелязаха червено-зелен чадър. Той стоеше на улицата пред желязната ограда на парка. До него беше облегнато голямо бяло табло, на което седри черни букви пишеше. Миска лико, сладкарка, кончета под наем, децата зяпнаха. Защото под червено-зеления чадър седеше една от най страните фигури, които те някога бяха виждали. В началото не можеха да разберат какво беше това, защото той скреше и блестеше като диамант. После видяха, че една дребна възрастна госпожа са слабо, с бръчкано жълто лице и гъста, къса бяла коса. Искренето и блясъкът идваха от нейната дреха, покрита от яката до петите скърфички. Те обгръщаха цялата като иглички на търълеш, и както и да се мръднеше, блестяха на слънцето. В ръката си тя държеше бастунче за яздене и от време на време потупваше с него някой от минувачите. Ементови захарни пръчки. Изгодни цени. Направени от най-фината захар, викаше тя спискливо гласче всеки път, когато пляскаше някого с бастунчето. Хайде, Майкъл! Каза Джейн възбудено и веднага забрави колко бе уморена. Майкъл нямаше никакво желание да се държи приятелски, беше решен да не изостава в нищо. Затова позволи на Джейн да го хване за ръка и да го замъкне към реирания чадър. Щом се приближиха към изкрещата фигура, те видяха нещо, което ги накара веднага да огладнеят. Това беше един стъклен буркан, пълен със захарни ементови бастунчета. «Имаме в момента. Захарни с мента. Най-добра цена. На-на, на-на, на!» Пееше дребната възрастна госпожа, размахвайки бастунче. Точно в този момент тя се обърна и забеляза разпръснатата групичка. Тъмните и кратко очички светнаха като малки черни зранца касис. Протегна малката си ръчичка. «Ах, не мога да повярвам!» И ако това не е Мери Попинс, колко добре изглеждаш, да ти се връща, тъй да се каже Мискалико. Учтиво отвърна Мерри Попинс. Чул те, Господ! Каза Мискалико, ако разбираш какво искам да кажа, добави тя с усмивка. Блестящите и кратко черни очи се обърнаха към децата. О, Боже Господи! О, небеса! Каква е тази четворка кисели физиономии? Вие всички сглеждате сякаш сте си загубили нещо. Да, своето настроение, каза Мери Попин значумерено. Веждите на миска лико подскочиха и кърфичките и кратко блеснаха. Как е възможно? Е, що ме е загубено, трябва да се намери. Това е закон. И така, къде го загубихте? Малките черни очички оглеждаха децата едно по едно и всички се почувстваха някак виновни. Мисля, че някъде на главната улица, прошепна Джейн. оле Толкова далече от тук? И защо сте го загубили, ако мога да попитам? Не ни се ходеше повече пеша, започна Майкъл срамежливо и се изчерви. Но той така и не си довърши изречението. Миска ли кого прекъсна с високо пронизително коткодякане? А на кого му се ходи пеша? На кого? Кажете ми. Никой не иска да ходи пеша. И аз не би го направила, дори да ми платите. Дори зачувал Рубини, Майкъл Солпули. Дали е възможно това? Наистина ли беше намерил най-накрая пораснал човек, който да има същото мнение за ходенето пеше като него. Ами да, аз, например, не съм ходила от векове, каза Мискалико. Нещо повече, никой от моето семейство не го прави. Какво, да стъпят на земята с двата си крака? За тях това би било голямо унижение, Мискалико размаха бастунчето си и карфичките кратко заблестяха ярко. Тя поклати пръст към децата. Послушайте съвета ми и винаги яздете. Ходенето пеша само ще ви накара да пораснете. И какво печелите? Абсолютно нищо. Яздете, казвам аз. Яздете и вижте света, но ние нямаме какво да яздим. Запротестира Джейн и се огледа да види какво яздим из калико. Защото въпреки надписа Кончета под наем наоколо не се виждаше дори някое магаре. Нямате какво да яздите? Змии и гощери. Това е едно много неприятно положение. Гласът на миска лико прозвуча гробно, но черните и кратко малки очички блеснаха дяволито, когато тя погледна към Мери Попинс въпросително. Мери Попинс и кратко кимна в знак на съгласие. Е, можеше и да е позле. Възкликна ми скалико и грабна цяло снопче за харни бастунчета. Щом като си нямате коне, какво ще кажете за тези? Те ще ви помогнат поне малко. Имате късмет, че днес е ден за сделки. По този начин мога да ви ги дам на цена една карфица парчето. Ароматът на мента изпълни въздуха. Четирите изгубени настроения се връщаха пълзешком. Докато децата претърсваха дрехите си за карфици, те се смееха и кикотеха, и надничаха, и търсеха, но никъде не можеха да намерят дори и една карфица. О, какво ще правим, Мери Попинс? Проплака Джейн, ние нямаме нито една карфица. Надявам се, че нямате, отговори тя със сумтене. Децата, които аз гледам, са много спретнати. Техните дрехи никога не се държат на кърфици. Мери Попинс и Сумтия презрително, след това обърна ревера на сакото си и подаде по една кърфица на всяко от децата. Робърт Санай, който си подръмваше, облегнат на оградата, оплашено се събуди, когато тя подаде една и на него. Забудете ги! Изписока ми мискалико, като се наведе към тях. И не се притеснявайте, ако ме боцнете. Аз съм прекалено жилава, за да ги усетя. Те мушнаха кърфиците си сред останалите и нейната рокля като че ли заблестя поярко от всякога, когато тя им подаваше захарните бастунчета. Със смях и радостни викове децата ги грабнаха и започнаха да ги размахват, а ароматът на мента стана още по-силен. Сега дори не бих имал нищо против и да походя малко. Възкликна на Майкъл Налапвайки края на своето розово-бяло бастунче. Изведнъж се чу пронизително тънък писък, но Майкъл беше прекалено заед, за да му обърне внимание. Аз пък няма да ям своето, каза Джейн бързо. Ще си го запазя за винаги. Мис Калико и Мери Попинс си размениха някакви странни погледи. Ако можеш, за кодяка мис Калико силно, вие всички можете да ги запазите. Забоди карфицата силно и не ми обръщай внимание. Подаде тя едно бастунче на Рубърт Санай, а той забоде силно своята карфица в ръкава и кратко. А сега, каза Мери Попинз учтиво, ако ни извините, мискалико, ние ще се прибираме вкъщи за вечеря. О, чакай, Мери Попинз. Спряя Майкъл. Ние не сме купили захарно бастунче за теб. В този момент една ужасна мисъл дойде в главата му. Ами какво ще стане, ако тя няма повече карфици? Ще трябва ли той да раздели пръчката си с нея? Хъм, каза тя и вирна глава. Аз не се притеснявам, че мога да си щупя краката, както някои хора, които бих могла да спомена. Охохо! хо Ахаха! Извинете, че така се смея. Но как може тя да има нужда от бастунче? Мискалико се заливаше от смях като чуроликаща птичка, сякаш Майкъл беше казал нещо невероятно смешно. Е, беше ми приятно, че се срещнахме. Каза Мери Попинс и стисна ръката на Мискалико. Удоволствието беше мое, уверявам те, мис Мери Попинс. И така, помнете моя съвет. Винаги яздете. Довиждане! Довиждане, чороликаше мискалико. Изглежда, тя съвсем беше забравила факта, че никой от тях няма кон. Имаме в момента захарни смента. Най-добра цена, на-на, на-на, чуха децата нейния глас. Имате ли карфица? Попита тя един миновач, добре облечен господин Сочила и кофарче в ръка. На кофарчето са златни букви пишеше. Пратки до председателя, на камарата на лордовете. Карфица ли? Попита господинът. Разбира се, че не. Откъде мога аз да имам такова нещо като карфица? За нищо, нищо, такова е правилото. Не може да получите захарно бастунче, щом като нямате карфица. Вземи една от моите. Аз имам много. Каза една голяма дебела жена, която минаваше по край него. Тя закачи кошницата си на рамо, издърпа цяла шепа карфички от шала си и ги предложи на председателя на камарата на лордовете. Само една карфица. Изгодни цени. Никога не плащайте две, щом като ви искат една. Коткодякаше мискалико. Ох, вие пък с вашите правила. Съснях, каза дебелата жена и мушна една карфица в полата на мискалико. Хайде, пиленце, дай ми едно здраво бастунче, хайде, аз не съм добрата фея. Мискалико и кратко подаде дълго, дебело захарно бастунче, което тя сграбчи и се подпря на него с цялата си тежест. Нахранете птиците! Два пенса плика. Благодаря ти, миличко! Викаше дебелата жена весело. Майкъл, възкликна Джейн и яхна от очудване. Струва ми се, че това е жената с птиците. Но преди той да и кратко отвърне, се случи нещо странно. Когато дебелата жена се подпря с цялата си тежест на бастунчето, то леко подскочи. След това се мушна под широката и кратко пола и понесе жената във въздуха. Горе е чудесно. Вижте ме! Жената с птиците с една ръка се вкопчи в аментовото бастунче, а с другата стисна дръжката на своята кошница. Бастунчето се понесе над паважа и над оградата. Децата се ополиха от очудване. Дръж се здраво. Оплашено изкреща Майкъл. И ти се дръж здраво. Отвърна му жената с птиците, защото и неговият бастун вече подскачаше. Хей, Джейн! И моят го прави същото. Извика Майкъл, когато захарният му бастун го понесе бързо нагоре. Внимавай, Майкъл! Викна Джейн. Но точно в този момент нейното собствено бастунче затрепери и направи един дълъг скок. Изви се заедно с Джейн по следите на бастуна на Майкъл, следвайки розово-бялата му пашка. Скачаше и се мяташе под нея като истински кон а тя го държеше с ръка за врата в место юзди. Яздеше над короните на вишневите дървета, подмина люляковите храсти и една странна фигура. Това беше Робърт Санай, чието ръце бяха пълни с покупки. Беше легнал дължина на своето бастунче и яздейки, продължаваше да дреме. Ще те заведа до дъба, Джейн. Извика Майкъл, когато тя го стигна. Спокойствие, моля. Никакви игрички с коне, Майкъл. Нахлупате си поздраво шапките и ме следвайте. Мери Попинс бързо мина покрай тях на своя чедър с дръжка като глава на папагал. Тя седеше на черните му копринени сгъвки, изправена и уверена, сякаш седеше в люлещия стол. В ръката си тя държеше два повода, прикрепени към розовите бастунчета на близнаците. Захарни смента, е два гласът на Мискалико тъй като земята оставаше далече под тях. Тя продаде стотици за харни бастунчета. Възкликна Майкъл, защото небето бързо се пълнеше с дечи. Невидими копита тропаха във въздуха и високо цвилене се чуваше отвсякъде. Ето я Леля Флоси. Там, над Далиите. Извика Джейн и посочи надолу. Под тях яздаше госпожа на средна възраст. Шалът и кратко от пера се развяваше на вятъра, а шапката и кратко се рееше във въздуха. Наистина е тя, каза Майкъл, гледайки с интерес. Ето я и мис Ларк с кучетата. И зад плачещите върби излезе едно малко ементово захарно бастунче. На гърба му седеше мис Ларк и яздаше много нервно, следвано от кучетата. Желания, който изглеждаше като куче на колело... Съхили нагло на децата. Андрю жумеше здраво, тъй като от височините винаги му се гадеше. Тъгъдък. Тъгъдък. Тъгъдък. Чуваха се галопиращи копита. Помощ. Помощ. Убийство. Земетресение. Викаше груп. обезумел глас. Децата се обърнаха и видяха господин Тримлет, който яздаше лудо след тях. Ръцете му стискаха здраво ементовия захарен бастун, а лицето му беше станало съвсем бяло. Опитах се да изем бастунчето, виеше той, и вижте какво направи мен. Изгодни цени. Само една карфица. Получавате каквото давате. Дочуваше се гласът на мискалико. По това време небето вече приличаше на хиподрум за конни състезания. Ездачите идваха от разни посоки и на децата им изглеждаше, че всички техни познати са си купили по един ментов кон. Мъж Шапка Спера яздаше до тях и те разпознаха, че това е един от съветниците. В далечината нярнаха как кибритопродавача галопира на ярко розово бастунче. Коминочистачът ги спревари заедно с четките си които бяха целите в сажди. Мина и сладоледаджията, ближейки ягодов сладолетна пръчка. Марш от пътя ми! Дайте път! Дайте път! Викаше важен силен глас. И те видяха как по край тях с главоломна скорост профуче председателя на камарата на лордовете. Беше се навел съвсем ниско над врата на кончето си, сякаш яздаше дерби победителя. Очилата му бяха плътно прилепнали към очите, ако фарчето му подскачаше нагоре-надолу. Важни пратки Седочу гласът му. Трябва да стигна до двореца преди обяд. Дайте път! Дайте път! Той ги подмина в галуп и скоро изобщо се загуби. Каква суматоха настана в парка? Всеки се блъскаше с другите. Ди кой си ти? Крещяха ездачите. Бастуните прехтяха като истински сърдити коне. Мини вляво. Никакво изпреварване. Крещеше пазачът на парка, който обикаляше сред тях. Неговото бастунче беше като истински полицейски кон. Пазачът забавяше ездачите с дръжката си и направляваше немирните коне. Паркирането забранено. Бумтеше той. Има пресичащи пешеходци. Ограничение на скоростта 20 мили в час. Нахранете птиците. Два пенса пликчето. Жената с птиците се носеше в тръс сред тълпата. Движеше се, обкръжена от бушуващ облак криле, гълъби, скорци, косове и врабчета. Нахранете птиците. Два пенса пликчето. Викаше тя и подхвърляше своите ядки във въздуха. Пазачът на парка се качи с бастунчето си към нея и извика. — О, майко! Какво правиш ти тук? Трябваше да си долу пред катедралата Сент Пол. Здравей, Фред, момчето ми. Ами аз храня птиците. Ще се видим за чая. Два пенса пликчето. Пазачът на парка е гледаше как се отдалечава. Никога преди не съм я е виждал да прави това, дори когато бях малко момче. Хей, вие там! Внимавайте къде се движите, извика той, когато един ярко-розов бастун прелетя по край него. Него го яздаха Елън и полицая, които бяха излезли заедно в свободния си следобед. О, о, пищеше Елън, не смея да погледна надолу. Направо ми се завива свят. Добре, не дай тогава. По-добре гледай мен, каза полицая, който я държеше през кръста, докато бастунът им меко галопираше. Ментовите захарни бастунчета грееха розово на слънцето. Носеха своите ездачи на дърветата, над къщите, над облаците. Долу под тях гласът на мискалико ставаше все по-слаб. Имаме в момента захарни смента. Накрая на Джейни и Майкъл им се струваше, че гласът вече не е на мискалико, а е слабо писукащо цвилене на малко конче от някоя далечна мурава. Те направляваха кончета си между сгъчканите сдачи, поклащащи се върху своите ементови бастунчета. Вятърът плющаше силно по лицата им, а в ушите им звучеше ехо от конски копита. Но за къде те? Вкъщи за вечеря. Или към края на земята, през цялото време пред тях, показвайки посоката и правейки път между блъскащи се сдачи, беше фигурата на Мери Попинс. Тя седеше на своя чадър с елегантна лекота, а ръцете й кратко бяха прилежно сложени върху главата на папагала. Гълъбовото перо в шапката й кратко се развяваше под точния ъгъл, нито една гънка от и й кратко не беше не на мястото си. За какво си мислеше тя? Децата не можеха да кажат. Но стате и кратко беше скривена в малка самодоволна усмивка, сякаш беше изключително доволна от себе си. Улица Черешова се приближаваше все повече и повече. Телескопът на Адмирала блестеше на слънцето. О, искам и се да не трябваше да слизаме долу, възкликна Майкъл. Искам и се да можехме да яздим цял ден, проплака Джейн. А аз искам да сме си вкъщи преди един часа. Следвайте ме, ако обичате, каза Мери Попинс. Тя насочи клюна на папагала към номер 70. Децата въздъхнаха, въпреки че знаеха, че няма смисъл от въздишки. Те потупаха шиите на своите кончета и я последваха надолу. Полянката градината се приближаваше гостоприемно към тях като малък зелен хиподром. Ментовите кончета бързаха към нея. Подскачайки и лодувайки като игриви понита, Робърца Най се приземи пръв. Неговото бастунче се заби в лехата с трицветна теменуга. сън отвори очите си и замига. Прозина се, събра покупките и, препъвайки се, тръгна към къщата. Децата яздаха в тръс надолу по край черешовите дървета. Надолу, надолу. Докато тревичките не погалиха краката им и бастунчетата не застанаха прави на поляната. В същия момент, чедърът с глава на папагал, разперил като криле черните си копринени гъвки, се приземи сред цветята. Мери Попинс слезе от него с грациозен подскок. След това тя леко разтърси чедъра си и гомушна мушна подмишница. Гледайки тази спретната, благоприлична групичка, никога не бихте предположили, че те току-що бяха прекусили парка по такъв странен начин. Ох, какво великолепно яздене! Възклик на Майкъл Какъв късмет, че носеше тези карфици, Мери Попинс. Той се затича към нея през муравата и я е прегърна през кръста. Това градина ли е или панаир? Ще ти бъда благодарна, ако ме пуснеш да си вървя. Сряза го тя. Никога вече няма да си губе настроението. Чувствам се толкова добре. Каза Джейн. Мери Попинс усмихна недоверчиво. Невероятно! Отбеляза тя и се наведа да събере захарните бастунчета. Аз ще си взема моето, Мери Попинс. Каза Майкъл и посегна към кончето си. Но тя вдигна бастунчетата на главата си и закрачи горделиво към къщата. Но! Мери Попинс, аз няма да го ям. Замоли се Майкъл, дори и дръжката му няма да близна. Мери Попинс не му обърна и най-малко внимание. Без да каже и дума, тя се понесе нагоре по стълбите с бастунчетата подмишница. Но те са си наши. Оплакваше се Майкъл, обръщайки се към Джейн. Миска Лико ни каза да ги пазим. Не, не беше така. Каза Джейн и поклати глава. Тя ни каза да ги задържим, ако можем. Ами, разбира се, че можем. Каза Майкъл твърдо. Ще си ги запазим, за да ги яздим винаги. И наистина, гледката на бастунчетата, поставени въгъла до леглото на Мери Попинс, беше много обнадеждаваща. Защото едва ли някой, си мислеха децата... Би искал да открадне четири лепкави захарни бастуна. Розово-белите рейрани бастунчета вече изглеждаха като част от мебелировката на детската стая. Те се опираха на стената, а дръжките им се бяха сеплели, като ръцете на четири верни приятеля. Не помръдваха, изглеждаха точно като всички останали бастунчета, чакащи в прашния ъгъл да излязат на разходка със собствениците си. Следобедът мина, дойде време за лягане. Ароматът на мента изпълваше детската стая. Когато нетърпеливо се върна от банята стаята, Майкъл пое дълбоко въздух и хвърли любовен поглед на бастунчетата. Всичко е наред. Прошепна на Джейн. Но мисля, че трябва да стоим будни тази нощ, за да сме сигурни, че нищо няма да се случи. Джейн кимна. Тя бе видяла тези бастунчета да правят странни неща и знаеше, че Майкъл е прав. И така, дълго време след като Мери Попинз излезе, те лежаха будни и гледаха въгъла на стаята. Четирите тъмни форми стояха безмълвни и неподвижни до управеното походно легло. «Къде ще ходим утре?» Попита Майкъл. Мисля да подкарам кончето към Леле Флуси и да попитам, дали и кратко харесало язденето. Той се прозина и затвори дясното си око. Може да се наблюдава и само с едното, помисли си, а другото да си почива. Бих искала да видя тимбукто, каза Джейн. Толкова хубаво звучи. Настъпи дълга пауза. Майкъл, не мислиш ли, че това е добра идея? Но Майкъл не отговори. Той беше затворил и другото си око само за момент. И точно в този момент беше заспал. Джейн лежеше и предано гледаше бастунчетата. Гледаше, гледаше и гледаше, докато накрая склони глава на възглавницата. Тимбукто промърмори тя сънено, продължавайки да гледа странните форми въгъла. И повече нищо не каза, защото толкова много и кратко се спеше. На долния етаж стария часовник удари 10. Но Джейн не го чу. Не чуи как Мери Попинс се промъква стаята и се съблича под памучната си нощница. Не чу как мистър Беанкс заключва вратите, нито как цялата къща се приготвя за сън. Тя сънуваше чудесен сън за коне и в него Майкъл викаше по име. Джейн. Джейн. Джейн. Джейн. Чу се настоятелен шепот. Тя подскочи и отметна косата от очите си. Зад силуета на спящата Мери Попинс видя Майкъл, седнал на ръба на леглото си. Той сложи пръст на устните си. Чух странен шум. И шътка Майкъл. Джейн се заслуша. Да. Тя също го чу. Затай дъх и в далечината проех тя високо пискливо свирукане. Юу. Юу. Звукът се приближаваше и приближаваше. Изведнъж в нощта навън се чу писклив глас. Хайде, захарче. Хайде, бързо крачко. Хайде, бомбонче! Хайде, ементичке! Хайде, не се бавате или ще стане твърде късно! Това е правилото. Отново прозвуча свирукане, поясно и по-силно. В този момент въгъла до леглото на Мери Попинс се шум от боричкане. Тряс. Фрас Бум. Прас. И четирите бастунчета, едно след друго, се вдигнаха и след миг изхвъркнаха през прозореца. Децата скочиха от леглата си и се облегнаха на перваза. Беше непрогледна тъмнина. В небето нямаше нито една звезда, но над черешовите дървета нещо светеше със странен неземен блясък. Това беше Мискалико. Тя проблясваше като малък сребърен тералеж. Яздейки по небето ементово бастунче, плющеше скъмшичето си във въздуха, а свирката и кратко пронизваше гъстата тъмнина на нощта. Хайде, мързеливи кранти! Изписка тя, а четирите бастунчета последваха с бясно цвилене. Танцоре, магаре такова, хайде тръгвай! Някъде от кухненското стълбище се появи в тръс още едно бастунче. Това трябва да е на Робърт Санай, каза Джейн. Къде си, късметлике? Ела, моето момиче. Миска лико отново изплюща с къмшика си. От големия прозорец на спалнята на мис Ларк изкочи още едно бастунче, което се присъедини към групата. Хайде, раирания. Хайде, вихърчо. Хайде, шарко и бързоходецо! От всички посоки се приближаваха в галоп бастунчета. Миска лико блестеше като звезда сред тях. Дай копито за здрасти, Светко. Внимавай, Медунко. Който се шляе, трябва да се връща вкъщи. Това е правилото. Тя им свирна, изплюща шика си и се размя, а те заскачаха във въздуха около нея. Цялото небе беше обсипано с бастунчетата. Кънтеше от галопиращите копита и радостното цвилене на ментовите кончета. В началото те изглеждаха като малки черни сенки, светът беше изчезнал от бляскавите им гърбове. Но над парка се подада лунният диск и те заискриха в цялата си красота. Трептяха и блещукаха, галопирайки, а розовите им крака блестяха на лунната светлина. Хайде, кобилките ми! Хайде, жръбчетата ми! Хайде, захарни смента! Гласът на мискалико звучеше мек и сладък от високото, когато тя викаше конете си в къщи. Пляс! Плющеше към шикати ти кратко, когато те минаваха в тръс по край нея, пръхтейки и потръсвайки ментовите си глави. Тогава луната изгря, пълна, кръгла и чиста, над дърветата на парка. Като я видя, Джейнахна и докосна ръката на брат си. О, Майкъл! Виж, тя е синя. Възкликна Джейн. Тя наистина беше синя. Синята луна пръскаше ярки сини лъчи над парка и над улицата. Висеше на най-високата точка на небето и осветяваше като лампа за спалата земя. И точно пред светлината и кратко, като ято прилепи, яздеха мискалико и нейните кончета. Силуетите им минаха бързо по край голямата синя луна и блеснаха за момент от нейните ярки лъчи. Ментовите бастунчета се отдалечаваха в блестящото небе. Гласът на мис Калико ставаше все по далечен и по слаб, докато накрая тя и нейните коне сякаше стопиха в лунната светлина. Захарни смента. Долетя съвсем слабо ехо. Децата се бяха облегнали на перваза и дълго мълчаха. После Майкъл заговори, не можахме да ги задържим. Прошепна тъжно той. Тя знаеше, че това е невъзможно, каза Джейн, загледана в празното небе. Децата се обърнаха към стаята и видяха как синята лунна светлина струи навътре. Разливаше се като вода по пода. Мина по край детските кръватчета и стигна леглото въгъла. Тогава пълната, чиста... Наситено синия лунна светлина засвети върху Мери Попинс. Но тя не се събуди. Усмихна се с таинствено усмивка, сякаш дори в най-дълбоките си сънища беше напълно доволна от себе си. Децата стояха до нея, дишаха тежко и се взираха в странната и кратко усмивка. После се спогледаха и разбиращо си кимнаха. Тя знае, прошепна Майкъл. Да. В отговор въздъх на Джейн. Те се усмихнаха на спящата Мери Попинс. После на пръсти се върнаха в леглата си. Синята лунна светлина висеше над възглавниците и ми ги обгърна, когато си затвориха очите. Тя блестеше и върху нос на Мери Попинс, която лежеше на старото си походно легло. Явно сините луни не бяха интересни за нея, затова тя се обърна с гръб към светлината, зави се през глава и се сгуши по-дълбоко под завивките си. И скоро в детската стая се чуваше само хъркането на Мери Попинс. Шеста глава. Големия прилив. Внимавай да не я изпуснеш. Каза Мери Попинс и подада на Майкъл голямата черна бутилка. Той видя предупредителното пламъче в очите и кратко и обедено поклати глава. Ще бъде изключително, особено внимателен, обеща той. Не би могъл да крачи попредпазливо, дори да беше крадец. Майкъл, Джейн и Мери Попинс бяха ходили на гости при Адмирал Бум да вземат назаем една бутилка портвайн за мистер Беанкс. Сега тя беше в ръцете на Майкъл и той стъпваше леко, троп, троп, троп, троп, като котка върху горещи керемиди. След него, размотавайки се, вървеше Джейн, която държеше една шарена морска раковина, подарена и кратко от мисис Бум. Те прекараха чудесен следобед. Адмирал Бум им изпя, видях три кораба да плават и им показа напълно екипиран кораб в бутилка. Мисис Бум извади от някъде пуканки и чиния макарони. Бинакъл, пенсионираният пират, който готвеше и помагаше в домакинството на Адмирал Бум, им позволи да погледнат черепа и кръстосаните кости, татуирани на гърба му. Да, мислеше си Майкъл и гледаше бутилката, това беше наистина чудесен ден. После той замечтано каза на глас. «Бих искал една чаша портвайн. Сигурен съм, че е много вкусно. Върви по-бързо, ако обичаш». Изкомандва Мери Попинс. Истига си се взирал в етикета, «Майкъл, не мога да вървя по побързо», измърмори той. И защо въобще трябва да бързаме, Мери Попинс? Той си мечтаеше как, когато бутилката си изпразни, ще си направи корабче, което ще сложи в нея. Чудесен малък, напълно екипиран кораб, като този в бутилката на адмирал Бум. Бърза ме! Каза Мери Попинс членоразделно: Защото днес е втория четвъртък от месеца и аз имам свободен ден. О! Изпъшка майкъл, който съвсем беше забравил. Това означава цяла вечер селън. Той погледна Джейн. Търсейки съчувствие, но тя не обърна никакво внимание. Държеше морската раковина, притисната към ухото си, и слушаше звуците на морето. Не мога да понася Мелан. Мрънкаше Майкъл. Тя винаги е настинала, а пък и краката и кратко са твърде големи. Бих искала да мога да видя морето. Мърмореше Джейн и надничеше вътре в раковината. Мери Попинс нетърпеливо изпуфтя. Хайде, вървете. Искате, искате, искате, цял ден. Ако не е чаша портвайн, ще море. Никога не съм виждала други такива деца, все искащи нещо. Е, да, ама ти никога няма нужда да искаш. Каза Майкъл. Ти си перфектна такава, каквато си. Това ще ти кратко хареса, помисли си той и подмазващо и кратко се усмихна. Хъмама. Погледна го тя недовърчиво, но една тръпчинка неочаквано затанцува на бузата и кратко. Стига бе Майкъл Бянкс. Възкликна тя и го подбутна към портата. По-късно, за голямо очудване на Майкъл, се оказа, че Елън не е настинала. Имаше друга болест обаче, която се казваше сенна хрема. Тя кихаше и кихаше, докато лицето и кратко съвсем почервеня. А на Майкъл му се струваше, че краката и кратко са станали още по-големи. «Имам чувството, че ще си скиха макъла», каза тя печално и Майкъл почти си пожела да стане така. «Ако не съществуваха никакви четвъртъци», каза той на Джейн, «Мери Попинс никога нямаше да излиза. Но всяка седмица си има четвъртък, и след като Мери Попинс вече излязла, няма никакъв смисъл да се съжалява. Мери Попинс леко и бързо вървеше по улицата». Тя беше с черната си сламена шапка с маргаритки и най-хубавото си синьо пълто с сребърни копчета. Децата се бяха надвесили от прозореца на детската стая и гледаха в гръб отдалечаващата се фигура. Папагалската глава на чадъра и кратко гледаше закачливо, а тя вървеше наперено и самодоволно, сякаш знаеше, че затъгала я чака приятни изненада. «Къде ли отива?» Каза Джейн. «Бих искал да съм с нея». Просте на Майкъл. О, Елън, не можеш ли да престанеш да кихаш? Това момче има постудено сърце и откръстава жаба. Сподели Елън с носната си кърпичка. Да не би да кихам по желание. Апчихо, тя кихаше толкова силно, че мебелите в детската стая потрепърваха. Прокиха целия следобед и кихаше през цялата вечеря. Тя кихаше докато изкъпа петте деца и ги сложи в леглата. После кихаше, когато гасеше лампата, кихаше, когато затваряше вратата, не преставаше да киха, докато слизаше по стълбите. Слава Богу! Каза Майкъл. Хайде сега да правим нещо. Ако Мери Попинс беше в къщи, те никога не биха посмели да правят нещо. Но Селън никой не се съобразяваше. Тя просто не се броеше. Джейн се покатери до полицата на камината и взе оттам морската раковина. Тя все още шуми, каза Джейн с задоволство. Морето пее и търкале камъните. Боже, Господи! Възкликна Майкъл. Той също взе раковината да послуша морето. Дори чувам как плуват рибите. Не ставай глупав! Какви не си говориш? Никой никога не е чувал как плуват рибите. Джейн и Майкъл бързо се огледаха. Чий ли глас беше това? И откъде ли идваше, стига сте се полили един на друг. Хайде вътре! Чу се странен глас. Този път той явно идваше от раковината. Ужасно лесно е. Просто затворете очи, задръща задръщадаха си и се гмуркайте. Къде да се гмурнем? Недоверчиво попита Майкъл. Не искаме да се ударим главите в килинчето пред камината. Килинчето пред камината ли? Стига глупости. Гмуркайте се! Отново изкомандва гласът. Хайде, Майкъл! Давай след мен! Можем поне да опитаме. Окоръжи го, Джейн. Така, хванали ли заедно морската ръковина? Те затвориха очите си, задържаха дъха си и се гмурнаха, както гласът им беше заповядал. За тяхно чудване, главите им не се удариха в нищо. Но ревящият звук от ръковината стана по-силен и мек вятър погали бузите им. Те се спускаха някъде надолу, люлейки се като две перца, докато изведнъж усетиха, че около тях се плиска вода и една вълна заля главите им. Майкъл започна да плюе с отвращение. О! О! Възмущаваше се той. Тя е солена. а ми какъв вкус мислиш, че трябва да има? Сладък ли? Чу се същия глас някъде отзад. Майкъл, добре ли си? Оплаши се Джейн. Да. Каза той смело. Поне докато си с мен. Тя хвана ръката му и те започнаха да се гмуркат заедно под изникващите пред тях стени от вода. Още малко остана. Увери ги гласът. Вече виждам светлини. Светлини във водата? Колко странно. Мислеше си Джейн. И тя отвори очите си, за да ги зърне. Долу светеше цяла вълна разноцветни пламъчета. Сини, розови, сребърни. Алени и зелени. Красиви са, нали? Каза гласът в ухото и кратко. Джейн се обърна и видя кръглите весели очи на една морска пастърва. Тя беше кацнала като птичка на силно разклонено дърво с кърминов цвят. Та това е корал. Изуми се, Джейн. Значи ние сме в дълбините на морето. Е, нали това искаше? Каза пастървата. Мислех че искаш да видиш морето. «Исках», каза Джейн неуверено. Но не съм очаквала, че желанието ми ще се изпълни. О, велики океани! Защо тогава въобще си правиш труда да желаеш нещо? Аз го наричам губене на време. Но, хайде! Не трябва да закъсняваме за празненството. И преди да имат време да се зачудят къде ще е това празненство и какво ще е то, Пастървата се шмугна в гората от корали и децата се гмурнаха след нея с неочаквана лекота. Какво страхотно усещане! Извика Майкъл, плувайки до опашката на пастървата. Хиляда скачащи медузи. Извика оплашен рибешки глас. Как ме стресна! Косата ти прилича на мрежа. Една риба преплува между кадриците на Джейн и избяга в паника. Това е хек. Той загуби толкова много приятели там, горе, обясни пъстървата и показа сперката си към горните слоеве на водата. И винаги му се привиждат мрежи, защото се страхува, че идва неговият ред. Джейн си помисли колко често я дехек на закуска и се почувства малко виновна. Аз много съжалявам, започна тя, но груб силен глас се прекъсна. Мръднете се, ако обичате. Не блокирайте водните пътища. Не можете ли да си приберете перките? Една огромна емерлуза си проби рамене път между тях, разпемвайки супашка водата около себе си. Да задръствате океана. Срамота. Ще закъсне я за празненството. Голямата риба хвърли суров поглед на децата. И кои, подяволите, сте вие? Попита тя. Те так му щяха да и кратко кажат имената си. Когато пастървата доплува до Емерлузата и кратко прошепна нещо на охото: О, разбирам! Е, надявам се, че имат пари да си платят билетите. Ами! Не, Джейн зашари по джобовете си. Ццаца! Винаги така става! Няма оправия! Ето! Емерлузата извади две плоски бели кръкчета от джоба под опашката си. Пясъчни долари, обясни тя важно. Винаги нося малко със себе си. Не знаеш кога ще потребват. Тя потвърли пясъчните долари на децата и се шмугна към коралите. Глупавата стара е мерлуза. Отбеляза пастървата. Не се притеснявайте за билетите. Вие сте почетни гости. Ще влезете безплатно. Джейн и Майкъл се спогледаха очудено. Никога преди не им се бе случвало да са почетни гости и за това се почувстваха страшно горди и важни. Кой ще влезе безплатно, ако може да знам? Докато аз съм в океана, никой няма да влезе безплатно. Нито пък ще излезе, че се остър в глас. Джейн и Майкъл се огледаха. Две изцеплени очи се бяха втренчили в тях. Огромна уста бе изкривена в ужасно усмивка. Космати, гладни пипала се бяха разпрострели на всички посоки. Това беше октопода. Мъмма, каза октопода, поглеждайки Майкъл. Какво дебело и русо момче, точно каквото ми трябва за вечеря. Той протегна едно от отвратителните си пипала и Майкъл изпища от ужас. О, не! Недей. Бързо каза пъстървата и прошепна няколко думи на октопода. Докато Джейн отдръпна на страна майкал. Какво? Говори по високо. Не чувам добре. О, разбирам. Те принадлежат на О, добре, добре. Октопода със съжаление си прибра пипалото. Винаги ни е приятно, каза той на глас, да приемаме в големия прилив хорана. В името на морето, какъв е този шум? Прекъсна ги гневен глас. Децата се обърнаха към него. Видяха само малки щипки, подаващи се от една черупка. Това е рака-пустинник, обясни пастървата. Живее съм самичек и нищо направи, прави. По цял ден само мърмори. А ако някой го заговори, веднага се затваря като мида. Но хайде, трябва да побързаме. Вече се чува музика. И тя се понесе пробивайки водните пластове. Когато те последваха през един скален тунел, душите им достигна мека музика. От края на тунела се излъчваше бледа светлина, а музиката ставаше все посилна и посилна. Изведнъж очите им се заслепиха от внезапно ярко сияние. Децата бяха достигнали края на мрачния тунел и пред тях се откри най-хубавата гледка, която някога бяха виждали. Пред очите им се простираше плоското морско дъно, покрито с най-мекия килим, изтъкан от най-зелените водорасли. Имаше нишки от златен пясък, изпъстрени с морски цветя от всички цветове, бели океански маргаритки, розови морски макове, лилии, жълти и червени рози. Над пясъчните ивици се извисяваха коралови дървета, а букетите морска пъпрат се люлееха от вълните. Тъмните скали блещукаха от многобройните лъскави черупки, полепени по тях, а най-голямата скала бе изцяло покрита с блестящ седев. Зад седефената скала имаше дълбока тъмна пещера, тъмна като небе в безлунна нощ. Дълбоко в нея примигваха бледи светлинки, сякаш звездици, погълнати от дълбините на морето. Когато стигнаха края на тунела, Джейни и Майкъл ахнаха от възхищение. На тази ярка картина нищо не беше неподвижно. Дори самите скали сякаш се поклъщаха и извиваха от тръптенето на водата. Дребните рибки пърхаха като пеперутки между поклъщащите се цветя. Коралите бяха накичени с гирлянди от морски водорасли и хиляди примигващи светлинки. Китайски фенери, помисли си Джейн. Но като погледна повнимателно, забеляза че светлинките всъщност бяха светещи рибки. Те висеха, закачени на нишките от морски водорасли и озаряваха със светлината си цялата морска поляна. Музиката вече звучеше по-силно. Тя се чуваше от малка коралова тераса, на която няколко рака свиреха на цигулки. Калканът надуваше раковина. Рибата корнет свиреше на сребърни корнети, а костура държеше ритъма с голям бас барабан. Между оркестрантите плуваха всевъзможни морски създания, сновяха от скалата до корала, подскачаха и се премятаха в такт с музиката. Морските русалки с перлени гердани грациозно се рееха и разпръскваха сребърен блясък в супашките си. О! Възкликнаха Джейн и Майкъл едновременно. Това беше единственото нещо, което можеха да кажат. Ах! Ето ви най-сетне! Чу се бумтящ глас и към тях, пляскайки перки, се приближи голям бронзов тюлен. Идвате точно на време за градинското празненство. Той подаде перка на всяко от децата и поклащайки се тръгна с тях. Често ли правите градински празненства? Попита Майкъл. На него му се искаше и той да живее в морето. О, Боже, не! Отвърна тюлена. Само когато настъпва големия прилив. Ако обичате, ако обичате, Вие е поканен ли сте? Спре се той, за да заговори една голяма сива сянка. Беше ми казано, че китове няма да се допускат. Махай се! Махай се! Китове не се допускат. Чу се хор отриби гласове. Китът махна с чудовищната си опашка и се плъзна между две скали. Имаше голямо трагично лице и огромни тъжни очи, с които погледна децата. Едно и също всеки път, каза той, поклъщайки глава. Разправят, че съм твърде голям и прекалено много ям, но в края на краищата имам много голямо тяло и трябва да поддържам здравето си. Не бихте ли могли да ги убедите да направят изключение? Много ми се иска да видя далечния роднина. Чи и далечен роднина? Започна Джейн, но Тюлена ги прекъсна. Хайде, ките, стига си говорил такива сърцераздирателни неща. Тръгвай. Не забравяй за инцидента, който стана миналия път. Тогава той изяде всичките сандвичи са сърдини. Последните думи Тюлена каза тихичко на Джейн, прикривайки се сперка. Вход забранен. Освен служебно. Всички не канени вън. Хайде, вие също. Махайте се оттука. Никакви външни лица. Една риба с остър меч на нос си пъргаво се приближаваше от другия край на поляната. Никога не се веселя. Ридаеше кита, когато тюлена и рибата меч го пъдеха. Джейн изпита голямо съжаление към него. Но в края на краищата. Каза тя, обръщайки се към Майкъл, той наистина заема ужасно много място. Но Майкъл вече не беше до нея. Говореше си с една от морските руселки, която подреше лицето си с малка розова морска гъба. Ами, поли и блузи, и обувки, обясняваше Майкъл на руселката, когато Джейн се доближи до тях. Морската руселка се обърна към Джейн и се усмихна. Питах го за модните тенденции там, тя посочи нагоре. А той каза, че се носят блузи и обувки. Морската русалка произнесе думите с лека ирония, сякаш не вярваше, че може да бъде истина. И пълта, добави Джейн. И ботуши, разбира се. Ботуши? Морската русалка приповдигна вежди. За да запазим краката си сухи, обясни Джейн. Морската русалка звънко се разсмя. Колко екстравагантно, каза тя. Тук долу ние предпочитаме всичко да е мокро. Русалката се завъртя на опашката си с намерение да отплува, когато един ясен глас на очакване е повика. Здравей, анемона! И зад един храст лили с пляскане се появи голяма сребриста риба. При вида на децата тя спря и се облещи срещу тях с големите си ярки очи. А! Виж ти! Възкликна очудено. Кой е хванал тези животинки? Никой, засме се весело морската русалка. После се захили и зашушука нещо на рибата. О, наистина ли? Колко хубаво! Каза рибата с високомерна усмивка. Емахайки супашка, се приближи към децата. Предполагам, че трябва да се представя. Аз съм дълбоководната сьомга, обясни тя и направи нещо като реверанс, Разтваряйки перките си. Кралицата на рибите, както знаете, и на всякакви там подобни. Позволявам си да предположа, че сте чували за мен. По начина, по който тя важничеше и се перчеше, би могло да се предположи, че няма никой поважен от нея. Освежителни напитки, освежителни напитки. Ордеоври тъжно предлагаше една штука с вид на престарел слуга, обикаляйки гостите с поднос. Заповядайте, Вземете си. След поклон каза сьонгата на Джейн. Сандвичи са сардини или, може би, осолени скариди? Или пък медузово желе? А ти какво би искал? Обърна се тя към Майкъл. Малко китово мляко? А може би бира от речета? Или ще предпочеташ обикновена морска вода? Беше ми дадено да разбера, ваше височество че младият господин желае портвайн. Штуката се бе втренчила в Майкъл, протягайки към него подноса с напитки. Тогава ще получи портвайн, каза Сьонгата величествено и посегна към тъмночервена напитка от подноса. Очуден, Майкъл си спомни за желанието си от предишния ден. Взе чашата и отпи от нея, мирише на малини. Възкликна той, хубаво. Каза сьонгата самодоволно, сякаш тя сама беше направила портвайна. Сега предлагам да гледаме лува. Вероятно в момента вкарват последните. Ще стигнем точно на време, ако побързаме. Интересно, какво ли са хванали? Мислеше си Джейн, плувайки до сьонгата. Морските алеи бяха вече задръстени с риби, които пъргаво се придвижваха към поляната. Ей, ей! Внимавай, кого бе оттъж! Извика сомгата над мен. Ох, ох, перките ми! Ох, плавниците ми! Виж ги ти, тези деца! Тя посочи към групичка морските ралежи, които шумно се премятаха и търкаляха наоколо. Учителю, наглеждайте се учениците! Този океан се превърнал в детска зоологическа градина. Е, какво? Расияно попита един рибок, който плуваше, за бол нос в книгата си. Хей, блестунко, хей, блещурко. И ти също, боцко, дръжта се прилично, или няма да ви пусна на празненството. Морските таралещета се спогледаха и се усмихнаха. После послушно заплуваха с учителя, като изглеждаха помеки и от памук. Ето, пристигнахме. Извика весело Сьомгата, след като минаха кораловия храсталък. На голям плосък камък се бяха наредили цял ретриби, които безмълвно гледаха нагоре. Всяко от тях държеше в перката си по една въдица и напрегнато наблюдаваше кордата, която отиваше високо нагоре във водата. Морски дяволи, те са отрода на акулите, поясни Сьомгата. Говорете по-тихо. Хична обичат да ги безпокоят. Но, прошепна Джейн, която изглеждаше много очудена. Кордите отиват нагоре, Сьомгата са облещи. Че къде другаде искаш да отиват? Поинтересува се тя. Нали не очакваш да отиват надолу? А това е стръв. Добави и посочи няколкото нейлонови турбички, които бяха пълни с пасти и сладкиши. Но какво хващат те? Ужасено прошепна Майкъл. О, основно хора, отвърна съмгата. Съгодов сладкиш можеш да хванеш почти всичко. Те имат вече доста голям улов. Виж ги как се гърчат, и извиват. Съмгата посочи сопашката си към близката пещера и децата ахнаха от изумление. Защото там имаше тълпа от човешки същества, които изглеждаха много оплашени и нещастни. Мъже с тъмни очила и летни шапки заканително размахваха ръце, крещяха и тропаха с крака. Три възрастни дами размахваха чадарите си, а една по млада, обута с сандали, чупаше ръце от отчаяние. Е, харесвали ви? Подиграваше се сонгата, като надникна в пещерата с големите си игриви очи. Трябва да кажа, че изглеждате ужасно смешно. Точно като риби на сухо. Хората изсумтяха я досано и обърнаха гръб на сенгата. В Същия този момент някъде отгоре проехтя крясък. Пуснете ме! Пуснете ме, ви казвам! Веднага махнете тази кука. Как смеете да ми причинявате такова нещо? Един от морските дяволи със спокойна усмивка стана на опашката си и започна да навива кордата на макарата. Махнете я, ви казвам! Чу се гласът отново. В дълбините на морето се появи, обгърната в строя от въздушни мехурчета, възможно най-странната фигура. Тялото й кратко беше облечено в дебело вълнено пълто. Сив Въл се вееше на шапката. На краката й кратко имаше дебели вълнени чорапи и огромни обувки с копчета. Майкъл отвори уста от удивление и с подавана извика. Джейн, виждаш ли? Мисля, че това е мис Андрю, каза Джейн, заеквайки. И настина това беше мис Андрю. Тя слизаше надолу, кашляйки, давейки се, но не преставайки да кръщи. Морският дявол откачи куката от устата и кратко, и я бутна към пещерата. Възмутително. Отвратително. Пълтечеше тя отят. Точно когато си ловях риба за вечеря. Откъде може да знам, че сладкишът има кука отвътре? Разбойници такива. Тя заканително поклати пръст към морските дяволи. Ще напиша за вас в Таймс: Ще ви изпържа. Вижше как се гърчи. Възкликна сьонгата. Тази кранта ще се извива с часове. Джейн почувства че мис Андрю заслужава това, което получи, но със съжаление гледаше останалите непознати. Колко ужасно би било, си помисли, ако бях хваната аз или Майкъл. Какво ще правят морските дяволи с тях? Попита тя сьомгата. О, ще ги пуснат обратно, разбира се. Ние ги хващаме само за спорта, нали знаеш? Те са прекалено жилави за ядене. Хей, сьомга! Насам. Извика отдалече тюлена. Не можем да си позволим децата да пропуснат посрещането. Тя трябва да пристигне всеки момент. Джейн погледна Майкъл и в очите и кратко имаше мълчалив въпрос. Коя можеше да бъде тя? Най-важната морска русалка или може би кралицата на морето? Хейвие, Моруно и морска котко. Бях ви забравила. «Хайде, тръгвайте и двете!» Извика шомгата. Тя тръгна пред тях, подскачайки и извивайки сребърното си тяло в сребърната вода. До тях плуваше в бърстра едно морско конче. Една златна рибка непрекъснато се въртеше около тях по пътя към поляната. «Здравейте, Джейн и Майкъл!» Приятелски списка гласчето и кратко. Помните ли ме? «Бях във вашия аквариум. Сега съм си пак вкъщи. Предайте много поздрави на майка ви. Златната рибка се усмихна и отплува, преди да успеят да и кратко отговорят. Музиката беше по-силна от всякога. Всеки изминал момент на валицата на поляната ставаше все по-голяма, а шумът – все по-силен, тъй като рибите – морските русалки». Ръчетата и тюлените се бяха събрали и си разменяха поздрави. Каква блъсканица! Тясно е като в консерва, каза Сьонгата, заметайки супашка. Освежителни напитки, ордоври! Освежителни напитки, ордоври! Дрезгаво повтаряше штуката. Йохохо! И бутилка ром! Отвърна и кратко познат глас. Адмирал Бум се хвърли към под и си грабно оттам една чаша. До него плуваше нежната фигура на мисис Бум. Последите им цъмбуркаше бинакъл. Да ме убие господ! «Ало, вие там, колеги!» «Аз съм за Риогранде», дереше си гърлото адмирала. Штуката го гледаше в тренчено и поклащаше глава. «Хулигани!» «Ето какво сте вие!» Каза тя тъжно. Наистина, не знам какво ще стане с този океан. Ах, ето ви и вас, деца! Извика бронзовия тюлен, пробивайки си път през крещещата тълпа. Хванете се за опашката ми и аз ще ви дърпам. Извинете ме, рибки, позволете ми да мина, ако обичате. Това са Джейн и Майкъл, почетните гости. Рибите се отдръпнаха и ги заразглеждаха. Разна се се доброжелателно мърморене и сред шума се чуха няколко поздрава. Чулена разбутваше стълпотворението със своите плавници и теглеше след себе си децата към скала от бляскави перли. Дойдохме тъкмо за посрещането. Задъхваше се той. Децата едва чуваха боботещия му глас поради виковете и смех на събралите се морски обитатели. Какво посрещане? Тък му щеше да попита Джейн. Когато внезапно виковете секнаха, музиката и смехът заглъхнаха и дълбока тишина обхвана морето. Всяка риба от сборището замря неподвижно. Поклъщащите се цветя застинаха във водата. Дори самият прилив беше неподвижен. Тя идва. Прошепна тюлена и кимна към пещерата. Тя идва. Отекна тълпата. Джейн и Майкъл затайха дъх в очакване. От тъмнината на таинствената пещера изникна една с охрена глава. Две древни сънени очи замигаха срещу ослепителната светлина. Два мъжави плавника се протегнаха от тъмнината и една половидна чарупка се надигна след тях. Децата се вкопчиха поздраво в плавниците на бронзовия тюлен. «Коя е тя?» Прошепна Джейн на ухото му. Мислеше, че би могла да бъде някакъв вид морска костенурка. Това е терапин, морската костенурка, отвърна тюлена, прегракнала от вълнение. Най-старото и най-мъдрото същество на света. Треперещите плавници на терапин сантиметър по сантиметър я е носеха към перлената скала. Очите и кратко под полупритворените клепачи бяха като две малки черни звезди. С бърз поглед тя огледа събралите се същества. Сетне повдигна със охрената си старческа глава, усмихна се и заговори. Приятели мои! Започна терапим величествено, а гласът и кратко звучеше като стара очука на камбана. Приветствам ви, морски създания! Желая ви щастливо празнуване на големия прилив! Костенурката наведе със сухрената си глава към скалата и всички риби се поклониха смирено. Това е голямо събитие за всички нас. Спокойно продължаваше Терапин. Наистина, много се радвам да видя тази вечер толкова стари познати. С очите си тя обхвана претъпканите поляни и сякаш от пръв поглед разпозна всяко морско същество. Но мога да кажа със сигурност, повдигна с бръчканите си вежди. Че един от нас липсва. Тюлена се обърна към тунела и бумтящият му глас с триумфално съобщи. Тя е тук, ваше Величество. Току-що пристигна. Като каза това, шумът от гласовете нарасна и се чуха одобрителни викове и аплодисменти. В този момент за голямо очудване на децата в края на тунела се поляви една фигура, която им беше удивително позната. Тя стоеше там облечена с най-хубавото си синьо пълто и със си шапка, украсена с маргаритки. Изящна и грациозно, изтънчено и изискано прелекия над блестящите градини. Одобрителните викове и аплодисменти прераснаха в радостен рев, когато тя се приземи на скалата пред Терапин. Добре дошла, Мери Попинс. Викаха хиляди щастливи гласове. Тя ги приветства, размахвайки чедара си с глава на папагал, после се обърна и направи реверанс на Терапин. Костенурката дълго гледаше Мери Попинс, сякаш древните и кратко блещукащи очи се впиваха в сърцето и кратко. После тя поклати малката си плешива глава и приветливо и кратко се усмихна. «Моята скъпа млада роднина!» Каза Терапин любезно. «Удоволствие е за нас! Отдавна не съм имала посетител от надводния свят. Много време мина, откакто ти за последен път посвети свободния си ден, който е всеки втори четвъртък на големия прилив. И така, Мери, аз те приветствам от името на всички жители на морските дълбини. Мери Попин сприя поздравлението и се поклони с уважение. Кристално сините и кратко очи погледнаха дълбоко в черните очи на костенурката и те си размениха странни усмивки. Изглеждаше така. Сякаш нито една от тях нямаше тайни от другата. А сега, скъпа Мери, продължи терапин, тъй като никой не се качва от дълбините на морето, без да вземе нещо със себе си, позволи ми да ти направя един малък подарък. Тя протегна плавника си навътре в пещерата и извади оттам един малък блестящ предмет. Вземи това, за да ти напомня за твоето посещение. От него ще стане чудесна брошка или може би игла за шапка. И като се наклони напред, Костенурката притисна една морска звезда на ревера на Мери Попинс. Звездата блестеше и примигваше на синьото пълто, като малка купчинка диаманти. О, благодаря ти, каза Мери Попинс и в гласи кратко звучеше радост. Точно за такова нещо мечтаях. Тя се усмихна на Терапин, после на звездата си, и накрая погледът и кратко попадна върху децата. Усмивката й кратко веднага замръзна. Казах ти, Джейн, да не зяпаш с отворена уста. Казвала съм ти го хиляди пъти. Затвори си устата, Майкъл. Какво си знал? да не си треска. И аз смятам, че не е, измърмори недоволно треската за децата. Значи това са Джейн и Майкъл. Каза терапин и ги погледна със сънените си очи. Много се радвам да се запозная най-после с вас. Добре дошли, деца мои, на нашето празненство в чест на Големия прилив. Тя се поклони от и децата, окуражени от погледа на Мери Попинс, също се поклониха. Разбирате ли, продължите, рапин с старческия си дразгав глас, аз вече зная кои са Джейн и Майкъл. Но се съмнявам, да, наистина се съмнявам, че те знаят коя съм аз. Децата поклатиха глави отрицателно и продължиха да гледат безмълвно. Костенурката отмести малко черупката си и замислено замига. После заговори, аз съм терапин. Живея при самите извори на земята. Под градовете, под хълмовете, под самото море дори. Там е моя дом. От моите тъмни корени подводите е израснала земята с всичките кратко цветя и гори. Човекът и планините също са се появили оттам. И дивите зверове, и птиците във въздуха. Терапин млъкна за момент и морските създания около нея притихнаха, като смирено я гледаха. После тя продължи, аз съм постара от всичко. Аз съм мълчалива, тъмна и мъдра. Аз съм много спокойна и много търпелива. Тук, в моята пещера, започват всички неща. И всичките тези неща се връщат накрая при мен. Аз мога да чакам. Аз мога да чакам. Тя се клупи клепачи върху очите си и поклати плешивата си на бръчка на глава, сякаш разговаряше със себе си. Нямам какво повече да кажа, примигна тя. И така, терапин величествено вдигна малкия си плавник. Нека музиката свири, нека морските хора изберат своя танц. Какво да бъде този път? Деца мои, тиди дам пам пам, тиди дам пам пам. Зата наника един глас, който звучеше като пчела в бутилка. Ах, да, скъпи мой адмирале, кимна рапин. Много подходящо предложение. Свирете моряшката музика. Изведнъж настана голяма суматоха. Оркестърът засвири мека весела музика, а неподвижните до сега риби отново замахаха с си. Радостни гласове и смях изпълниха морето. И приливът отново се раздвижи. Тидидам пам пам. Всички затанцуваха: риби, морски сирени, рачета, чулени. Зелените подводни мурави почти се огънаха под перките и плавниците, а коралите все така блестяха със сребърните си клонки. Тидидам пам пам. Крещеше адмирал Бум и дърпаше невидими на смолени въжета. Тидидам пам пам. Пееше с Бум, пляскаше с ръце и подскачаше. Ти ди -дам пам пам Ревеше бинакъл с се сила и си спомняше щастливите пиратски дни. Рибките плуваха около тях са закачени на перките си морски цветя. Бронзовия тюлен подскачаше нагоре надолу на опашката си, а сьонгата пикираше над морските мурави като птица. Морските дяволи лудуваха, прегърнали въдиците си. А рибата меч и учителя танцуваха заедно. През цялото време в тази люспеста тълпа се движеше една тъмна сянка. Пета, пръсти, пета, пръсти, танцуваше Мери Попинс на дъното на морето. Рибките се въртяха около нея, образувайки лъскави пръстени, а люспите им хвърляха слънчеви зайчета по тялото и кратко. Децата стояха на перлената скала и наблюдаваха любопитната гледка. Изглежда ви странно. Нали? Попита Терапин. Виждам, че чувствата отлично всичко каквото става в морето, засмя се тя над собствената си шега. Мислех си, че морето е много по-различно, а всъщност, то е точно като земята. Кимна Джейн. Защо пък не? Примигна Терапин. Не забравяй, че земята е възникнала от морето. Всяко нещо на сушата си има свой брат тук. Под водата, лъвът, кучето, заекът, даже и слона. Всеки скъпоценен камък има своята разновидност в морето. Същото се отнася и за съзвездията. Розата още помни сулените води, а луната – морските приливи и отливи. Вие също трябва да помните морето, Джейн и Майкъл. В морето има много повече неща, деца мои, отколкото хората някога са виждали. И аз, естествено, нямам предвид само рибата. Усмихна се Терапин. Но виждам, че пръстите на краката ви вече играят. Хайде, идете да танцувате с другите. Джейн грабна Майкъл за ръката, но преди да отплуват, тя направи реверанс на Терапин, понеже знаеше, че много стара. Те заскачаха в буен танц заедно с рибите под звуците на музиката. О! Как лудуваха босите им крака. О, как размахваха ръцете си във водата. Телата им се извиваха като стъбла на морски водорасли, докато следваха стъпките на морския танц. Тиди дам пам пам. Пееше веселата музика, когато Мери Попинс, плувайки, се приближи към тях. Тя ги хвана за ръце и затанцуваха заедно, дърпайки се и поклащайки се между кораловите клони. Те се въртяха все по-бързо и по-бързо. Сякаш бяха попаднали във водовъртеж, докато накрая, опиянени от танца и заслепени от светлините, затвориха очи и се облегнаха на Мери Попинс. Нейните ръце ги прегърнаха здраво и не ги пускаха, докато водовъртежът ги носеше нагоре. Тидидам пам пам. Въртяха се заедно, а музиката ставаше все по-слаба и по-слаба. Тидидам пам пам. О, това въртящо се море! което ни люлее в могъщата си люлка. Тидидам пам-пам. О, Мери Попинс, върти ме като въздушно ме хурче в този прилив. Въртиме. Въртиме пам пам, въртиме, въртиме, върти ме. Тидидама върти ме пам-пам, върти ме, върти ме, върти. Дръж здраво, Мери Попинс. Мърмуреше Майкъл сънено и търсеше успокояващата го ръка. Нямаше отговор. Тук ли си, Мери Попинс? Попита той с прозявка и се облегна на люлещото го море. Все още нямаше отговор. И така, с затворени очи, той викаше отново и отново, докато му се стори, че морето отеква на неговия глас. Мери Попинс, къде си? Тук съм. Къде е друга да мога да бъда в този ранен час? Отвърна тя сърдито. О, какъв прекрасен танц! Каза той сънено и протегна ръката си за да придърпа към себе си, но не успя да достигне нищо. Това, което търсещите му пръсти напипаха, беше нещо голямо, топло и меко, което подозрително приличаше на възглавница. Ще ти бъда благодарна, ако изтанцуваш от леглото си. Вече почти е време за закуска. Гласът ти кратко ехтеше като далечна грамотевица. Майкъл стреснато отвори очи. О, небеса! Къде беше той? Със сигурност не можеше да бъде в детската. И все пак стария добин все още си стоеше въгъла. Тук си беше изпретнатото походно легло на Мери Попинс, и играчките, и книжките, и неговите чехли. Всички стари познати неща си бяха на място, но последното нещо, което Майкъл искаше в момента, беше това старо, познато място. Къде изчезна морето? Попита той сърдито. Искам да съм пак в морето. Лицето на Мери Попинс се показа зад вратата на банята и той веднага разбра, че тя е бясна. Морето си е в Брайтън, както винаги. Каза хладно. А сега млъквай и ставай от леглото. И нито думичка повече, но аз бях в него само преди миг. Ти също беше там, Мери Попинс. Ние танцувахме сред рибите. Изпълнявахме моряшки танц. Хъм! Каза тя и ступа черджето пред банята. Надявам се, че мога да си намеря по-добро занимание, отколкото да ходя и да танцувам с някакви си моряци. Той се смали под потъмнелия и кратко поглед, но не можеше да не продължи. Ами какво ще кажеш за всичките риби? Попита тихо. Ами за тюлена и за сенгата? И за смешната стара костенурка. Ние бяхме долу при тях, Мери Попинс, на самото морско дъно, долу в морето. Със смешна стара сьонга. Е, ти със сигурност имаш най-рибените сънища. Мисля, че си прекалил с хляба на вечеря. Моряци, костенурки, виж ти. И какво още? Престилката и кратко и съзкъсърдито. Когато тя нервно се вратна, продължавайки да мърмори, той изгледа недоволно отдалечаващия се гръб, нацупи се и поклати глава. Майкъл не смееше да каже нищо повече, но знаеше, че тя не може да го накара да не мисли за случката. И така той мислеше и мислеше, докато ставаше от леглото, докато пъхаше краката си в чехлите. Докато мислеше, очите му се срещнаха с очите на Джейн която надничеше от отделото. Тя беше чула всяка дума от техния спор. Както ги слушаше Расияно, потънала в своите мисли, нещо бе привлякло вниманието и кратко. Тя се усмихна на Майкъл с заговорническа усмивка и много му кимна с глава. Наистина са рибени, но не са сънища. Каза и посочи към полицата над камината, измъквайки се от леглото. Майкъл погледна нагоре. Ахна от очудване! Тържествуваща усмивка се разля по лицето му. Горе до морската раковина имаше два пясъчни долара и малка, розова морска звезда. Помниш ли какво каза Рапин? Всеки, който се връща от морето си донасе нещо, припомни му Джейн. Майкъл Кимна, гледайки пясъчните долари. В този момент вратата рязко се отвори и Мери Попинс връхлетя в стаята. Тя грабна морската звезда от полицата и я закачи на ревера си. Морската звезда ярко примигваше, докато Мери Попин се кичеше и гиздеше пред огледалото в детската стая. Майкъл се обърна към Джейн, потискайки усмивката си. Тидидам пам пам! и стана той под мустак. Тидидам пам пам! прошепна Джейн. И те смело изтанцуваха зад гърба на Мери Попинс няколко стъпки от моряшкия танц. Децата така и не забелязаха, че ярките и кратко сини очи ги наблюдаваха в огледалото и тя обмени с отражението си над мен на усмивка. Седма глава Безкрайното щастие Беше последният ден на старата година. Горе в детската стая Джейн, Майкъл и близнаците бяха подложени на магическата процедура, позната под името Събличане. Да гледаш как Мери Попин се залаве за работа, беше все едно да гледаш фокусник. Тя се движеше по край децата, наредени в редица, и дрехите им сякаш падаха с едно нейно докосване. Измъкна за миг половера на Джон през главата му. Роклята на Джейн падна с едно единствено докосване, Чурапите на Барбара буквално избягаха от краката и кратко. Що се отнася до Майкъл, той винаги имаше чувството, че Мери Попинс го съблича само с един поглед. А сега марш в леглата. Заповяда тя. Думите и кратко бяха съпроводени с такъв поглед, че те хукнаха звикове и се мушнаха под завивките си. Тя се движеше бързо из детската стая, сгъваше разхвърлените дрехи, подреждаше играчките. Децата лежаха в уютните си креватчета и наблюдаваха, как скърцащата и кратко престилка в очи из цялата стая. Очите и кратко бяха сини, бузите розови, а носът, нахално вирнат нагоре, наподобяваше нос на холандска кукла. Като я гледа човек, мислеха си те, никога не би предположил, че е нещо повече от най-обикновен човек. Но както вие знаете и аз знам, те имаха достатъчно основателни причини да вярват, че външността лъже. Изведнъж Майкъл се сети за нещо, което му се стори изключително важно. Знаете ли какво? Каза той и седна в леглото си. Кога точно свършва старата година? До вечера. Отвърна Мери Попин с кратко. На първия удар, когато часовникът започна да бие 12. А кога започва? Продължи той. Започва какво? Отсече тя новата година, отговори Майкъл търпеливо. На 12 удар на часовника, рязко и тя. О! А ми какво става тогава посредата? Не представаше той с въпросите. По средата на какво? «Майкъл, не можеш ли да говориш ясно?» «Да не мислиш, че мога да чета мисли?» Той искаше да каже «Да», защото наистина така смяташе. Но знаеше, че никога няма да се реши да й кратко го каже. Между първия и последния удар бързо отговори Майкъл. Мери Попин се обърна и го изгледа. «Не дърпай дявола за опашката!» Посъветва го настойнически тя, но, Мери Попинс, аз не го дърпам за опашката. Исках само да разбера, той внезапно млъкна, защото лицето на Мери Попинс беше придобило заплашително изражение. Голям глезлю си, щом като желанието те надвива. Само да си казал още една дума, като чу тази фраза, Майкъл веднага се гмурна под отделото. Много добре знаеше какво означава тя. Мери Попинзи съм тя още веднъж и тръгна да обикаля леглата и да подвива одеялата на всички. Ще взема това, благодаря ти. Отбеляза тя и измъкна синият пъток от ръцете на Джон. О, не! Проплака Джон. Моля те, дай си ми го. Искам си маймунката. Виеше Барбара, тъй като Мери Попинз беше откопчила пръстите и кратко от прояденото от молци тяло на пини. Пини беше стара парцалена маймунка, принадлежала на мисис Банкс, когато тя била малко момиченце, а после, последователно на всяко от децата. Номери Мери Попинс не обърна внимание на Барбара, а побърза към леглото на Джейн. Алфред, синият вълнен слон, беше измъкнат изпод завивките и кратко, Джейн веднага се изправи в леглото си. Но защо взимаш играчките ни? Попита тя. Не можем ли да спим с тях, както винаги? Единственият отговор на Мери Попинс беше леденият поглед, който тя хвърли през рамо, преди да се наведе над леглото на Майкъл. Прасето, моля! Изкомандва тя стон, нетърпящ възражения. Тя протегна ръката си да вземе малкото позлатено картонено прасе, което Леля Флоси му беше подарила за коледа. Първоначално прасето беше пълно шоколади. Но вече бе съвсем празно. Огромна дупка заеше отзад, на мястото, където би трябвало да бъде опашката. На коледа Майкъл я беше отвил, за да разбере как е закрепена. От тогава тя си лежеше на полицата над камината, а прасето се справяше някак си и без нея. Майкъл гушна здраво златното прасе. Не, Мери Попинс. Каза той смело. Това е моето прасе. Искам си го. Какво казах? Попита Мери Попинс. Погледът и кратко беше толкова ужасен, че Майкъл веднага разхлаби прегръдката си и кратко позволи да го вземе. Но какво смяташ да правиш с тях? Попита той с любопитство. Мери Попинс невъзмутимо подреждаше животните в редичка на рафта за играчки. Не задавайте въпроси и няма да ви лъжат. Рецитира тя превзето. Престилката и кратко изкърца още веднъж, когато тя прекоси стаята към библиотечката. Децата наблюдаваха как взима три добре познати книги – «Робинзон Крузо», «Зелената книга на приказките» и «Детски стихчета на мама Гъска». После ги разтвори и сложи пред четирите животни. Дали наистина смята, че животните четат книги? Чудеше се Джейн. А сега, каза Мери Попин строго, запътвайки се към вратата. Ако обичате, обърнете се всички и заспивайте веднага. Майкъл седна в леглото си. Но, Мери Попинс, аз искам да остана буден и да видя как идва новата година. Лягай си в леглото и гъг да не чуя. Като каза това, тя изпуфти шумно, загаси светлината, излезе и сърдито затвори след себе си вратата на детската стая. Аз пък ще си чакам, каза Майкъл, щом като Мери Попинс излезе. Аз също... Бе категорична Джейн. Близнаците не казаха нищо. Те вече бяха заспали. Майкъл издържа още цели 10 минути, след което главата му се отпусна на възглавницата. Джейн пък издържа дори 15 минути, но и нейните очи се затвориха. Четирите похени отдела се повдигаха и се спускаха в такт с равномерното дишане на децата. Дълго време нищо не нарушаваше тишината в детската стая. Диндън, диндън, диндън, диндън. Изведнъж в тишината на нощта зазвъняха перлени камбанки. Диндън, диндън, Диндан. От всяка кула и от всяка камбанария се чуваше весел звън. Камбаненият звън ехтеше в града. Люлеше се и прелиташе през парка към улицата. От север и от юг, от изток и от запад камбаните звъняха, биеха и пееха. Хората се бяха облегнали на первазите на прозорците си и дрънкаха със звънчета. Тези, които нямаха звънчета, изкарваха мелодии с чукчетата на входните си врати. По улицата вървеше сладоледаджията и с увлечение чънкаше със звънчето на колелото си. От градината на Адмирал Бум се обаждаше корабна камбана, която кънтеше в мразовитата нощ. В съседната къща ми Сларк звънеше в гостната си с малкото си звънче за закуска, а двете и кратко кучета лайха и виеха. Диндан. Диндан. Диндън, диндън Белбао Всички хора по света звъняха с камбанките си. Ехото от тях се сблъскваше, Звънтеше и пееше в студената средношна тъмнина. Изведнъж настъпи тишина. Тържествена, дълбока тишина. И тогава прозвуча биенето на големия часовник Биг Бен. Бум! Каза Биг Бен. Това беше първият удар от полунощ. В същия момент нещо се раздвижи в детската стая. Чу се звук на тропащи копита. Джейн и Майкъл се събудиха за секунди. И двамата седнаха, стреснати. Боже! каза Майкъл. Господи! каза Джейн. Пред тях се откри стъписваща гледка. Златното прасе беше на килима и с много важен вид лодуваше на златните си задни крака. Туп! С тежък приглушен звук до него се приземи слона Алфред. Слеки подскоци от горния рафт за играчки дойдоха маймуна тъпини и стария симпаток. За голямо очудване на децата златното прасе заговори. «Ще бъде ли някой така добър да ми сложи опашката?» Попита то с висок писклив глас. Майкъл излетя от леглото и скочи към полицата над камината. «Така е по-добре», отбеляза прасето с усмивка. Чувствах се много неудобно през цялото време от коледа насам. Нали разбирате, прасе без опашка е почти толкова лошо, колкото опашка без прасе. А сега, продължи той и огледа стаята, готови ли сме всички? Тогава да побързаме, моля. Като каза това, затанцува грациозно към вратата, последвано от Алфред, Пини и Патока. Къде отивате? Извика Джейн с облещени очи. Скоро ще разбереш, отвърна прасето. Хайде с нас! Със светкавична скорост децата си хвърлиха по една дреха, обуха пантофите и последваха четирите играчки надолу по стълбите и навън през ходната врата. Насам! Каза прасето и станцувал на стъпка прекоси улица, черешова и мина през портите на парка. Пини и синия пъток играеха около него с диви крясъци и крякане. След тях тромаво се влачеше слона Алфред а Джейн и Майкъл вървяха по дирсивите му вълнени пети. Над дърветата висеше кръгла бяла луна. Бледите и кратко сребърни лъчи се изливаха върху широките алеи на парка, а на тревата имаше стълпотворение на някакви фигури, които сновяха напредназът в бледата светлина. Слона Алфред вдигна вълнения си хобот и радостно подуши въздуха. Ха! Отбеляза той се задоволство. Тук вътре сме в безопасност, нали, прасе, как мислиш, вътре е в какво? Попита майкал с любопитство. В приказката, каза слона Алфред, пляскайки и кисуши, децата се спогледаха. Какво, за Бога, имаше предвид слона Алфред, прасето ги повика, емахайки им с златно купице. Ярките фигури сновяха наоколо, докато те прекусяваха поляната. Извинете ни, ако обичате, казаха три малки животинки, които се блъснаха в децата. Това са трите слепи мишки, обясни слона Алфред с усмивка. Те винаги се мутаят в краката на някого. Наистина ли бягат от жената на фермера? Очудено извика Майкъл. О, Боже, не! Не и тази вечер, каза слона Алфред. Сега бързат да се срещнат с нея. Трите слепи мишки и жената на фермера. Всички са вътре в приказката. Здравей, Алфред. Как пристигнахте? О, но това е добрата стара пини. Какво? Това синия пътуклие, ура! Ура! Ето го и златното прасе. Раздаваха се приветствени викове и радостни крясъци, защото всеки поздравяваше всеки го. Оловният двойник, който маршируваше по край тях, отдаде чест на златното прасе, а то му махна скопице. Маймунката Пини се здрави с две птички, към които се обърна като към Петела Робин и кокошката Джени. Синия паток се разкряка при вида на великденското пиле, което беше наполовина излязло от джицето си. Що се отнася до слона Алфред, той вдигна хобота си и затръби във всички посоки разпращайки гръмки бомтящи приветствия. Не ти ли е студено, скъпа моя? Тази вечера доста хладно, каза дръзгав глас зад гърба на Джейн. Тя се обърна и видя огромен брадясъл мъж, облечен с възможно най-странните дрехи. Панталоните му бяха ушити от козе кожа. Шапка от боброва кожа и огромен чадър, направен от заешки опашки, допълваха на обикновения му вид. Зад него стоеше полуоблечен негър, който държеше в ръцете си цяла купчина пухкави кожи. Петкане, каза брадясалият мъж, ще ти бъда задължен, ако служиш на госпожицата с пълто. Разбира се, господине. Радвам се да услужа. Огромният човек с грациозно движение наметна на раменете на Джейм Пълто от тюленова кожа. Тя се опули. Значи, ти си, усмихна му се стеснително. Разбира се, че съм, каза високият човек и се поклони. Моля те, наричай ме Робинзон. Всички приятели ме наричат така. Мистер Крузо звучи толкова официално, но аз си мислех, че ти съществуваш само в книгата. Каза Джейн. Да, така е, каза Робинзон Крузо с усмивка. Но тази вечер някой любезно я е оставил отворена. И така аз избягах, нали разбираш? Джейн се сети за книгите на горния рафт за играчки. Тя си спомни как Мери Попинс ги отвори, преди да загъси светлината. Често ли се случва? С любопитство попита Джейн. Ови, не. Само в края на годината. Приказката е нашият единствени последен шанс. Но, извини ме. Трябва да говоря с Робинзон Крузо се обърна и приветства странен яйцевиден човечец, който бързо пъпляше на кривите си крачка. Заострената му глава беше плешива като яйце, а вратът му беше умотан с вълнен шал. След като поздрави Робинзон Крузо, той се загледа въпросително в децата. «Боже господи!» Извика очудено Майкъл. «Ти изглеждаш точно като хъмти дъмти. Като кого?» Обидено изпище малкият човек. Бих искал да знае как може някой да изглежда като себе си. Чувал съм хората да не приличат на себе си, когато са непослушни или когато ядат твърде, но никога не съм чувал някой да прилича на себе си. Не бъди толкова глупав, но ти си съвсем цял. Опули се, Майкъл. Мислех, че хъмпти-дъмпти не може да бъде възстановен. Кой ти е казал, че не може? Развика се малкият човек сърдито. Ами, просто си мислех, а е, че всичките коне на кралят и е всичките хора на краля. Започна да заеква майкал. Фу, коне! Какво знаят те? А що се отнася до хората на краля? Глупави същества и нищо повече. И съвсем не значи, че щом като те не могат да ме сглубят, никой друг не може, нали? Джейн и Майкъл нямаха никакво желание да му противоречат и кимнаха в знак на съгласие. Всъщност, продължихам ти дъмти. самият крал ма сглоби. Нали така, а? Последните думи той изкреща в охото на червендалест далест дебел човек, който с едната ръка придържаше короната на главата си, а с другата държеше чиния със сладкиш. Той изглежда точно като краля от приказките на Мери Попинс. Това трябва да е старият крал. Каза Джейн, какво нали? Обърна се краля към хъмти-дъмти, внимателно балансирайки, за да не изпусне нито сладки шевченията си, нито короната на главата си. Нали ме сглоби? Извика хъмти-дъмти. Разбира се, че те сглобих. Но само за тази нощ, да знаеш. Сглобих те и те залепих смет в приемната на кралицата. Но, наистина, стига си ми досаждал вече. Сега ще пеят моите 24 коса, а аз трябва да режа тортата. Ето, какво ви казах? Изпищахам ти дъмти. Как смеете да си мислите, че съм щупено лице? Той грубо им обърна гръб и голямата му напукана глава лъсна на бялата лунна светлина. Не дайте да спорите с него. Няма смисъл, каза слона Алфред. Той винаги е много докачлив, когато става дума за онова падане. Ей, вие, внимавайте къде стъпвате. Гледайте кого бутате. Той се обърна с вдигнат хобот и в този момент един лъв с корона отстъпи назад. Извинявайте, учтиво каза лъва. Но тази вечер е ужасна навалица. Между другото, случайно да сте виждали еднорога? А, ето го! Здрасти! Изчакай за момент. С леко ръмжена лъвът се понесе след една сребърна фигура, която беше минала покрай тях в физищен тръс. О, спрете го! Спрете го! Оплашено извика Джейн. Той ще гони еднорога из целия град, но не и тази вечер. Обедено каза слона Алфред, и действително, Джейн и Майкъл зяпнаха очудено, когато видяха, как Лъв се покланя на еднорога. После той свали короната от главата си и му я предложи. «Сега е твой ред да поносиш», каза Лъв великодушно. След това двамата нежно се прегърнаха и затанцуваха в тълпата. Добре ли се държат децата тази вечер? Попита еднорога една сбръчка на старица, която мина покрай тях. Тя дърпаше огромна обувка, пълна с засмени момчета и момичета. О, толкова добре! възкликна старицата весело. Не съм използвала към шика си нито веднъж. Джорджи Пурги ми е от голяма полза с момичетата. Тази вечер те настояват да бъдат целувани. Що се отнася до момчетата, те са направо бомбончета. Погледни как червеното копице прегръща вълка. То се опитва да го научи да се моли за вечеря. Сядай долу, емафет, ако обичаш, и се здраво. Старицата махна скъмшика към малко русо момиченце, което седеше в задния край на обувката. То беше погълнато от разговора си с огромен черен паяк. Точно когато обувката минаваше по край Джейн и Майкъл, момиченцето протегна ръка и нежно потупа паяка. Тя дори не се опитва да избяга. Възкликна Майкъл. Защо? Нея ли е страх? Опитваше се да разбере той, заради приказката. Каза на Алфред отново и ги подкара пред себе си. Джейн и Майкъл не можеха да не гледат червеното копице и мисе Мафет. Как може да не ги е страх от вълка и от огромния черен паяк? В този момент ги докосна бяла мъгла. Те се обърнаха и изумени видяха един светещ силует, прикриващ с ръка прозявката си. Още ли ти се спи, красавице? Избоботи слона Алфред и я прегърна през кръста с хубота си. Спящата красавица потупа на Алфред по хубота му и се облегна на него. Бях заспала дълбоко, промърмори тя. Но за щастие първият удар на часовника ме събуди. Когато спящата красавица изрече тези думи, Майкъл вече не беше в състояние да сдържа любопитството си. Но аз нищо не разбирам. Каза той на глас. Всичко е нагоре с краката тази вечер. Защо паяка не плаши ми семафед? Защо лъв не побеждава еднорога? Слона Алфред ти обясни вече, каза спящата красавица, защото всички ние сме в приказката. Каква приказка? Попита Майкъл. Приказката между старата и новата година. Старата година умира на първия удар от полунощ, а новата година се ражда на последния удар. А посредата. Докато бият останалите 10 удара, посредата се намира тайната приказка. Да! Попита Джейнс за тайен дъх, защото много и кратко се искаше да узнае повече. Спящата красавица чаровно се прозина и се усмихна на децата. Вътре в приказката всички неща се сливат в едно. Вечните врагове се срещат и се целуват. Вълкът и ягнето спят заедно, гълъбът и змията делят едно гнездо. Звездите слизат долу и докосват земята. Младите и старите си прощават едни на други. Нощта и денят се срещат тук, също и полюсите. Истокът се обляга на запада и кръгът се затваря. Това е, скъпи мои, единственото време и единственото място, където всички са безкрайно щастливи. Вижте сами, спящата красавица направи широк жест с ръка. Джейн и Майкъл проследиха движението на ръката и кратко и видяха как три мечки тромаво танцуват около малко светлокосо момиченце. Това е златокоска, обясни спящата красавица. Тя се чувства също толкова в безопасност и също толкова свободна, колкото и вие. О, добър вечер, пънч! Как е бебето, Джуди? Тя помаха на двойка кукли с дълги носове, които вървяха ръка за ръка. Те са влюбена двойка тази нощ, защото са вътре в приказката, разбирате ли? О, вижте! Този път тя посочи един великан. Огромните крака тежко стъпваха по поляната, а главата си извисяваше над най-високите дървета. На едното си рамо той държеше грамадна бухалка, на другото беше кацнало за смяно момче, което дърпаше големия мъж за ухото. Това са Джак... Обиецът на гиганта и самият гигант. Тази нощ те са сърдечни приятели. Спящата красавица ги погледна с усмивка. А най-сетни идват и вещиците. Над главите на децата се завърке вихрушка, когато група стари жени, очи като маниста, се извиха във въздуха на Метли с дълги дръжки. Чуха се приветствени викове, когато те се приземиха в тълпата. Всеки тичеше да се здрави с тях. А стариците се давеха от злокобен смях. Никой не се страхува от тях тази нощ. Те също са безкрайно щастливи. Съненият глас на спящата красавица звучеше като приспивна песен. Тя прегърна децата и тримата стояха и гледаха под приказни герои. Еморавите се огъваха под тежеста на тълпата, а въздухът кънтеше от приветствените възгласи на кралете, принцесите, героите и вещиците които се поздравяваха един друг в приказката между годините. Варда, Варда, дайте път, викаше висок ясен глас. В далечния край на поляната те видяха златното прасе. Тотичеше през тълпата, тропайки със здравите си крака, и тълпата се разделеше пред него на две, пазейки се от златните му купица. Дайте път, дайте път. Викаше то важно. Тълпата се разделяше и се отдръпваше назад, така че се оформиха два реда приказни герои, които се покланяха и правеха реверанси. След златното прасе идваше една фигура, която беше странно позната. На главата си тя носеше шапка с пера, а на палтото й кратко сияеха сребърни копчета. Очите й кратко бяха сини, като цветчета на китайски порцелан. А носът и кратко беше нахално вирнат нагоре, като на холандска кукла. Тя слека стъпка мина по пътечката, която златното прасе проправеше пред нея. Тълпата бурно я приветстваше. Шапки и капели, корони и диадеми полетяха във въздуха. Дори самата луна сякаш засвети по ярко, когато тя мина под лъчите и кратко. Но защо тя е тук? Попита Джейн. Гледайки приближаващата се фигура. Нали, Мери Попинс не е приказен герой? Тя е дори по-добра, отговори слона Алфред предано. Тя е приказка, която става реалност. Освен това, продължи той, тя е гост на вечерта. Защото остави книжките отворени. Под щастливите приветствени викове Мери Попинс се поклони надясно и наляво. После отида в средата на поляната, отвори черната си чанта и извади оттам малко акордеонче. «Изберете си партньор!» Каза златното прасе и извади флейта от джоба си. Като чуха тази команда, всеки се обърна към съседа си. Флейтата за засвири ритмична мелодия, а малкото акордеонче и 24 коса подеха веселия припев. А белият котерак свиреше на цигулка. «Дали това е моето коте?» Чудеше се Майкъл, разглеждайки цветчетата и листенцата на гърба му. Обаче не му стана време да реши, защото вниманието му беше привлечено от слона Алфред. Сивият вълнен слон тежко мина покрай него, издавайки щастливи викове и използвайки хобота си за тромпет. «Ще ми направите ли удоволствие, моя скъпа млада госпожице?» Поклони се той на спящата красавица. Тя му подаде ръката си и те затанцуваха. Алфред през цялото време много внимаваше да не нея настъпва по краката, а спящата красавица не преставаше да се прозява и изглеждаше много сънена. Всеки си беше избрал партньор за танци или си беше намерил приятел в тълпата. «Целуни ме! Целуни ме!» Викаше една групичка момичета, хванати за ръце около голям дебел ученик. «Пази се, млади Джорджи Пурги!» Викаше жената на фермера, танцувайки с трите слепи мишки. Дебелото момче се измъкна и хукна в тълпата, а всички момичета му се смееха. Едно и две, и хоп, и скок. Ето как става. Червеното копице беше хванало вълка за лапата и го учеше да танцува. Вълка, който изглеждаше много смутен и притеснен, внимателно следеше стъпките на червеното копице, докато то броеше. Джейн и Майкъл едва вярваха на очите си. Но преди да успеят да осъзнаят ситуацията, един приятелски глас ги повика. «Танцувате ли?» Попита Робинзон Крузо весело, хвана Джейн за ръката и я завъртя в танц. Тя се притисна към козята дреха на Робинзон Крузо. Майкъл и Петкан лудуваха, хванати за ръце. «Кое е това?» Попита Джейн. Когато минаха в танц покрай синия паток, който се върташе, притиснал към гърдите си голяма сива птица. «Това е глупавата гъска», каза Робинзон Крузо, «а това е маймунката пини с пепеляшка». Джейн бързо се обърна. И, разбира се, видя старата парцелена пини, която много важно и гордо танцуваше с красивата госпожица. Всеки си имаше партньор. Никой не беше самотен или изоставен. Всички приказки, разказвани някога, бяха събрани заедно на тази зелена поляна, и всички приказни герои се радваха един на друг. Щастлива ли си, Джейн? Попита Майкъл, когато той и Петкан, галопирайки, минаваха покрай нея. Безкрайно, безкрайно. Отвърна тя с усмивка и в този момент знаеше, че това е истина. Музиката ставаше все по-бърза и по-буйна. Подскачеше сред подскачащите дървета, ечеше по-силно от ударите на часовника. Мери Попинс, златното прасе и свирещият котаракто се накланяха, то се изправяха, свирейки без спир. Косовете пееха и пееха, сякаш бе невъзможно да се умурят. Приказните герои се въртяха, а гласовете им сладко пееха и се смееха. Безкрайно щастливи! Ечеше в целия парк. Какво беше това? Попита Джейн партньора си. Въпреки виковете и музиката, тя беше чула ударите на часовника. Времето почти изтече. Каза Робинзон Крузо. Това трябва да е бил шестия удар. Те спряха да танцуват за момент и се заслушаха в часовника. Седем. Но приказната музика беше по-силна от този звук и люлееше всички в своята златна мрежа. Осем. Каза твърдо часовникът в далечината. Краката на приказните герои затанцуваха още по-бързо. 9. Вече дори дърветата танцуваха и поклащаха клоните си в такт с приказната музика. 10. О, лъв и еднорог, вълк и агне, приятел и враг, тъмнина и светлина. 11. О, преходен момент. О, време краткотрайно! Колко малко е разстоянието между годините! Нека бъдем щастливи! Безкрайно щастливи! 12! Тържествено и дълбоко прозвуча последният удар! 12! Извикаха всички и кръгът тутък си се разпадна, а танцорите се разпръснаха. Ярки фигури бързо профучаваха покрай децата. Джак и гиганта му, пънчи и Джуди. Избягаха същи паяка с мисе мафет и хъмти дъмти на клющавите си крака. Лъва, еднорога, златокоска, червеното копице и трите слепи мишки се втурнаха през поляната и сякаше стопиха в лунната светлина. Пепеляшка и вещиците изчезнаха. Спящата красавица и котарака с цигулката му се изгубиха в светлината. Джейн и Майкъл се огледаха за своите партньори и откриха, че Робинзон Крузо и Петкън са се разтворили във въздуха. Приказната музика беше отшумяла, беше се изгубила във величествения звън на камбаните. Защото сега от всяка кула и всяка камбанария триумфално биеха камбаните. Биеха камбаните на Биг Бен, на Сент Пол, на Сент Берайт, на Стария Бейли, на Саут на Сент Мартин, на Уестминстър. Но една камбанка биеше по-високо от останалите. Весело и чисто. Тингалингалинг. Тя беше някакси по-различна от новогодишните камбани. Звучеше по-познато, по-приятелски и някакси си поблизо до вкъщи. Тингалингалинг. Пеше тя и се смесваше с добре познат глас. Кой иска кифлички? Каза гласът високо. Изисквайки незабавен отговор, Джейн и Майкъл отвориха очи. Седнаха и се огледаха. Те бяха в леглата си, под си завивки, а Джон и Барбара спяха до тях. Огънят гореше весело в камината. Утрината светлина строеше през прозореца на детската стая. И някъде отдолу, от улицата, се чуваше звукът на дженкаща камбанка. Казах, кой исках кифлички? Не ме ли чухте? Продавачът на кифлички чака на улицата. Нямаше вероятност за грешка. Гласът беше на Мери Попинс, и при това в него явно се долавяше нетърпение. Аз искам, каза бързо Майкъл. Аз искам, като ехо повтори Джейн. Мери Попинс и сумтя. Тогава защо не се обадихте веднага? Каза тя троснато. Мери Попинс отида до прозореца и махна с ръка, за да повика кифладжията. Долу портата се отвори с обичайното си скърцане. Кифладжията се затича по пътечката и почука на задната врата. Той беше сигурен, че ще има поръчка от номер 17, защото цялото семейство Беанкс не беше безразлично към кифличките. Мери Попинс се махна от прозореца и сложи една цепеница в камината. Майкъл наблюдаваше сънено. Изведнъж разтърка очите си, подскочи и се събуди напълно. Между другото, извика той, искам си прасето. Къде е то, Мери Попинс? Да, присъедини се Джейн и аз искам Алфред. А къде са синия паток има и момката пини? На горния рафт за играчки? Къде е другаде могат да бъдат? Каза Мери Попинс раздразнено. Те погледнаха нагоре. Четирите играчки си седяха там, подредени в редичка, точно както тя ги беше оставила. А пред тях бяха поставени Робинзон Крузо, зелената книга на приказките и детски стихчета на мама Гъска. Но книжките вече не бяха отворени както миналата вечер. Те лежаха затворени, грижливо подредени една върху друга. Но как са се върнали от парка? Попита Майкъл очудено. И къде е флейтата на прасето? Възкликна Джейн. И къде ти е акордончето? Сега беше ред на Мери Попинс да се облещи. Моето какво? Попита тя свирепо. Твоето акордонче, Мери Попинс. Ти свираше на него тази нощ в парка. Мери Попинс престана да се занимава с камината и тръгна към Джейнс очи, вперени в нея. Бих искала да повториш това, ако обичаш. Гласът ти кратко беше спокоен, но смразяващ. Правилно ли те разбрах, Джейн Беангс? Ти твърдиш, че съм била в парка тази нощ и съм свирила на музикален инструмент? Аз, но ти беше там, смело възрази Майкъл. Ние всички бяхме там. И ти, и играчките, и Джейн, и аз. Ние танцувахме с приказните герои вътре в приказката. Мери Попинс се беше втренчила в тях, сякаш не вярваше на ушите си. Изразът на лицето и кратко беше просто ужасяващ. Приказни герои вътре в приказката? Хъм. Май ще ви разкажа аз едни приказки в банята, ако чуя още една дума. И ще заключа вратата, обещавам ви. Вижти приказки. Ще видите вие приказки. Разярена, тя се обърна, отвори вратата с сърди жест и забърза надолу по стълбите. Майкъл седи тихо известно време, мислейки и припомняйки си събитията от изминалата нощ. Интересно, каза той накрая, мислех, че е истина. Изглежда, все пак съм сънувал. Джейн не отговори. Тя беше станала от леглото и поставяше стола до шкафа с играчките. Покатери се бързо, грабна животните и притича до Майкъл. Пипни краката им. Прошепна тя възбудено. Той пипна с ръка купицата на прасето, опипа сивите вълнени крака на Алфред, краката на патока и лапите на пини. Те са мокри. Каза изумено. Джейн кимна. И виж. Извика тя и извади чехличките им изпод леглата и обувките намери Мери от котията и кратко за обувки. Чехлите бяха подгизнали и имаха петна от роса. По обувките на Мери имаше малки стръкчета мокра трева. Нещо, което обикновено очакваш да намериш по обувките на някой, който е танцувал през нощта в парка. Майкъл погледна Джейн и се засмя. Значи, не е било сън. Каза той е щастливо. Джейн с усмивка поклати глава. Те седяха на леглото на Майкъл и разбиращо си кимаха, мълчаливо си казваха тайни неща, които не могат да бъдат изразени с думи. В този момент Мери Попинс влезе с кифлички в ръка. Те я погледнаха на обувките и чехлите. Тя ги погледна над чинията с кифличките. Тримата си размениха дълги, дълги разбиращи погледи. Децата знаеха, че тя знаеше, че те знаят. Мери Попинс, днес нова година ли е? Попита Майкъл. Да, каза тя спокойно и сложи чинията на масата. Майкъла гледаше тържествено и си мислеше за приказката. Мери Попинс, и ние ли ще, попита Майкъл. И ние ли ще какво? И сум тя, Мери Попинс, и ние ли ще сме безкрайно щастливи? Попита той развълнувано. Една усмивка, малко тъжна и същото време нежна, се появи на устата и кратко. Може би, каза тя замислено. Зависи. От какво, Мери Попинс, от вас, каза тя спокойно и занесеки фличките до огъня. Осма глава, другата врата, беше тъмна и студена мразовита утрин. Бледусивата дневна светлина пълзаше между черешовите дървета и се плискаше като вода върху къщите. Вятърът стенеше из мяташе се в парка със свистене и виеше по улицата. БРРР! каза номер 17. Какво прави тоя, проклет вятър? Вие и без нея като призрак. Хей! Е стига! Побиват ме тръпки от теб! А Ами какво да правя? Плачеше вятърът, без да му обръща внимание. Номер 17 леко се разтърси. Станал съм много капризен, това е истината. Каза той дълбокомислено. Трябва да съм спал твърде много. Какво е това? От вътрешността на къщата се чу някакъв стържещ шум. Робърт се най почистваше пепелта и поставяше нови дърва в камините. А точно това имам нужда. Каза номер 17, когато мери Попинс запали огъня в детската стая. Имам нужда от нещо, което да стопли измръзналите ми стари кокали. Ох, ето го пак този смразяваш двойна вятъра. Защо ли не вие някъде другаде? Къде ли ще е това? Ридаше вятърът сред черешовите дървета, огънят в детската стая се разгоря, дървата приятно попукваха. Ярките пламъчета танцуваха по гладката повърхност на цепениците и се отразяваха в стъклото на прозореца. Робърт Санай се беше свил в килера за да си почине след сутрешния труд. Мери Попинс фучеше наоколо както обикновено, гладейки дрехите и приготвяйки закуската. Джейн се събуди преди всички останали заради виенето на вятъра. Сега тя седеше до прозореца, вдъхваше вкусната миризма на препечени филийки и наблюдаваше отражението си стъклото. Половината детска стая светеше в градината, стая, направена изцяло от светлина. Пламъците от огъня топлеха гърба и кратко, но имаше и друг огън, който подскачаше и светеше пред нея. Той танцуваше във въздуха между къщите и под отражението на полицата над камината. Там, навън, имаше друго дървено конче, което потръсваше глава. От другата страна на прозореца една друга Джейн гледаше и кимаше, и кратко се усмихваше. Когато Джейн издиша върху стъклото на прозореца и нарисува физиономия върху заплътената повърхност, нейното отражение направи точно същото нещо. И през цялото време, докато издишваше и рисуваше, тя можеше да вижда и всичко през себе си. Зад лицето, което и кратко се усмихваше, бяха голите черни клони на черешовите дървета, а точно посредата на нейното тяло беше стената на къщата на мис Ларк. В този момент входната врата се тресна и мистър Беангс тръгна към Сити. Мисис Беангс побърза към дневната, за да напише отговори на сутрашните писма. Долу в кухнята ми си сбрил закусваше спушена херинга. Елън отново беше настинала и деловито издухваше носи. Горе в детската стая, огънят в камината продължаваше да пука. Престилката намери Попинс скърцаше както винаги. Като цяло, с изключение на вятъра отвън, това беше една спокойна сутрин. Обаче незадълго. Защото Майкъл внезапно скочи от леглото си и застана на вратата по пижама. Сънените му очи изглеждаха сребристосиви, когато гледаше Мери Попинс. Той се вглеждаше в лицето и кратко, после премести погледа си върху краката й кратко и продължаваше да оглежда с вид на искрено изумление. После разочаровано произнесе О, и изтърка съня от очите си. Е, какво ти стана? Попита Мери Попинс. Да не би да си загубил 6 пенса и да си намерил пени, той поклати отрицателно глава. Сънувах, че си се превърнала в красива принцеса. А ето те тук, същата, както винаги. Тя се изпъчи и гордо вирна нос, който си е хубав, си е хубав. Високомерно и сумтия е тя. Много съм си добре, както съм. Благодаря ти. Аз съм си доволна, ти ако не си. Виж ти, принцеса! Сякаш разчете мислите и кратко Майкъл. Всяка принцеса би дала очите си, за да стане Мери Попинс. Той се втурна към нея и се опита да успокои. О, аз съм доволен, Мери Попинс. Каза бързо. Просто си мислех, че ако този съм беше истина, щеше да настъпи а, а, някаква промяна. Промяна. Възкликна тя и пак сумтя. Ще получиш всички промени, които искаш, и то достатъчно скоро. Обещавам ти, Майкъл Беанкс. Той я погледна. Какво ли можеше да има предвид? Мери Попинс, аз само се пошегувах. Не искам никакви промени, наистина. Искам само теб, и то завинаги. винаги. Изведнъж на Майкъл му се стори че принцесите са много глупави същества и това не подлежи на никакво съмнение. Хъм! Каза Мери Попинс все още сърдито. И почти хвърли препечените филийки на масата. Не може да имаш нищо за винаги. Дори не си го помислей, господине, освен теб. Отвърна той самоуверено и дяволито се усмихна. На лицето й кратко се изписа странно изражение. Но Майкъл не му обърна внимание. С периферното си зрение беше забелязал какво прави Джейн. Само след миг вече се катереше на диванчето под прозореца, за да може и той да рисува по заплотеното стъкло. «Виж!» – каза той гордо – «Аз рисувам кораб, а там има още един Майкъл, който рисува точно същия кораб». «Аха!» – каза Джейн, без да го погледне – тъй като внимателно се вглеждаше в собствено си отражение. Изведнъж тя се обърна и извика Мери Попинс. Мери Попинс, коя съм истинската аз? Тази тука или онази там? Мери Попинс застана между тях с купа овесена каша в ръка. Всеки път, когато издишваше, престилката й кратко скърцаше, а парата от купата се вдигаше като облаче. Тя мълчаливо погледна собственото си отражение и се усмихна самодоволно. Това гатанка ли е? Попита тя. Не, Мери Попинс, каза Джейн искрено, просто искам да знам. Гледайки я, децата за момент си помислиха, че тя ще им каже. Защото погледът ти кратко стана мек и тя вдигна ръката си, сякаш искаше да докосне рамото на Джейн. После очевидно размисли, защото надменно вирна глава. Обърна се и отида до масата. Не знам за вас, каза тя уверено, но за себе си със сигурност мога да кажа, че съм истинска, където и да се намирам. Майкъл, обличи се, ако обичаш. Хайде, Джейн, заповядай на масата. Щом закуската свърши и децата седнаха на пода да строят замък от гумени купчета, те напълно забравиха за своите отражение. Всъщност, дори да ги бяха потърсили, нямаше да ги намерят защото огънят се беше успокоил до приглушена розова светлина и ярките пламъци бяха изчезнали. Така е по-добре, каза номер 17 и се притисна поблизо до земята. Топлината от огъня се просмука в костите му и къщата се събуди, що Мери Попинс зашета с нея. Днес тя изглеждаше позаета от всякога. Сортираше дрехите и подреждаше чекмеджетата. Зашиваше копчета и кърпеше чорапи. Постилаше нови вестници на рафтовете, зашиваше подгъвите на рукличките на Джейн и Барбара, пришиваше нови ластици към шапките на Джон и Майкъл. Накрая събра старите дрешки на Анабел и приготви едно вързобче за бебето на племенницата на Мисис Брил. Почисти рафтовете, подреди играчките и изправи книжките в библиотечката. Колко е заета днес... Направо ми се завива свят. Прошепна Майкъл. Но Джейн не му отвърна. Тя гледаше скърцащата, мятаща се фигура и си мислеше, че всъщност не може да разбере какво и кратко се върти в главата. Нещо, дали беше някакъв спомен, нещо и кратко нашепваше някакви думи, смисълът, на които тя не можеше да схване напълно. През цялата сутрин скорецът седеше на комина на съседната къща и скърцаше безкрайната си песен. От време на време прилиташе през градината и поглеждаше през прозореца към Мери Попинс със светлите си, тревожни очи. Вятърът се въртеше и въртеше около къщата, и пееше, и плачеше. Часовете отлетяха и настъпи време за обяд. Но Мери Попинс все още сновеше из къщата на надолу като малко торнадо. Тя сложи пресни жълти нарциси в буркана за сладко на полицата, опа на покривалата на мебелите и изступа завесите. Децата чувстваха, че стаята им направо трепери под силната и кратко ръка. Тя никога няма да спре. Оплака се Майкъл на Джейн и добави още едно купче към замъка. В този момент Мери Попин зрязко спря, сякаш беше чула думите на Майкъл. Ето, Възкликна тя и огледа свършената работа. Подредено е като за изложба. И се надявам да остане така. След това свали от закачалката най-хубавото си синьо пълто и го изчетка. Духна на копчетата и ги излъска, така че да блеснат. Закачи брошката си с вид на морска звезда на ревера. Тръсна черната си сламена шапка и оправи маргаритките върху нея. Така те штръкнаха прави като войничета. После свали широката си скърцаща престилка и сложи наталията си колана от змийска кожа, на който добре личеше надпис с големи змиевидни букви. Подарък от зоологическата градина. Не си го носила от много дълго време, каза Майкъл, разглеждайки колана с интерес. Пазя го само за специални случаи, отвърна тя спокойно и закопче токата. После взече дара си отъгала и излъска главата на папагала с пчелен восък. Сетне, с кротко усмивка, взе шивашкия метър от полицата над камината и го пусна в джоба на пълтото си. Джейн бързо вдигна глава. Някак си гледката на този поглъщащ джоб е обезпокои. Защо не си оставиш шивашкия метър тук? Мери Попинс, тук той е на съвсем безопасно място. Настъпи пауза. Мери Попинс, изглежда, обмисляше въпроса. Имам си причини, казана и накрая и надменно въздъхна. Но той винаги си е стоял на полицата над камината. Винаги, откакто ти се завърна. Но това не означава, че той винаги ще стои там. Каквото е хубаво в понеделник, не върви в петък. Отвърна тя с превзетата си усмивка. Джейн се обърна. Какво ли ставаше със сърчицето и кратко? Той изведнъж стана прекалено голямо за градния и кратко кош. Чувствам се самотна, прошепна тя на майкъл, като се стараеше да не го поглежда. Не може да бъде самотна, щом като аз съм тук. Той сложи последното си купче върху покрива на замъка. Това е друг вид самота. Имам чувството, че ще загубя нещо. Може би някой зъб, каза той с интерес. Пробвай дали не се клати някой. Джейн цъкна отрицателно съзик. Каквото и да беше това, което щеше да загуби, тя знаеше, че няма да зъб. О, не ми достигна само едно купче. Въздъхна Майкъл. Всичко е готово, но няма кумин. Мери Попинс бързо прекоси стаята. Ето. Ето това ти трябва. Каза тя, наве да си сложи едно домино на мястото където трябваше да бъде коминат. Ура! Сега е напълно завършен. Извика той и погледна Мери Попин щастливо. После забеляза, че тя е сложила кутийката с доминото до него. Като видя това, Майкъл се почувства малко притеснено. «Имаш предвид», каза той, преглъщайки. «Имаш предвид, че можем да го задържим?» Той винаги бе искал това домино. Но никога до сега Мери Попинс не му разрешаваше да пипа личните и кратковещи. Какво ли означаваше това? Беше толкова необичайно за нея. Изведнъж, когато тя му кимна, него също го бодна усещането за самота. Ох! Изохка оплашено Майкъл. Нещо не е наред ли, Мери Попинс? Какво е станало? Лошо! Очите и кратко блеснаха сърдито. Аз ти подарявам чудесен приличен подарък и ето какво получавам за благодарност. Това е лошо наистина. Ще знам за в бъдеще. Той се затича към нея развълнувано и кратко грабна ръката и кратко. О, Мери Попинс! Нямах предвид това. Аз ти благодаря. Просто внезапно ми дойде на ум. Тези мисли ще ти докарат беля някой хубав ден. Запомни думите ми и сумтя тя. А сега, ако обичате, всички си хващайте шапките. Отиваме на разходка, на люлките. Този познат не им поглед стопи тяхното безпокойство. Сега тя вече приличаше на самата себе си и децата си помислиха, че наистина няма нищо необичайно. Те литнаха да се приготвят за разходка. Крещяха и се смееха, дори ритнаха замъка в бързината. Тънките пролетни слънчеви лъчи осветяваха парка, когато те с бърза крачка тръгнаха по алеята. Сутрешната сивота беше изчезнала и вятърът вече не ревеше толкова зловещо. Нещо като зелен дим беше обгърнало черешовите дървета там, където бяха напъпили малките зелени листенца. Във въздуха се носаше ароматни иглики, а птичките репетираха летните си песни. Аз ще стигна прав люлките. Извика Майкъл, само ние ще сме на люлките. Възкликна Джейн, защото при люлките нямаше други деца. И петте висеха празни и ги чакаха. Набързо те си разпределиха местата. Джейн и Майкъл, Джон и Барбара заеха собствени люлки. Аннабел, която изглеждаше като бяло вълна на яйчице, делеше една люлка с Мери Попинс. А сега едно, две, три. Извика силно майкъл и люлките се разлюляха. В началото те се движеха бавно и меко, а после, когато децата поработиха с краката си, доста се засилиха. Изпънатите въжета проженираха в ръцете им, дървените седалки поскърцваха. Повисоко и по повисоко излитаха децата и хвърчаха като птички в нежните слънчеви лъчи. Вдигаха се високо с глава обърната към небето, и пак се връщаха надолу към земята. Струваше им се, че дърветата постилат клоните си под тях, а покривите на къщите им кимат и се покланят. Той е като летенето. Извика Джейн щастливо, когато земята се обръщаше под краката и кратко. Тя погледна Майкъл. Косата му се развяваше във всички посоки, докато се рееше във въздуха. Близнаците цвъртяха като възбудени мишки, а сред тях, с горделива осанка, се люлееше напредназът Мери Попинс. С едната си ръка придържаше Анабел на коляното си, а с другата стискаше чадъра си. Тя изхвърчаше нагоре и нагоре, додето черната и кратко сламена шапка се поляви на дърветата, после се спускаше надолу и тогава тесните носове на черните и кратко обувки сочеха ливадата. При всеки замах на люлката в очите и кратко пламваха радостни скрици. Джейн никога не ги бе виждала толкова сини, сини като безкрайната небесна синева. Очите и кратко сякаш гледаха над дърветата и къщите, над морете и планини, над самия край на земята. Петте люлки стенеха заедно, следобедното слънце клонеше към залез, а паркът вече изглеждаше посивел, когато изникваше под краката им. Джейн и Майкъл не обръщаха внимание. Те бяха погълнати от този сън с Мери Попинс, сън, който ги носеше нагоре-надолу между земята и небето, поклащаше, опияняваше, омайваше и който сякаш никога нямаше да свърши. Но, разбира се, той свърши. Слънцето залезе, а заедно с него сънят. Когато последните лъчи огряваха парка, Мери Попинс стъпи на земята и люлката й кратко рязко спря. «Време е да тръгваме», каза тя спокойно. И понеже в и кратко този път нямаше напрежение, те спряха своите люлки незабавно и се подчиниха без възражения. Бебешката количка изкърца както обикновено, когато Мери Попинс сложи там близнаците и Анабел. Джейн и Майкъл тръгнаха бавно след нея. Земята все още се поклащаше под краката им. Те бяха щастливи, спокойни и мълчаливи. Скръц, скръц, скърцаше количката по пътя. Трак, трак, тракаха топчетата на Мери Попинс. Майкъл погледна как последните лъчи погалиха бледите зелени листенца на черешовите дървета. Струва ми се, каза той замечтано на Джейн, че не ли Рубина е била тук. Днес тук, утре не, това съм аз. Извика тъничко гласче. Те се обърнаха и видяха самата Нелирубина, търкаляща своя дървен диск. След нея идваше търкалящата се фигура на стария Чичудоджар. Колко хубаво се потъркалях! Възкликна Нелирубина. Търсих ви навсякъде, задъхваше се тя. Как сте всички вие? Надявам се, че сте добре. Исках да ви видя, скъпа ми Спопинс. За да ви дам. А също и, каза Чичо Доджер бързо, да ви пожелаем много приятни. Чичо Доджер, прекъсна го Нели Рубина предупредително. О, извинявай. Моля те за извинение, скъпа. Веднага се извини и стария човек. Просто нещичко, което да ви напомня за нас, продължаваше Нели Рубина. Подървеното и кратко лице се разля усмивка. После разтърси дървената си ръчичка и пъхна нещо малко и бяло в ръката на Мери Попинс. Децата се стълпиха да го погледнат. Това е меденка. Възкликна Майкъл. Джейн разглеждаше буквите на залязващата светлина и прочете: Желая ти всичко хубаво, моя добра фея. Значи си тръгваш. Не ли, Рубина? О, Боже, да! Тази вечер. Нели Рубина звънко се разсмя и погледна Мери Попинс. Можеш да си го запазиш, Мери Попинс, за да го изядаш по пътя. Чичо Доджер кимна към емеденката. Чичо Доджер. Възкликна Нели Рубина. О, Боже! Боже! Пак ли казах глупост? Твърда съм стар, това е истината, скъпа моя. Извинявай, моля ти се. Е, това е много мило от ваша страна, каза Мери Попинс учтиво. Посмивката и кратко личеше, че е доволна. После мушна е меденката в джоба си и бутна количката. Мери Попинс, изчакай за момент. Извика задъхан глас за тях. Чуха се стъпки по пътечката и децата бързо се обърнаха. Но това са мистър и миси Стърви. Възкликна Майкъл когато се приближиха, хванати ръка за ръка, една висока слаба фигура и една ниска и дебела. Ние вече се наричаме Тупси Търви. Струвани се, че звучи по-добре, мистър Търви ги погледна над очилата си, а жена му се здрави с всички. Е, Мери, продължи той с тъжния си глас, помислихме си защо ли да не се отбием, само за малко, колкото да си вземем довиждане. И се надяваме, скъпа Мери че няма да е за твърде дълго. Добави миси стърви с усмивка. Нейното кръгло-дебело лице се тресеше като желе, а самата ти изглеждаше изключително щастлива. Сърдечно ти благодаря, братовче де Артър. И на теб също, топси. Каза Мери Попинс и протегна ръка за сбогом. Какво значи това сбогуване? Какво значи твърде дълго? Попита Джейн и се облегна на Мери Попинс. Може би заради тъмнината изведнъж и кратко се прииска да се притисне към топлото и кратко тяло и да се почувства защитена. Това значи, че говорите за дъщерите ми. Изкърца един на глас и още една фигура се появи от сянката на дърветата. Те са толкова дълги, толкова широки, толкова огромни, толкова глупави, моите дъщери, че приличат на подскачащи жирафи. Така че явно говорите за тях. На пътечката стоеше Миси Скори, облечена в палтото си, облепено с трипенсови монети. След нея крачеха Ани и Фани, като два тъжни гиганта. Ах, ето ви и вас! изписка Миси Скори и се ухили на облещените деца. Хъм! Бързо растат, нали, Мери Попинс? Виждам, че не след дълго няма да им трябваш. Мери Попинс кимна в знак на съгласие, а Майкъл се хвърли с рев към нея. Винаги ще имаме нужда от нея. Винаги. Плачеше той и прегръщаше Мери Попинс през кръста толкова силно, че усещаше здравите и кратко твърди кокали. Тя го изгледа като сърдита пантера. Ако обичаш, Майкъл, да не ми трошиш кокалите. Да не съм ти сърдина в консерва. Каза тя гневно и леко го отблъсна от себе си. Дойдох само да си разменим две думи с теб, Мери, коткодякаше миси Мисис Старите думи, Мери, тези, които е най-добре да се казват бързо. Както казвах на Соломон, когато се суетеше заради онази, селската царица, ако имаш да кажеш нещо. Защо не го кажеш сега, Мисис скори погледна въпросително Мери Попинс и добави меко, довиждане, скъпа моя. И вие ли заминавате? Попита Майкъл, обръщайки се към мисис Скори. Тя весело си изхили. Ами, да. Заминавам, така да се каже. Штом като някой заминава, образно казано, всички заминават. А сега, Ани, Фани, тя се огледа. Какво сте направили с уния подаръци, идиотки такива? Ето, мамо, нервно отговориха сестрите. Огромните ръце пуснаха в дланта на Мери Попинс две малки джинджефилови корабийки. Едната беше във формата на сърчице, а другата като звезда. Мери Попинс ахна от удоволствие. О, ми скори, каква изненада! Това е голямо лакумство, освен че ми е много приятно да ги получа. О, нищо, просто едно малко подаръче! Миси скори разтвори ръце и меките и кратко пружиниращи обувки затанцуваха до количката. Изглежда, всичките ти приятели са тук тази вечер. Отбеляза Майкъл на Мери Попинс. А ти какво си мислиш, че съм отшелник? Мисля, че имам право да видя приятелите си, когато си искам, каза тя и вирна глава. Само исках да кажа, започна той, когато един радостен писък го прекъсна. И ако това не е Алберт? Весело извика мисис Кори. Тя изтича да посрещне дундестата фигура, която бързаше към тях. Децата извикаха от радост, защото разпознаха мистер Уик. И я, кълна се в обувките си, това е Клара Кори. Извика мистер Уик и галантно се ръкува с нея. Не знаех, че се познавате. Възкликна очудено Джейн. От това... Което ти не знаеш, може да се напише цял речник. Намеси се, повтейки, Мери Попинс. Да се познаваме ли? Та ние от деца сме заедно, нали, Алберт? Възкликна мисис Кури. Мистер Уик се разсмя. Ах, добрите стари времена! Потвърди той воодушевено. Е, Мери, как си, моето момиче? Благодаря ти, чудесно! Алберт. Нямам от какво да се оплача, отговори Мери Попинс. Помислих си, че ще е добре да дойда да си кажем по няколко думи за последно. Приятно пътуване и така нататък. Тази нощ е чудесна за това. Мистер Уик погледна чистото синьо небе, което висеше над парка. Чудесна нощ за какво? Попита Майкъл. Той се надяваше... Че Мери Попинс няма да се чувства самотна, след като всичките и кратко приятели заминат. Но в края на краищата, си мислеше той, тя все още има мен, а какво повече може да иска? Чудесна нощ за плаване! Ето за какво е хубава! Ревеше адмирал Бум грамогласно. Той вървеше между дърветата към тях и пееше. Брулят бурни ветрове, кораба в това море. Но пак плаваме юнашки и държим се ни морешки, че ще мине много време преди вкъщи да се прибереме. Здравейте, дръвници! Вдигайте платната! Вдигайте котва и да тръгваме! Защото аз съм на път за. Охо! Да пресека широката мисури! Той издуха носи, като че надуваше Ерихонската тръба и погледна Мери Попинс. Всички ли са на борда? Попита с дрезгав глас и сложи ръка на рамото и кратко. Всички са на борда, сър. Докладва тя стегнато като дисциплиниран матрос и го погледна дяволито. Хара ръмама. Е, ще бъда верен аз на своята любов. Ако и тя ми бъде вярна, пропя той почти нежно. Кълна се в левия и десния борт. Кълна се в рапаните и мидите. Не можеш да причиниш такова нещо на един моряк. Балони, балони! Дочу се писклив глас, когато една малка фигурка профуча покрай тях и събори шапката надмирала. Това беше жената с балоните. Едно малко балунче изхвръкна и понесе жената, която не изпускаше края на конеца му и я завлече в сенките на дърветата. Довиждане, довиждане, мое скъпо пътенце! Викаше тя, изчезвайки. Ето я как хвърчи, като снопче светлина. Възкликна Джейн. Да, поне със сигурност не влачеш сухлюв, като някои хора, които бих могла да спомена. Хайде де, вървете! Каза Мери Попинс, нямам цяла нощ за губене. И аз мисля, че нямаш. Охили се ми с кори. Те тръгнаха. За пръв път децата с готовност изпълняваха това, което Мери Попинс им казваше. Сложиха ръцете си на количката до нейните пръсти в черни ръкавици. Синята мъгла ги обгръщаше като река, а те бързаха заедно с бъбривата групичка. Стигнаха вече до портите на парка. Тъмната алея се разпростираше пред тях, а от другия и кратко край се чуваше музика. Джейн и Майкъл се спогледаха. Какво ли беше това? Казваха при повдигнатите им вежди. Искаха да останат с Мери Попинс, но също така искаха да разберат какво става. Любопитството им ги надви. За миг погледнаха тъмната и кратко синя фигура и хукнаха да тичат. О, виж! Възкликна Джейн, когато достигна портала. Това е мистър Туигли със своята латерна. Това наистина беше мистър Туигли. Който изкарваше хубава сладка музика от музикалната си котия, като деловито въртеше дръжката. Зад него стоеше малка ярка фигурка, която им беше бегло позната. Имаме в момента захарни смента. Казваше тя весело на мистър Туигли, когато децата прекосяваха пътя. Тогава те разбраха коя беше тя. Хей, търси ме ти, търси, от зори и до зори, и ще видиш, че накрая. Ще намериш като фрая. Пъстра ементова слада, сфина захар и прохлада. Миси Калико пееше жизнерадостно и махаше с ръка. Деца, ако обичате, бихте ли си помръднали малко краката? Стъпили сте върху моите рози. Бъртки бритопродавача клечеше на земята точно пред портала. Рисуваше на асфалта с цветните бешири грамаден букет светя. Елън и полицая го наблюдаваха. Мис Ларк и кучетата и кратко слушаха музиката, застанали пред вратата на къщата си. Изчакайте една минутка, извика тя на мистър Туигли, само да се качае да ви донеса един шилинг. Мистър Туигли се усмихна с лъчезарната усмивка и поклати глава. Не се притеснявайте, госпожо. Успокои той мис Ларк. Шилингите не ми вършат работа. Аз правя това от любов. Децата забелязаха как мистър Туигли си размени поглед с Мери Попинс, когато тя излизаше от парка. Той завъртя дръжката с сила и музиката стана посилна и по-бърза. Още една незабравка и картината ще е готова. Промърмори кибрито продавача и добави още едно цветенце към букета. Колко изяшно! Бърт! Възхити се Мери Попинс. Тя беше добутала количката до него и с удоволствие разглеждаше картината. Той скочи на крака, грабна букета от паважа и го бутна в ръцете й кратко. «Те са твои, Мери», каза срамежливо. Нарисувах ги за теб. Наистина ли, бърт? Усмихна се тя. Просто не знам как да ти благодаря. Тя скри с червеното си лице за цветята, а децата усетиха аромата на розите. Кибритопродавача гледаше светещите очи на Мери Попинс и се усмихваше с любов. Тази вечер, нали, Мери? Промълви той. Да, бърт, кимна тя и му подаде ръка. Кибритопродавача е погледна тъжно, после се наведе и я е целуна. Довиждане, Мери, прошепна той, а тя отвърна меко. Довиждане, бърт. Какво става тази вечер? Попита Майкъл. Човек би могъл да помисли, че преди не е имало нощи и за това всички така се суетят. Тази вечер е най-щастливата нощ от моя живот, каза ми Сларк, слушайки латерната. Никога не съм чувала толкова хубава музика, направо кара краката ми да подскачат. Е, нека тогава подскачат заедно с моите. Изрева Адмирала. Той грабна мис Ларко от портата и кратко, и те затанцуваха полка на улицата. О, адмирале! Носеха се нейните възклицания, докато той я въртеше и въртеше. Мистер Уик се обърна към мисис Кори. Клара, надявам се, че няма да ми откажеш честа. Мисис Скори яхна от удоволствие и се хвърли в прегръдките му. Хубави любави, котешки очички. Гукаше мисис Търви. Мистър Търви, който изглеждаше много бъркан, се поддада на нейното желание да танцуват. Широката и кратко пола се увиваше около краката му, а кадриците и кратко се вееха във всички посоки. Какво ще кажеш за това, а? Охили се глуповато полицая и преди Елън да си издуха носа, той вече я завъртя в танц. Раз, два, три. Раз, два, три. Силна и мелодична музика се лееше от латерната. Уличните лампи светнаха по ярко и изпъстриха улицата със светлинки и сенки. Раз, два, три. Танцуваха краката на мискалико, когато се въртеше в танц с мистер Туигли. Това беше толкова благозвучна и весела мелодия, че Джейн и Майкъл не можаха да устоят. Те тръгнаха и. Раз, два, три. Затрупаха краката им поечещия път. Хей! Какво става тук? Спазвайте правилата. Не се разрешава танцуването на обществени места. Хайде, отдръпнете се. Не задръствайте движението. Пазачът на парка, ополен както винаги, се появи на улица Черешова. Имайте милост, не се карайте. Вие сте точно мъжът. Когато търсех, изписка Ми Калико, и преди пазачът на парка да се усети къде е, тя го завъртя в бесен танц, а той се давеше от напиращите думи, заекваше, задъхваше се. Клара, виж как се въртим! Извика мистер Уик, когато мина по край тях с мисис Кури. Едно време танцувах така с Хенри Осми и, о, как чудесно си прекарвахме! Пищеше тя. «Махайте се, непохватници такива! Приберете си краката!» Добави тя със съвсем различен глас на Фани и Ани, които танцуваха заедно като двойка печални слонове. «Никога не съм била толкова щастлива!» Дочуха се възгласите на мис Ларк. «Трябва да отидеш в морето, скъпа моя Лусинда!» В морето всеки щастлив, ревеше адмирала и се носеше във вихара на полката. Сигурно ще е така, отвърна тя. Двете кучета се спогледаха оплашено и се надяваха, че тя ще промени решението си. Тъмнината, която се спускаше над кръга на танцурите, ставаше все по-дълбока и по-дълбока. В центъра стоеше Мери Попинс и стискаше цветята в ръцете си. Тя леко поклащаше количката, отмервайки такт с крака си. Хибрито продавача я гледаше от тротуара. Двойките, които минаваха, танцувайки полка покрай нея, лекичко я докосваха по рамото за поздрав. Тя стоеше изправена, а очите й кратко блуждеха, докато местеше поглед от една двойка към друга, мис Ларки Адмирала, семейството в Ситърви, мис Калико и пазачът на парка. Миси скори в обятията на мистър Уик и двете грамадни дъщери на Миси скори. После светлият и кратко поглед попадна върху двете малки деца, които танцуваха, прегърнати в кръга. Тя задържа погледа си върху тях и дълго, дълго наблюдаваше очарованите им лица. Изведнъж, сякаш бяха почувствали погледа и кратко върху себе си, те спряха средата на танца и се затичаха към нея, смейки се и задъхвайки се. Мери Попинс. Извикаха те и се притиснаха към нея. Децата чувстваха, че нямат какво повече да кажат. Нейното име изглеждаше напълно достатъчно. Мери Попинс ги прегърна и погледна в очите им. Това беше дълъг, дълбок поглед, който проникна направо в сърцата им и видя какво имаше вътре. После тя се усмихна и се обърна. Взе от количката чадъра с папагалска глава и гушна Анабел. Джейни Майкъл, сега аз трябва да се прибера. Вие двамата можете да доведете близнаците по покъсно. Те кимнаха, все още задъхвайки се от танца. «Бъдете послушни, деца!» Каза тя кротко. «И помнете всичко, каквото съм ви казвала». Те и кратко се усмихнаха. «Какви смешни неща говори», си помислиха те. Сякаш биха посмели да забравят. Тя нежно разруши кадриците на близнаците, закопча пълтото на Майкъл и стегна шалчето на Джейн. А сега... Да тръгваме!» Възкликна тя весело, обръщайки се към Анабел. Мери Попинс притича през градинската портичка с бебето, светята и папагалския чедър в ръце. Изправената стройна фигура си скачи по стълбите с горделива походка, сякаш беше напълно доволна от себе си. «С Богом, Мери Попинс!» Извикаха танцорите, когато тя се спря за момент на входната врата. Тя погледна през рамо и кимна. Лътърната извири последните акорди и входната врата се затвори след Мери Попинс. Джейн потрепери, когато музиката спря. Не знайно защо тя се почувства самотна, но може би причината за това беше студът. Майкъл постарателно зави близнаците. Ще изчакаме всички хора да си тръгнат и тогава ще се приберем. Тя се обърна и огледа танцуващите. Те стояха неподвижни на тротуара и изглежда чакаха нещо. Защото всяко лице гледаше нагоре към номер 70. Какво ли гледат? Попита Майкъл и също погледна нагоре. В прозорците на детската стая светна и една тъмна фигура се задвижи и с нея. Децата знаеха, че това е Мери Попинс, която пали камината за вечерта. Изведнъж светнаха пламъците, блестяха стъклата на прозорците и осветиха тъмната градина по и по-високо се вдигаха езиците им. Поярко и поярко засветиха прозорците. Внезапно те видяха детската стая, отразена върху къщата на мисларк. Тя светеше високо над градината, заедно си с крещия огън, полицата над камината, старото кресло и вратата. Вратата. Разна се се вик от тълпата на улицата. Каква врата? Джейн и Майкъл се спогледаха. И едва тогава изведнъж разбраха всичко. О, Майкъл! Неприятелите и кратко заминават. Извика Джейн отчаяно. Това е! О, бързо, бързо! Трябва да я намерим. Те грабнаха близнаците с траперещи ръце и прехвърчаха през градинската портичка. Задъхвайки се от безпокойство, Притичаха по пътечката през градината. Минаха през предната врата, хукнаха нагоре по стълбите и се озоваха в детската стая. На лицата им си списа отчаяние, когато те огледаха стаята, защото всичко беше тихо и мирно, както винаги си било. Огънят си пукаше в камината, а на тихо гукаше, уютно увита в кръватчето си. Купчетата, които децата бяха използвали тази сутрин, за да строят замък, бяха прилежно подредени въгъла. До тях беше безценната кутийка с доминото на Мери Попинс. О! Задъхваха се те, очудени и объркани от това, че всичко си същото. Всичко? Не. Едно нещо липсваше. Походното легло. Възкликна Майкъл. Няма го. Тогава къде е? Къде е Мери Попинс? Той се мяташе из детската стая и язувеше по име. Изтича да провери в банята, после на стълбището и отново се върна в детската. Мэри Попинс. Мэри Попинс. Мэри Попинс. Джейн премести погледа си от огъня към прозореца и изпища. О, Майкъл, Майкъл. Ето я. Ето я и другата врата. Той проследи линията на сочещия и кратко пръст и устата му широко се отвори от изумление, защото там, на външната страна на прозореца, светеше още една детска стая. Тя се разпростираше от номер 17 чак до стената на къщата на мис Ларк. Всичко в истинската детска стая се отразяваше в блестящия прозорец. Там беше и светлото креваче на Анабел и масичката, направена от светлина. Там беше и огънят в камината, и най-накрая, там беше другата врата, абсолютно същата, като тази зад тях. Тя блестеше като блокче светлина от другата страна на градината, зад нея бяха техните собствени отражения, а към нея по въздушния под се движеше фигурата на Мери Попинс. Тя държаше пътната си чанта в ръка, а цветята от кибрито продавача и папагалския чедър стискаше подмишницата си. Мери Попинс премина през отражението на детската стая, Покрай край светещото отражение на всичките познати неща. Когато вървеше, маргаритките кимаха ки в короната на черната и кратко сламена шапка. Силен вик разкъса гърлото на Майкъл и той се втурна към прозореца. Мери Попинс. Извика той. Върни се. Върни се. Зад него близнаците започнаха да хленчат. О! Моля те, Мери Попинс, върни се при нас. Плачеше Джейн на диванчето до прозореца, но Мери Попинс не обръщаше внимание. Тя с бърза крачка се отправи към светещата във въздуха врата. По този начин тя няма да стигне никъде, каза Майкъл. Тази врата ще я заведе само до стената на Мис Ларк. Но Ноще докато казваше това, Мери Попинс стигна другата врата и я отвори широко. Децата ахнаха от очудване. Защото стената, която те очакваха да видят, беше напълно изчезнала. Зад изправената синя фигура на Мэри Попинс нямаше нищо, освен небе и тъмна нощ. Върни се, Мэри Попинс. Виеха децата всички заедно, напълно отчаяни. Тя сякаш ги беше чула, защото се спря за момент с единия крак на прага. Морската звезда на ревера и кратко проблесна, когато тя хвърли последен поглед към детската стая. Усмихна се на четирите тъжни деца и помаха с букета си. После отвори папагалския си чадър и стъпи навън в нощта. Чадърът се люшна за момент и светлината от огъня го свети напълно, когато той започна да се реева във въздуха. После, с тласък, сяка се радваше, че свободен, литна нагоре в небето. Нагоре и нагоре, покрай върховете на дърветата, отиваше с него Мери Попинс, здраво хванала се за папагалската дръжка. Латерната засвири чудесна музика, силна, горда и победоносна, като сватбен марш. А в детската стая големият огън заглъхна и се стопи в червени въглени. Пламъците си отидоха, а с тях си отиде и блестящата друга стая. Скоро не се виждаше нищо друго. Освен черешовите дървета, които се поклащаха на вятъра, и голата тухлена стена на къщата на мисларк, но над покрива се появи ярка фигура, която всяка минута се издигаше все по-високо. Изглежда, тя беше събрала себе си всичките искри и светлината на огъня, защото светеше като малко зранце светлина в черното мразовито небе. Седнали на диванчето до прозореца, децата е наблюдаваха, подпрели главите си с ръце. Сърцата си чувстваха тежест, но дори не се опитваха да си обяснят, защото знаеха, че има много неща, отнасящи се до Мери Попинс, които са просто необясними. Никой не знаеше откъде е дошла и никой не можеше да отгатне къде отива. Децата бяха сигурни само за едно нещо, че тя беше изпълнила обещанието си. Тя беше останала с тях, докато вратата се отвори и когато това стана, тя ги напусна. Те не знаеха дали някога пак ще видят стройната и кратко фигура. Майкъл протегна ръка към кутийката с доминото. Сложи Ана перваза до Джейн. И те заедно я държаха, докато гледаха чадъра, плуващ нагоре в небето. В този момент влезе мисис Беанкс. Защо седите тук сами, миличките ми? Възкликна тя и светна лампата. А къде е Мери Попинс? Попита и огледа стаята. Тя си тръгнала, госпожо. Чу се негодуваш с глас и мисис Брил се появи на стълбището. Лицето на мисис Бенкс изглеждаше стреснато. Какво имаш предвид? Попита тя с безпокойство. Ами, то стана така. Започна мисис Брил. А слушах латерната, която свири долу на улицата, когато видях празната количка и кибрито продавача да приближават към вратата. Ало! Казвам, къде е оная Мери Попинс? А той ми отговори, че пак си е тръгнала. Хоп, троп и пака няма. Дори балешка не оставила. О, какво ще правя сега? Тръшкаше се мисис Банкс, отпуснала се в старото кресло. Какво ще правиш ли? Ще дойдеш да танцуваш с мен. Чу се гласът на мистер Банкс, който се качваше по стълбите. Не ставай глупав, Джордж! Случи се нещо. Мери попинс пак си тръгнала, по лицето на мисис Бянкс се четеше тревога. О, Джордж, Джордж! Молете и слушай ме! Хлипаше тя и чупеше ръце. Мистър не и кратко обръщаше внимание. Той вълсираше и вълсираше стаята, хванал краищата на пълтото си. Не мога! Долу една латерна свири синия Дунав. Терам терам терам пампам Деди да дам-дам. И той издърпа мисис Банкс от креслото и двамата завалсираха, та наникайки страстно. Накрая, уморени, се срутиха на диванчето между децата си, които още гледаха през прозореца. Но, Джордж, това е сериозно. полуплачейки, полусмейки се, се опитваше да убеди съпруга си, Мисис Банкс. Тя оправи и разпилената си коса. Виждам нещо много по-сериозно. Възкликна той, гледайки през прозореца на детската стая. Падаща звезда. Вижте я. Деца, пожелайте си нещо. Далече в небето проблясваше една искрица, проправяйки си път в тъмнината. Гледайки я, Сърцата на всички се изпълниха с умиление. Долу на улицата музиката беше спряла и танцорите стояха и гледаха, хванати ръка за ръка. «Любов моя!» Нежно каза мистър Беанкс и докосна лицето на мисис Беанкс. Те се прегърнаха и си пожелаха нещо на звездата. Джейн и Майкъл затайха дъх, изпълнени със ладосно чувство. И това, което си пожелаха... Беше цял живот да помнят Мери Попинс. Къде и как, и кога, и защо, това нямаше нищо общо с тях. Знаеха, че доколкото тези въпроси бяха свързани с Мери Попинс, те нямаха отговор. Ярката фигурка, движеща се бързо във въздуха над тях, щеше завинаги да запази тайната си. Но и през летните дни, които ще тяха да дойдат, и през дългите зимни вечери, те да помнят Мери Попинс и да обмислят всичко, което им беше казала. Дъждът и слънцето щяха да им напомнят за нея, както и птиците, и дивите зверове, и сменящите се сезони. Самата Мери Попинс беше отлетяла, но даровете, които беше оставила, щяха да останат завинаги. Никога не ще те забравим, Мери Попинс. Въздъхнаха децата, гледайки небето. Нейната ярка фигурка спря полета си за момент и помаха в отговор. После тъмнината е загърна с крилото си и я е скри от погледите им. Изчезна! Каза мистер Банкс с въздишка, дръпна пардетата на прозореца и заведе всички до камината. За книгата и автора. След Мери Попинс и Е. Мери Попинс се завръща в поредицата. Вечните детски романи се вписва още един роман на Памела Травърс в който тя отново ни среща с познатите и обичани герои от предните две книги – «Децата на семейство Бенкс и славната им говернантка. Мери Попинз отваря вратата е написан през 1944 година, но сега издателска къща пан го предлага за първи път на българските читатели в нов превод. Илюстрациите в книгата са на художничката Мери Шепърт и са взети от оригиналното английско издание. Любопитното е... Че Памела Травър спише този роман през годините на Втората световна война. По това време тя работи за Министерството на информацията на САЩ. Въпреки военновременната обстановка авторката отново демонстрира великолепното си чувство за хумор и ни повежда към нови вълшебни приключения. Ще припомним, че Памела Травър зародена през 1904 г. в Куинсланд, Австралия.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 Издава общо 6 книги с едни и същи герои. Първият роман от поредицата Мери Попинс е публикуван през 1934 г. Това е най-хубавата и оригинална английска книга, излязла след появата на Мечопух, пише в рецензия на вестник Нью Йорк Хералд Трибюн. Серията книги за Вълшебната гувернантка включва още Мери Попин се завръща. 1935. Мери Попинс отваря вратата 1944, Мери в парка 1952 и Дъра. Музикалният филм на Уолт Дисни, съчетан с анимация, превръща Мери Попинс в световна знаменитост. Памела Травърс почина на 92 годишна възраст през пролетта на 1996 година. Издание Памела Травърс Мери Попинс отваря вратата. Ик Пан 96. София 1994. Редактор Костадин Костадинов. Айсбиен 954-657 151-1. Заслуги имате удоволствието да четете тази книга. Благодарение на моята библиотека и нейните все помощници.